Втрачений полк 3. Жахливий і швидкий меч. Вільям Ерфорст Чен. Для Елеонори Вуд. Чудово мати найкращого агента в бізнесі. Ще краще, коли цей агент також є близьким і надійним другом. Для Джоела Розенберга, який завжди був поруч як порадник щодо багатьох складних питань, як особистих, так і професійних. І, нарешті, для Елспрейга і Кетрін Декамп, які надихнули мене стільки років тому своїми чудовими розповідями, а нещодавно своєю дружбою, яку я завжди цінуватиму. Подяки. Окрема подяка професору Денісу Шоуолтеру, який допоміг із багатьма неясними та складними питаннями щодо логістики. Загальна подяка також має бути висловлена моїм професорам і колегам, аспірантам історичного факультету Університету Пердью. За їхні поради та заохочення. І нарешті, давно назріла подяка Діну Міллеру за всі ті обіди й розмови, які поєднали світ академічної науки з всесвітом наукової фантастики та фентезі, ПРОГ Навесла, якимсь чином цього разу все пройшло надто легко. Він чекав із причуттям, нюхаючи повітря, ніби справді можна було вловити запах мерки на вітрі. Повітря було вологим від моря. Навколо нього в темряві піднімалися клуби пари. Єдиним звуком був тихий плескіт хвиль обстерасті берег, де були хмароплавці і патрульні галери, що переслідували їхні фланги. Це було щось не так, але він був близько, надто близько тепер, щоб повертатися. Гаміл Карбака, вигнаний лідер карфи. Спарся на ній своєї галери, нервово погладжуючи свою жирну чорну бороду, пильно вдивляючись у темряву на захід. Ось воно!» – прошепотів Веслер, вказуючи на спалах світла, що мерехтів у сутінках. Він зник, потім спалахнув ще двічі. «Це воно!» – прошепотів Гамілкар. Він кивнув сигнальнику поруч із ним, який, повернувшись на корму, вийняв свій ліхтар, Блимнувши сигнал про чистий шлях флотилії кораблів, що була на лігу далі в морі. Завод нас, прошепотів гамілкар, відчуваючи себе дещо нерозумно, що говорить тихо. Якщо мерки чекають, подумав він, вони знатимуть, що ми тут гучні голоси чи ні. Він подивився на подвійні місяці. Один сходив на сході, інший товстий і опуклий на західному горизонті. Море було мереживом тіней що висвітлювали кораблі, які дрейфували, наче привиди, крізь плями туману. Веслері опустили свої лопаті, заглушені весла занурювалися в легке хвилювання внутрішнього моря. Пізній нічний туман кружляв і завивався тьмано місячним світлом і відбитим світлом міста Карфи, що було за миль на південь. Рибальське село попереду було темним, тихим. Це мала бути найбільша спроба порятунку, і та, що була найважливішою для його серця. Дивно було повертатися на свій власний берег втікачем, прослизаючи туди-сюди, щоб врятувати кількох щасливців із маркізьких ям. Два роки тому він був королем. Звісно, він знав, що мерки йдуть, але яка в цьому була турбота зрештою, бо як шляхтич він і всі, хто був близький до нього, були звільнені. Звичайно, він плекав мрії про повстання, хто не плекав. Особливо, коли прийшла звіска про рішення Янкі битися з тугарами. Як він жадав тієї невеликої зброї, яку вони пропонували в обмін, дивлячись на неї вночі і бажаючи, щоб він якимось чином міг також викувати такі речі та вигнати мерки. Він сумно похитав головою зі спогадом. Проте я знову продав свою душу розміркував він, коли доворіт прибув називач часу, несучи попередження не чинити опір. Він прокляв байдужість Баалка, який засліпив його таким чином і зрештою привів його до цього знищення. Я став їхнім знарядом, гірко подумав він, і у своєму боягу свівтратив усе. І тепер я ховаюся вночі, сподіваючись проти надії врятувати дорогоцінну зменку. На його подив Кінь дотримав своєї обіцянки, не тримаючи нікого з них як в'язнів, і запропонував безпечний притулок для кожного, хто битиметься з Меркі. Це була пропозиція, яку він мусив прийняти. Коли Оквінкіт пішов на дно, він мить завагався між тим, чи плести до західного берега та лінії Меркі, чи плести на схід і потрапити в полон. Він тисячу разів дакував балку, що пішов на схід, бо Меркі... Безперечно, відправили б його до ям за поразку, якої вони зазнали. Двічі за останні сорок днів він спускався внутрішнім морем, вперше вівши шість кораблів, які привезли майже п'ятсот біженців. Вдруге, з дванадцятма кораблями, вони врятували тисячу, але прокляті хмароплавці Мерки знайшли їх і потопили дві галери на зворотному шляху. Проте, повертаючись обидва рази, він доводив дещо, що він був відданий Альянсу, і тепер кінь дав йому сорок галер і два канонерські човни, щоб забезпечити якусь форму захисту. З ним був навіть полк суздальської піхоти, які виступали як веслірі, але також були озброєні мушкетами з фунтовими гарматами, встановленими на вертлюгах для використання проти хмароплавців. Якби Ендрю запропонував таку домовленість під час першої подорожі, він відчув би, що вони були там як гарантія його повернення. Тепер він бачив це як пропозицію, якою вона була, збройний захист, щоб допомогти йому вивезти сім'ї деяких його людей з карфи. Вони не бачили хмароплавців усю дорогу вниз, холодні вітри осені, найімовірніше, тримали їх у своїх ангарах. І він міг лише молитися, щоб цього разу вони уникли шкоди. Два ліхтарі з'явилися на береговій лінії, позначаючи територію, між якою галери могли безпечно наблизитися та пристати. Його руки відчували вологість, спітнілість. Відчуття мушкета все ще було незвичним. Дерево твердим і неподатливим порівняно зі шкіряним руків'ям його клинка. Але мушкет міг убити мерки на сотні кроків. Меч не міг. Дванадцять футів. Гамілкар подивився на Лосмана і чекав. Десять футів. Вісім футів. Пляж нарешті став видимом, позначений тонкою хвилястістю білого від низьких, завиваючи хвиль, що накочувалися з моря. Весла вгору. Човен злегка піднявся, емчачи на закрученій хвилі, скрегочучи по гравійному пляжу. Вистрибнувши за борт, з мушкетом, піднятим високо над головою, гамілка зайшов у брід. Чоловіки просувалися попереду нього з піднятою зброєю. Це все ще могла бути паска. Все, що їм було потрібно, це щоб одна людина дізналася і продала інформацію мерків в обмін на звільнення. Тихий крик піднявся з пляжу, і він напружився. З'явилася жінка, біжучи у воду, несучи дитину під кожною рукою. З'явилося все більше і більше, і за секунди дикі крики радості порушували темряву, коли сотні кинулися до єдиного човна. «Гамілкар!» Голос долетів з пляжу. «Суди!» З темряви вийшла тіньова фігура. Ліхтар був розкритий, світячи йому в очі та засліплюючи його. «Дякую, Баалку!» Закричав чоловік і, на знак поклоніння, опустився на коліна в прибої. Гамілкар посміхнувся, коли потягнув Елазара, свого найстарішого друга з дитинства, назад на ноги. Елазар виховувався поруч із ним знамовляти. Вони навіть народилися в один день. Саме завдяки йому він також навчився дисципліни. За його маленькі дитячі злочини були Елазара, оскільки було заборонено бити того, хто був із королівської лінії. Він досить скоро навчився стриманості. Дії, на які він ризикнув би, якби покарання було лише його, він ніколи не мріяв робити зі страху за свого друга. Елазаре, що в ім'я баалка і всіх боїв тут відбувається, заревів гамілкар. Із подивом дивлячись на загальний безлад натопу, що виливався з села і в Усе вийшло з під контролю. Закричав чоловік, смикаючи свою сивіючу бороду, його очі закотилися від страху. Слово про твоє повернення поширилося містом, Тисячі людей виливалися в сільську місцевість. Здається, Мерки забирають усіх до ям. Десятки тисяч інших змушують робити ще більше зброї війни. Ходять розмови, що вони вторгнуться в землі русів навесні, і вони готуються. Хай йому грець, прогарчив Гамілкар. Цього разу це справді вийшло з-під контролю. Майже 12 тисяч його людей були захоплені у війні проти русів і румів. Майже всі вирішили прийняти пропозицію Кіна про притулок. Він пообіцяв вивести якомога більше сімей з-під маркізького правління. Кілька сотень чоловіків добровольцями пробралися назад до Карфи, щоб зібрати людей і доставити їх на узбережжя. Як наслідок, внутрішнє море перетворилося на поле битви. Одиничні кораблі здійснювали рейди, досягаючи узбережжя вночі і тікаючи назад до суздаля наступного ранку, обтяжені біженцями. Проте повільна, але постійна ціна також стягувалася. Меркійські повітряні машини припливали б на тихому повітрі світанку. Якщо корабель був ними помічений, він був майже мертвий. Якщо так багато людей дізналося, мерки, мабуть, також знають, Сказав Гамілкар, нервово дивлячись на кричущий натоп, який тепер вилувався на пляж. «Ми контрабандою доправляли людей сюди, як планувалося», – відповів Елазар. «А потім цього пообідя це почалося, сотні людей виходять з карфи. Мерки. Жодного знаку. Але вони йдуть». І він кивнув на чоловіка, що стояв позаду нього. Гамілкар звернув свою увагу на того. Хто, здавалося, був русом, що з очікуванням стояв позаду Елазара, чоловік виглядав смутно знайомим. Його колись світле волосе стало сіром. Він був худорлявої статури, очевидно, загартуваний суворістю, проте його одяг був не селянським, а зроблений з дорогої тканини, туніка була навіть облямована золотими нитками. Крій був схожий на традиційну руську туніку і перехрещені штани – але туніка була розрізана з обох боків, щоб зробити її зручнішою для їзди. Рус. Обережно запитав Гамілкар. «Колись, але давно, повний оберт тому», відповів чоловік мовою Меркі, слова звучали дивно, горлово і смутно непристойно з вуст людини. Пет меркійського щитоносця та муки. Холодно сказав Елазар. «Їм прийшов сюди незадовго до твого прибуття» кажучи, що мерки йдуть. «Перш ніж Шагара зникне», – заявив Рус, киваючи на опуклий місяць на заході. «Вони будуть тут». «Чому ти нам це говориш?» «Я хочу повернутися до свого народу». «В обмін я приніс вам попередження про наближення мерки, а також деяку додаткову інформацію». «Яку інформацію?» – запитав Гамілкар, дивлячись на Елазара. Він мені не сказав, відповів Елазар, дивлячись на Руса з презирством. Я залишив його, щоб ти вирішив, прошепотів Елазар Карвською. Ніколи не довіряй тому, хто був з ними протягом оберту, як Пет. Вони будуть їсти плод свого власного народу, щоб вижити. Наймовірніше цей виродок їв залишки ям, плод своєї власної раси. Я чув, що вони змушують їх це робити. Гамілкер уважно подивився на Руса. Чоловік стояв перед ним, спокійно дивлячись прямо у відповідь. Його блакитні очі були широко розплющені. Страху не було. яку інформацію ти маєш тоді? Рус посміхнувся. Мерки та бантах карт-карфів зустрінуться на наступному місячному бенкеті, щоб обговорити мир. Я знаю деталі того, що буде запропоновано, і коли вони нападуть, але відкрию це лише тому, кого називають кіном, після того, як мене безпечно повернуть. Хай їм грець, – прошипів Га холодно дивлячись на Пета. – То що ти їв плоть? – запитав Га незграбно вимовляючи маркізькі слова. – Я вижив, – відповів Рус, дивлячись прямо перед собою, ніби не виправдовуючись. Гамілкер зневажливо хмикнув. Ші. Твоє ім'я? Ші. Юрій Ярослович, Золотор Суздаля. Цього разу він говорив карвською. Поглядаючи на Елазара так, ніби хотів показати, що зрозумів кожне сказане слово. Чоловік вимовив слова гордо, Суздальський акцент повернувся в чіткому тоні. Ші. Іди до човна, сказав Гамілкер, огидно скрививши губи. Я відвезу тебе назад, щоб твої власні люди судили. Чоловік злегка вклонився і попрямував до води. Він нато слизький. сказав Лазар, достатньо голосно, щоб Юрій почув. Чоловік проігнорував його слова і продовжував іти до прибою. Навіщо йому залишати безпеку бути петом, щоб зв'язатися з нами? Патріотизм. Цинічно прогарчав Гамілкар. Навряд чи? Переріз йому горлянку і викинь за борт. Ти довіряв би тому, хто їв людську плоть? Я б вирізав йому серце і запхав його в горлянку, щоб він задихнувся. Це те, що ми завжди робили з петами, які намагаються сховатися з нами. Вони не чисті. Він подивився туди, де Юрій пробирався на корабель Гамілкара і сплюнув на землю. А ти ж був тим, хто мав м'яке серце? Після того, що я бачив, прошепотив Елазар, моє серце кам'яне. Моя родина. Елазар кивнув у напрямку рибальської хатини. Просто вхуючи крізь натовп, гамілкар побіг пляжем, вигукуючи своїй команді, щоб подали сигнал іншим човнам заходити. Він почувався так, ніби біжить проти течії. Рі людей, що стікався до пляжу, сповільнював його просування до божевільної тяганини. Проклинаючи і стовхаючись, він пробирався крізь натовп. Драсіла. Двері хатини були відчинені. Кілька його старих солдатів, які пробралися назад у Карфу за кілька тижнів до того, стояли перед хатиною як охоронці. Коли він наблизився, вони низько вклонилися і відступили. Вона здавалася майже ілюзією. Коли він вирушав у похід проти румів і русів, він відчував, що якимось чином більше ніколи її не побачить. Пробиваючись, він дістався дверей, коли вона кинулася йому в обійми. «Я й не мріяла побачити тебе знову». Схлипнула вона, міцно притискаючись до його грудей. Він дозволив своєму мушкету впасти на землю. Він відчув якщо смикає його за рукав, і, нахилившись, підхопив Азруела на руки. Маленький хлопчик заверещав від захвату, смикаючи батька за бороду і притуляючись до його широких грудей. Вони сказали, що ти мертвий, але я не повірила їм. Прошепотіла Драсіла, її голос захлинався від сліз. — Як ти втекла? — запитав Гамілкер. Навіть коли тривожно озирнувся на галасливий натоп, що насувався за ним до пляжу. Це був і Лазар. Того дня, коли прийшла звіска про поразку, він зумів вивезти нас із палацу і заховати. Меледне розминулися з тобою минулого разу, коли ти був тут. Цього разу ми ледне втекли. Мерки розпочали вибір. То, споки, все одно збиралися харчуватися плочу карфи. Він очікував цього з самого початку. Звільнення для всіх, кого він знав, було обумовлене перемогою над Русами. У певному сенсі він повинен був проклинати Кіна, Маркуса, їх усіх. Бо якби вони просто пікорилися і були побиті, нічого цього зараз не стало себе і все ж він не міг. Бо, як сказав йому Кін, якби ситуація була протилежною, хіба він теж не боровся б? Єдиним справжнім ворогом були меркі «Мій пане, нам краще рушити!» Гамілка розирнувся на Елазара, який тривожно стояв позаду нього. Цього разу все вийшло з-під контролю. Тут були тисячі людей на дорозі. Меркій мусить знати. Гамілка кивнув і, все ще тримаючи Арзеула на руках, нахилився, підіймаючи свій мушкет. Тримаючи дрісилу, що чіплялася за його бік, їм почав протискатися назад крізь натовп. Він відчував наростаюче хвилювання паніки в натовпі. «Скільки човнів ти привів?» – запитав Елазар, тримаючи свій голос тихо. «Сорок один. Цього недостатньо». «Я бачу», – різко відповів Гаммілкар. Він спробував протиснутися крізь натовп, але побачив, що це марно. Звання не давало переваг тут. У темряві оскільки тисячі людей, що вхалися у воду, борючись, щоб дістатися до човнів, які тепер дрейфували з темряви. Щойно кожен корабель заходив, його оточували, люди чіплялися за борти, тиснулися до весел, загрожуючи в деяких випадках просто перекинути галеру. І тоді над галасом натопу він почув звук, якого боявся найбільше, високий чистий клич меркійського нарвеса бойової сурми Орди. Натоп затив, ніби не вірячи, що смерть раптом подала своє попередження. Наргас пролунав знову, відлунюючи по пляжу, контрапунктом до десятків інших, що подавали свій клич у величезному колі навколо села. «Меркій!» Це був крик жаху, миттєво підхоплений тисячами голосів. Безпорадний, гамілкар відчував, ніби його понесе під себе тиснява. Оскільки тисячі охоплених панікою людей нахлинули до води, хвиля вибухів спалахнула величезним кільцем. За кілька секунд пізніше суцільні ядра та розривні снаряди врізалися в натовп, спінюючи воду та прорізаючи криваві борозни крізь натовпи. Гамілкар. Його корабель був так божевільно близько, з вітрою, капітаном корабля, що стояв на носі, склавши руки рупором і кричачи свого лідера. Корабель був менш, ніж за двадцять кроків, але сотні людей були скупчені між ним і безпекою. «Тримайся за мене!» – закричав гамілкер, відчувши, як рука дрісіли вислизає з його. Він спробував повернутися до неї. Вона подивилася на нього, очі широко розплющені від паніки, і, ніби в кошмарі, він відчув, як його хватка на ній послабшила. «Я той Азруела!» закричала вона. Між ними просто вхнулася огрядна жінка, відчайдушно намагаючись пролісти. Своєю тепер вільною рукою Гамілкар ударив її, намагаючись відштовхнути її тремтячу фігуру в бік. Її очі збожеволіли від страху. Вона відбивалася, намагаючись пробитися повз нього до води. Дрісіла! Натоп нахлинув, підхопивши гамілка з Жирна жінка впала, вирощачі від муки. Все більше і більше людей спотикалися об її тіло, лізли через неї і штовхали її в граві. Дрісіла зникла. «Мамо!» – завирощав Азруель, намагаючись вирватися з обіймів Гамілкара. Гамілкар міцно притиснув хлопчика, піднімаючи дитину над тиснявою, поки Азруель голосив за матір'ю. Над божевільною плутаниною наргаси продовжували кричати. Меркійська артилерія підняла свій діапазон. Снаряди вибухали над водою в їхній зацікавленості скалічити кораблі. Наче люди на пляжі більше не варті були зусиль. Хвиля пострілів пролунала з кораблів. Суздальські мушкетери стріляли над головами натопу у відчайдушній спробі стримати їх. Гамілкер. гітра дивився прямо на нього. «Ми мусимо дістатися до човна!» – крикнув Елазар, намагаючись штовхнути його вперед. «Драсіла!» – заревів він, намагаючись пробитися назад на пляж. «Мій пане, доправте Азруела до човна!» – закричав Елазар. Виживання його єдиної живої дитини раптом витіснило всі інші думки. Він відвернувся, пробиваючись назад до корабля, продираючись крізь натовп. За бортом корабля перебував загін моряків, які розмахували мечами, намагаючись стримати натоп, вода від їхніх зусиль уже була рожевою. Снаряд вибухнув майже прямо над кораблем, спалахнувши сеючим блиском, і, наче з якимось божественним провидінням, його подих прочистив отвір у натопі, коли тіла падали у прибій. Гамілка стрибнув вперед. Тримаючи Азруела над головою обома руками, дитина кричала від жаху. Кільце моряків відступило повз нього, і він підняв дитину до борту корабля. Їтра нахилився і підхопив хлопчика на борт. Пролунав глухий звук. І, ошелешений, Гамількар подивився на тремтячу стрілу, що застрягла в борті корабля. Мить потому злива пернатої смерті посипалася дощем – тарабанячи по кораблю та вражаючи десятки людей. Чоловіки попадали назад у судно, інші – запоручні і у натовп. «На борт!» – крикнув гітра. Гамілкер відвернувся. «Драсіла!» Краєм ока він побачив, як опускається плоска сторона лиза Елазара. «Ні!» – удар кинув його на бік корабля. «Затягніть його на борт!» – закричав Елазар. Ошелешений, він слабо боровся. Коли його напівштовхнули, напівзатягнули на корабель. Безперервний град стріл сипався вниз, колючі вістря діяли, як погоничі, доводячи натовп до істеричного шаленства. Весла назад. Він спробував піднятися на нові, але сильніші руки змусили його знову впасти. Мотузка перекинулася через його плечі. Світ був запаморочливим безладом, Розмитим спогадом про чоловіка з широко розплющеними очима, що висів на борту корабля мечники, які кричали від внутрішнього болю, вбиваючи власних людей, дикі крики паніки, відрубана рука, що чіплялася за поручні, і тоді повільно повільно корабель відходив, низько гойдаючись на воді. І наргаси продовжували кричати. Піднявшись на коліна, він відчув, як і лазар міцно тримає його не даючи встати. Кілька кораблів опинилися в пасці на пляжі. Один із них лежав на боці. Олія з ліхтаря розвилася. Ніс судна був охоплений полум'ям, що освітлювало цей кошмар. Пляж, здавалося, був мінливою, кочастою масою, ніби це була єдина жива істота, що звивалася і каталася в агонії. Кільце мерки, що звужувалося, було видно, Тманітні фігури вивищувалися на вулицях села. Він міг уявити їхню злорадну радість. Зрештою, вони збирали худобу, втікачів, яких усіх засудять до бойні. Ті, хто загинув цієї ночі, до ранку будуть на їхніх столах. Драсила, киплячи від люті, він озирнувся на Елазара, який нічого не сказав, його ведмежі руки тримали його притиснутим. Веслері боролися з веслами. Чоловіки ближче до носа були без рухатися, оскільки кожне весло було затиснути відчайдушними тими, хто чіплявся. Крики тисяч залишених позаду прокочувалися через океан, як скорбодні голоси, приречених у нічному сні. Глибший гуркіт пролунав через води. Грім важких ядер від броненосців підтримки прокочувався по воді. Це був без жест. Сотні палаючих стріл дугою пролітали в повітрі, додаючи своє світло до божевілля. Марківські гармати, які просунулися по обидва боки села, збивали воду ядрами. У тіні він побачив галеру, що низько гойда а потім повільно повільно перекинулася на бік, опускаючись носом. Суздальські веслірі та біженці на борту випали у прибій. Ще одна галера з'явилася з темряви, наближаючись. Можливо. драсила на іншому кораблі, подумав він, навіть коли холод усередині кричав йому не мріяти. Мало якісь кораблів навіть торкнулися землі. Їхні капітани стримувалися від тисняви. Наскільки він міг судити? Його був єдиний, хто повернувся назад. «Гамілкер!» Пролунав крик із корабля, що наближався. «Він у безпеці!» закричав гітра. «Ми біжимо назад до Суздаля». Він хотів протестувати, але знав, що його голос зірветься на ридання, і тому нічого не сказав. Азруель підійшов до нього, скиглячи, і він зібрав дитину в обійми, міцно притискаючи до своїх грудей, ніби міг стерти пам'ять, яку його п'ятирічний розум назавжди несе. «Де мама?» «Вона буде з нами пізніше», – захрипів він. Дивлячись на Елазара, ніби його старий друг міг якось усе ще створити диво. Вона розумна дівчина, молода і сильна, прошепотів Елазар. Я знаю її. Вона не залишиться з натопом. Швидше за все, вона попливе і повернеться на берег, коли буде безпечно. Крики на пляжі вже ставали більш віддаленими. Знаючи, що він повинен наказати, він подивився на гітру. «Ми й так пізно почали заходити», – тихо сказав «Їтра». «Ми мусимо бігти, їхні повітряні машини будуть у небі до світанку, і цього ранку не буде вітру. Якщо ми накажемо будь-яким кораблям повернутися назад, їх оточать люди у воді, а гармати мерки розірвуть їх на шматки». Онімівши, він кивнув, не в змозі вимовити команди. «Якщо між меркі та банта насувається мур», їм мусив повідомити Кіна, бо це змінить баланс проти них ще більше. Він побачив Юрія, що сидів посередині корабля, із заплющеними очима, ніби загублений у безтурботній думці. Він був спокушений проколоти виротка наскрізь, тож відвернувся. Тут не залишилося надії, усвідомив він, його серце стиснулося, гірка жовч палила йому горло. Коли все це закінчиться, народ Карфи буде лише з погадом, бо чи переможуть, чи програють мерки, для народу Карфи не матиме значення, їх використовуватимуть у війні, поки всі не помруть. Навіть якщо він повернеться до них, його смерть не змінить нічого. Кін мав рацію в тому, це буде війна до кінця між Ордами та всіма людьми на цьому світі. Але чому це мало статися тут? Хіба це не могло зачекати? Поки орди не продать, дозволивши іншим людям заплатити ціну. Вези нас додому. Прошепотів гамілкар. Гітра подивився на нього з цікавістю. Єдине слово звучало так дивно Гамілкар подивився на чоловіка До Суздаля. Таянд, Каркварто Ордибантах, відкинувся на своєму троні і посміхнувся. Такої миті не було з часів, коли забуті прадіди наших прадідів зустрілися двісті обертів тому, щоб розділити між нами наші шляхи через нескінченний степ. Муста, кар-кварт обірваних залишків ордиту гар, сидів мовчки, дивлячись на третього Каракварта тут цього ранку. Джубаді дивився на Таянта з глед прихованою ненавистю. Проте ми з тобою зустрічалися менше ніж два роки тому, нарешті відповів Джубаді. Ніби кожне слово мало гіркий присмак, і ти порушив криваву клятву захисту та спробував мене вбити. «Ти знав, що робиш», – заперечив таянд. «Твоя вушка у мен зарізала десять тисяч моїх у відповідь. Звідки я знаю, що вони не нападуть навіть зараз? Кожен із нас має тут у мен», – втрутився Муста. «Десять тисяч наших найкращих». Коло на три дні їзди в кожному напрямку на цьому кордоні між землями мерки та бантах, очищено від усіх живих істот, тугар, мерки, бантах і навіть худоби. Сьогодні ніхто не б'є іншого. Муста подивився від одного до іншого. Обидва звернулися до нього, пропонуючи погрози та обіцянки, аби він наказав своєму умену перейти і допомогти у знищенні іншого. Він, звісно, був спокушений, але він також знав, що це означатиме для них усіх зрештою. Навіть Джубаді це усвідомлював, або принаймні його щитоносець Хулагар усвідомлював. «Цікава ідея», – подумав він. «Як Тугар. Він мав свого радника, старого Кубату, але навіть Кубата не міг виявляти такого впливу. Як міг щитоносець Меркі?» Говорили, що щитоноси прагнув не лише захистити життя свого володаря, але що, якщо виникне потреба заради клану, і якщо Каркварт виявиться неїдним, їм забере його також. Така система здавалася йому божевіллям. Чим був Каркварт, якщо не правителем усіх своїх кланів без жодного над ним. Бо хіба не сказано як Бугглах правив вибором смерті, так і Каркварт правитиме всіма, хто живий. Хулагар спіймав його погляд і затримав його на коротку мить. Що думав, щитоносець про все це. Але погляд був незбагнений, ніби він дивився крізь нього. «І хоча ти найслабший», – тихо сказав Таянт, перериваючи думки Мусти, – «тут ти найсильніший». Муста внутрішньо розлютився. Знову інший Каркварт насміхався з нього. «Якби хтось із вас зіткнувся зі зброєю Янкі Першим», то це був би ти, хто побачив, як його орду знищено, і тепер сидів би перед двома іншими, як Жебрак. Таян тихо засміявся, але муста відчув обережність, бо те, що він сказав, було певною мірою правдою. Йому більше нічого було втрачати. Те, що могли забрати від нього зараз, було нічим, тому Джубаді та Таян ніколи не об'єднаються на цій кураті, зустрічі квартів, щоб зарізати його. На коротку мить саме він утримував владу над двома іншими. Однак, якби він зрадив одного чи іншого, їхні орди все ще були незліченими і полювали б за тим, що залишилося від його майже беззахисного народу по всьому світу, доки не було б здійснено помсту. У з ним був лед усім, що він міг нашкрепти для цієї зустрічі, майже всі інші були поховані перед людським містом Суздалем. Джубаді підняв руку до Таянта, ніби попереджаючи. — Не смійся так голосно, — тихо сказав він. — Занадто багато наших мертвих не сприймуть твоїх веселощів так легковажно. Тугарські мертві, меркізькі мертві, яке мені до них діло? Відповів Таянт, але Муста міг бачити швидкий погляд його очей угору на вершину юрти, де, як казали, злі духи входять через отвір для диму. Незабаром це будуть мертві бантах, сказав Джубаді, якщо ми не досягнемо згоди. І це тебе турбує, заперечив Таянт. Це турбує нас усіх – Меркі, Тугар і Бантах. Здивований, Муста подивився на оточення кланових квартів Джубаді, які сиділи під ним у колі навколо його трону зі скотячих кісток. Меркі підвівся на ноги, дивлячись на свого кара-кварта. Він був стрункою статури, волоса скуйовджене коричневе, очі темні та повні холодної рішучості та знання, більше схожі на очі змія, ніж мисливського тигра. Його обладунок був простий. Кольчуга з чорної сталі, на кикаповерх неї прикрашена білим колом на чорному шовку, штани з побурілої шкіри, облицовані металевими смужками для захисту стегон. Через плече був круглий. Великий бронзовий щит його посади. Здавалося, в очах Джубаді був подив, що той, хто служить під ним, наважився б втрутитися зі своїми думками в цю мить, коли зібралися тройкари-кварти. Джубаді подивився на нього, ніби зважуючи рішення, потім майже непомітно кивнув. Мерків вийшов уперед. Я та мука, щитоносець королівського спокоємця, зан кварта вуки. Він бачив його раніше. Він міг лише сподіватися, що матиме сили контролювати вуку, бо якщо й був хтось, хто не годився бути каром квартом, то це він. Муста бачив обережний погляд в очах вуки, коли тамука вийшов на середину Юрти. Чи твій язик настільки слабкий, що не може говорити сам за себе? запитав таянд, дивлячись на джубаді. Можливо, я можу найкраще сформулювати слова для всіх нас, сказав тамука. «Я не Карквард, стурбований своєю владою та владою своєї орди. Ви троє керуєтеся своїм ка духом воїна, як личить тим, хто править. Але всі ви тут знаєте, що щитоносці мерки, ті, що народилися в білому клані, керуються ту, кату, сформованим внутрішнім духом». «Я чув про це», – сказав Таянт. Його голос видавав натяк на цікавість. «Хоча дозволити такому, як ти». Мати вплив. «Ніколи не сталося б з банта, швику додав він, дивлячись на Мусту. «Я припускаю, що із ордами тугар також. І, можливо, якби я більше прислухався до того, хто, як я підозрюю, крувався кату, відповів Муста, усе, що сталося, не сталося б, і це були б розтрощені киянки, що вибілювалися на сонці, а не тугарів». Він навчився, що в житті є певні моменти, які переживаються знову тисячу разів. І кожне повторне переживання – це мука, наповнена бажанням, якось повернутися в часі, змінити дію або навіть одне слово і таким чином запобігти всім стражданням, які були з тих пір. Два такі моменти сталися в його житті. Один був так давно, момент у його внутрішньому житті з давно зниклою наложницею, інший – як кару-кварту. Кубата стояв перед ним, радячи проти стрімкого нападу на Янкі, і він проігнорував його. І Кубата був мертвий, як і майже всі, хто кинувся в битву того дня. «Послухайте його!» сказав Муста. Його голос мав таку силу, що Тамука обернувся, проблиск визнання в його очах. Та Янд подивився на Мусту, а потім його погляд опустився на Тамуку. «Говори тоді, ти, хто не живе духом воїнака?» Та мука кивнув на знак визнання, ігноруючи образу за те, що його не назвали воїном, і ступив у церемоніальне коло золотої тканини в центрі юрти, місце позначки, де має бути сказана правда. Усі ми воювали. Почав він тихо, повертаючись, щоб подивитися на три зібрання квартів і кар -квартів. Бантах проти мерки, мерки проти тугар. І перед великою куратою, яка розділила світ, Тугар воював навіть проти бантах. Я міг би перерахувати по честі, які ми всі здобули, образи, які ми всі несемо, смерті протягом двохсот обертів, за які ми бажаємо помститися. Це те, що рухає нашими духами, що дає нам захват від атаки, співка всередині, коли ми їдемо один проти одного, виспівуючи наші бойові пісні. Це повнота того що означає бути одним з орд. Він на мить посміхнувся, ніби згадуючи приємний спогад. Це те, що робить нас живими, бо без ворога як ще можна виміряти себе та свояка? Усі кивнули на знак згоди, бурмочуючи про мудрість його слів. «І, і тепер, принаймні на цю мить, це все не має сенсу. Таян незручно заворушився, але промовчав. Худоба була джерелом життя. Вони прийшли через тунелі світла, портали, які побудували наші предки-боги, які колись дали їм силу ходити між зірками. Робота цього – це таємниця, яку ми не розуміємо, щось, що ми втратили. Тунелі світла тепер, здається, є річю їхньої власної волі, притягуючи всіх, хто знаходиться поблизу них, Вікриваючись і закриваючись у різний час і приносячи валенню багато дивних речей. Це була хороша річ, яку зробили наші преки. Принаймні в минулому це була хороша річ. Вона принесла худобу в цей світ, багато рослин, які прижилися тварин лісів і степу, і вона принесла нам коня, який звільнив нас, щоб їздити світом. Так, принаймні це добре, пробурмотів таян. І оточення трьох карквартів кивнуло на знак згоди, ніби вони якимось чином були відповідальні за те, що він сказав. Кін дав нам свободу, дозволив нам володіти всією валленією, вічно їздити на схід до східного сонця. Ми, які колись були небагато числені, жили у фортеці Бартном, горах, що є дахом світу, стали господарями скрізь, куди могли доїхати наші верхові тварини. Худобу ми пікорили своїй волі, бо, коли ми зростали в числі і почали нашу вічну їзду, ми знайшли деяких із них уже тут. А потім прийшли ще. І ще. Здається, з якого б світу вони не прибули за зірками, вони повинні розмножуватися, як падальні мухи, і таким чином вихлюпуватися з тунелю в цей світ. Ми бачили що вони однакові і водночас різні. Деякі з білою шкірою, інші коричневі, ще інші чорні, їхні мови різні, їхні звичаї також різні. Наші прадіди у своїй мудрості навчилися розміщувати їх по всьому світу. Худоба будувала свої міста, в яких вони люблять ховатися. Вони принесли з собою ще інших звірів, щоб їсти і засадили поля. Їхня чисенність зростала набагато швидше, ніж наша власна. Проте ми дізналися ще дещо. Ми дізналися, що їхня плод добра, і ми стали збирати їх разом із їжею, яку вони готували для нашого приходу. І найголовніше, вони ще більше звільнили нас від праці, що нижче гідності тих, хто є з орди. Вони звільнили нас, щоб ми могли робити те, що є найдостойнішим для всіх, хто з орди. Вони звільнили нас від праці, від нестачі їжі, щоб ми могли воювати один проти одного і таким чином здобувати честь. Він намить замок і побачив самовдоволені кивки згоди. Ми дурні. Ти смієш казати це переді мною. Заревів Таянт, підводячись на ноги. Та мука озирнувся по юрті. Усі мої тугар. «Банта так, мій власний мерки, дурні. крикнув та мука, повертаючись і звертаючись до кожної групи з витягнутою рукою, звинувачувально вказуючи. твій пес божеволів. загарчав таянт. Замовика його. Джубаді, або я зроблю це сам. Принаймні на цю мить він говорить моїм голосом, відповів Джубаді. Таянд незручно посунувся, дивлячись на мусту за підтримкою. Нехай продовжує. Прошепотів муста. Тамука подивився на Таянда. Старий Карквар тихо вилався, а потім нарешті кивнув. Я зараз говорю не як Меркі, сказав Тамука, повертаючись обличчям до жубаді і вклоняючись з виразом вибачення. Я говорю як один з усіх орд. Муста з подивом подивився на Джубаді. Він побачив, як на обличчі занакварта вуки промайнув різкий погляд з неваги, і так само швидко зник. Там є напруга між ними двома. Усвідомив Муста, більше, ніж напруга, майже ненависть. Та мука, здавалося, не помітив. Він заплющив очі і подивився вгору, ніби його погляд міг якимось чином пронизати золоті покриви юрти і сягнути ночі за нею. Є далекий вітер, спогад, тихий поклик того, ким ми колись були, прошепотів він. Це як повернення до власної юності, до мрії про те, що було і що ніколи вже не може бути. Це пісня в вечірньому небу, подих вітру, що зітхає крізь високу траву літа, затклий запах землі навесні. Це їзда на самоті вночі. Велике колесо, що освітлює твій шлях, нескінченне море степу, що котиться вічно перед нашим поглядом. Прокинутися перед світанком, і виїхати на високе місце, і підняти свій голос на хвалу, коли сонце піднімається в небо, його світло спалахує по зимових снігах. Світ, що став багряним від спалахуючого вогню. Ось хто ми є? Його голос був тихий, наповнюючи намет. Він ніби виспівував слова, і Муста заплющив очі і поплив зі словами, поділяючи спогади. Це, митька, коли твій погляд піднімається, і ось, ти. Один із десяти тисяч, що їдуть стримено до стремена, величезна лінія, що проноситься по степу, бойові вигуки, що піднімаються до небес, гуркіт копит. Жити чи помирати не має значення. Все, що існує, це бути там у цю мить. І ти знаєш, що якщо ти проживеш п'ять обертів, сто років, ти ніколи не забудеш захоплення від цієї атаки. Ось хто є? Він замок, і всі мовчали. Це моменти, які ми всі поділяли, це частина всіх нас. Ось чому я можу сказати, що говорю не як мерки, а як один з усіх орд. Худоба знищить усе це назавжди. Це ніколи вже не буде так само. Пролунала невдоволена відповідь на його слова. Муста відчув себе незручно. Він був заколесаний піснею, яка тепер змінилася на холодний голос попередження. Вони дали нам свободу бути такими, і тепер вони мають владу забрати її. Худоба змінилася. Вони навчилися не лише думати як му, але й далі нас. Вони знищать нас, і цей світ буде їхнім якщо ми також не змінимося. Ми мусимо покласти край, принаймні на цю мить, тому ким ми є, якщо хочемо врятувати себе. Хоча ви бачите це безчесті, саме худоба півночі є справжніми ворогами. Те, що ми робимо один між одним, наразі немає сенсу. Якщо ми не вирішимо це питання, зрештою це знищить нас, і вони, нікчим на худоба, успакують світ». Пролунало тихе бурмотіння від десятків квартів, що сиділи біля ніг своїх лідерів. Деякі зрозуміли прихований зміст його слів, але лише деякі. Решта дивилися на нього з розгубленістю або з невагою. «Хі!» «На мить я знайшов, що можу слухати», – прогарчав Таянд «Тепер твої слова схожі на джищення мух на покидках». Та мука зачекав, поки розгнівані відповіді вщухнуть. Мій пан Жубаді навіть зараз будує зброю війни. Або, можна сказати, у нас є худоба, яка будує її для нас. Як і твій останній безглуздий вчинок, який вони знищили. Засміявся Таянт. Я був там, а ти ні, Таянт Карквард, відповів Тамука. Я бачив те, про що ти лише чув. Я знаю те... Про що ти ще навіть не мріяв у своїх найстрашніших кошмарах. Я бачив худобу, яка воювала з дисципліною, що конкурує з нашою власною. Я бачив худобу, яка йшла в бій, кричачи про свою ненависть до нас, готова померти, мріючи лише забрати одного з нас із собою. Я пам'ятаю час, коли один із нас міг заїхати в місто з десяти тисяч із них, і вони пікорилися оголивши свої горла. Тепер я кажу вам, що на півночі вони чекають зі своїми гарматами, рушницями, кораблями, мечами, своїми голими руками. І якщо ми вебаємо десятьох із них нашого одного, ми все одно програємо в кінці. Тому що якщо їхня інфекція ненависті пошириться на схід, південь аж до царства бантах, ви також побачите поля, ціяні трупами ваших воїнів. Бо насіння худоби сильне, і вони поширюються по нашому світу мільйонами. Ти кажеш, що немає честі воювати з ними. Слухай, добре, мої слова, Таянт, усі ви. Честь чи ні, ви будете так само мертві від їхніх куль, і вони сміятимуться, коли закидатимуть вас у землю. Він знизив голос. Вони сміятимуться, коли закидатимуть усю нашу расу в її остаточну могилу. Таянт незручно заворушився, збентежений і все ж нездатний відповісти, бо він бачив погляд в очах своїх квартів, своїх кланових лідерів, які сиділи в мовчанні, їхня увага була прикута до тамуки. Боротьба з цією новою худобою схожа на боротьбу з вубрасла, великими зміями твоїх власних лісів. Ти хапаєш їх, думаєш, що притиснув їх, а потім вони вислизають крізь твої руки і обвиваються навколо тебе. Ми будували зброю худоби, або, можна сказати, у нас була худоба, яка будувала її для нас, і це зайняло у нас рік. Потім янки побудували зброю такої ж якості за одну десяту цього часу, і зброю, яка була навіть кращою. Ми будуємо зброю, яка може стріляти полум'ям і свинцем, вбиваючи людину на п'ятдесяти кроках як та, що ти бачив перед цією зустріччю. Потім вони будують ту, яка може вбити на двостах, просто змінивши форму кулі та вирізавши канавки всередині ствола. Ми мусимо навчитися будувати ці речі самостійно, своїми власними руками. Ти закликаєш тих «Хто маяка?» до праці. Загарчав Таянт. Можливо, ця річ у середині тебе, названа ту, була б духом, більш охочим до такої принезливої праці, але не воїн. І ті, що були в юрті, всі, крім мусти, кивнули на знак згоди зі словами Таяна. «Ми мусимо звільнитися від худоби, якщо хочемо взагалі залишатися вільними», – відповів тому казухвало. «Бути рабами, копаючи в горах за чорним залізом, виливати наш під біля кузень, це не свобода, це життя худоби, тихо сказав Джубаді, хоча, очевидно, слова тамуки його засмутили. Тамука замовк, ніби шукаючи потрібних слів. Ми живемо, не змінюючись, вони живуть для того, щоб змінюватися. І ти кажеш нам змінюватися, сказав муста, заповнюючи тишу. Тамука кивнув у відповідь. Якщо ми хочемо вижити. Ми мусимо зробити зміну частиною нашого життя, викидаючи те, що було заради того, що є. Назавжди, запитав Муста. Принаймні наразі, принаймні, доки це питання не буде вирішено. Але навіть тоді це ніколи вже не буде так само. І чому б ні? Втрутився Таянт. Я досі не бачу в цьому проблеми навіть для нас. Я сміявся, коли вперше почув про дискомфорт тугарів, сказав Джубаді Мій сміх тепер тихий. Він почув, як той увійшов, але зачекав мить, перш ніж обернутися. Він чув тихе дихання чоловіка і на мить огорнув холод, ніби навколо нього витало смердюче повітря, запах ям. Ти знаєш, усі, включно з моїми власними людьми, були б раді бачити, як тебе виженуть. Або ще краще, як ти отримаєш покарання вигнанця? Я не пропоную вибачень. Голос був холодний. Суздальський акцент. Безперечно, з широкими розкотистими голосними, але з відтінком горлової вимови того, хто звик до мови Орд. Ендрю обернувся і подивився на чоловіка. Їсти плоть іншої людини? Прошепотів Ендрю. Це було або це або померти, відповів Юрій. «Усі, хто є петами, змушені робити це. Це їхній спосіб назавжди відокремити нас від нашого власного роду. Я хотів жити». Ендрю спробував уявити, якби він відреагував, якби його так спіймали. Була партія Доннера, люди Есекса, які дійшли до того, що тягнули жереб, кого забють киком і заїдять. Син капітана був однією з м'ясних пожертв. «Бо це тіло моє. Богохульство». Він відігнав цю думку. «Жахливе життя, яке, мабуть, велитій, хто вижив, порушення найбільш забороненого табу. Не їж плод свого власного роду. Легко говорити, думати, у комфорті цієї кімнати, що ти б цього не зробив». Сказав Юрій, лед помітна посмішки промайнула по його блідих рисах. А потім ти бачиш це, місячний бенкет, жертви, яких ведуть, що пручаються, крики агонії, судоми вмираючих і глузування мерки золоті ложки, що блищать у світлі смолоскипів. Очі змучених жертв темніють. Тоді вони дивляться на тебе, і вони штовхають тацу під твої очі. Їз, глузують вони. І він прошепотів слова мовою Меркі. Їж, або ти будеш наступним. Він подивився в очі Ендрю. Я хотів жити. Він замовк. Я не міг витримати жаху в очах місячних пожертв. Я не міг уявити, як мій власний череп так розривають, поки я ще живий. Я не міг постати перед жахом кінця. Мій власний череп відкритий, шаман для золоту флягу. Його голос тих, ледь помітне тремтіння промайнуло крізь нього. І тому я їв. енду нічого не сказав. Була якась химерна зачарованість у слуханні цього, холодний жах дивитися на щось непристойне і все ж не відвертатися, будучи змушеним зачаруванням забороненого хрутеєсканого. поки його дружина і дитина спали над ним. Він слухав, ніби Лазар повернувся з воріт пекла, щоб говорити. Вдруге, це було не так важко, бо, зрештою, коли ти вже проклятий, ти не можеш бути проклятий ще більше за свої беззаконня. І, нарешті, я навіть не помічав, що було на тарівці, це було частиною мого існування в пеклі. Я був одним із них. Через деякий час мені вже було байдуже. «То чому ти пішов?» Запитав Ендрю. «Ніколи не забуваєш, що потово дому, запаху свого вогнища, голосів своїх людей, сміху дітей, коли ти був дитиною. Янкі, ти мусиш це знати, я чув у розповіді про твій мен». Слово пронизало його. «Мен». «Дім». Вулиці Брансвіка. Тугий Янкі акцент його друзів і сусідів. Лінові ранки викладання класу навесні. Коли світ був живий ароматом яблуневого цвіту, крик гагар на літньому озері в лісі поблизу вотервіля, це була магія місячними ночами, Водимир Рімітінг Бей, наповнені гусми осені, прибій, що розбивається обскелястий берег. Це затопило його серце. Він кивнув, нахиливши голову на мить. Його серце стислося горло здавлене. Хх, навіть якщо ти виженеш мене. «Навіть якщо я буду засуджений і вбитий, я все одно побачив, Суздаль, ще раз, цього достатньо». «Якби це було єдиною турботою», – відповів Ендрю, – «я б навіть не говорив з тобою зараз». «Я це розумію», – сказав Юрій. Його голос був м'який і контрольований. «Ти не можеш вирішити решту мене, правду чи брехню того, що замкнено тут», – і він показав на свою голову. Ендрю кивнув. Юрій озирнувся по кімнаті з відвертою цікавістю, допитливістю, яку Ендрю вважав цікавою. Він подивився на годинник, а потім запитально назад на Ендрю. «Машина для вимірювання часу». «Так багато змінилося», – сказав Юрій. «Двадцять один рік тому я поїхав звідси, щоб поїхати до Карфи і торгувати дурними золотими дрібничками» коли я поїхав. і ще не був боярином. Моя дружина була ще молода і ще не мертва. Моє місто. Він похитав головою і озирнувся по кімнаті. Ще не змінене всім, що ти зробив. Усе моє життя, бо я думав про простий прибуток, який можна отримати. Поїхавши на південь, було розбите на східному узбережжі, і там мене взяли мерки, коли вони виїжджали з карфи. «Тепер, через 21 рік, я повернувся». Він зітхнув, ніби усвідомлюючи безглуздість мрій. «Ти знаєш, що у нас немає нікого, хто їздив з мерки протягом цілого оберту», сказав Ендрю, уважно спостерігаючи за реакцією Юрія, «нікого, хто бачив би їх так, як ти». Вони зазвичай вбивають своїх петів у три моменти, відповів Юрій, його голос був відсторонений. «Усів, крім найбільш плеканих, знищують, коли вперше побачать сващені гори Бартном. Далі, якщо є смерть кара Кварта. Ші. І всіх, крім найбільш довірених, коли знову близько рідна земля. Втрутився Ендрю. Юрій кивнув. Ші. Тільки найбільш довіренев. Ші. Тобі довіряли?» Я служив тамуці, носив за Накварта Вуки, спокоємця Кара Кварта Джуба Діваул Зорд Меркі, оголосив Юрій, і в його голосі була нотка гордості. Я виготовив для нього золотий нагрудник, який він носить навіть зараз, і оправив священних писанімен. Я навчив Тамуку, щитоносця білого клану, русів. Так, мені довіряли. Мене показували з гордістю, як мовця дюжини мов, Майстра виготовлення дорогоцінного золота. Мені дозволили носити золотий комір пета-щитоносця, і він неуважно торкнувся своєї шиї, окільцованою слабкою лінією мозолів. Є деякі, хто каже, що тебе надіслали суди, щоб вести нас в оману, щоб шпигувати, щоб дізнатися, що знадобиться, якщо цю землю треба буде захопити. Ші. Я прийшов зі звіскою про зустріч трьох кар-квартів ми б дізналися досить скоро і без твоєї допомоги. Юрій тихо засміявся. Тоді вбой мене, прошепотів він. Я знову побачив свій дім, хоча всі відвертають від мене обличчя. Моя дружина мертва, мої сини виросли до мужності, лише щоб померти у твоїх війнах. Він замовк на мить, дивлячись прямо на Ендрю. Він подивився вниз на золоту обручку на своєму пальці і неуважно провів по ній великим пальцем. Потім подивився назад на Ендрю холодними очима. Скільки батьків дивляться на мене так? Раптом подумав Ендрю. Очі Юрія врізалися в нього, і він відчув неспокій. У цьому чоловікові була якась сила, холоднокровність і самовпевненість, яку він не міг цілком осмигнути. Як той Хто жив на краю ям, бачив в і жив рабом, міг бути таким внутрішньо спокійним. Я пропоную все, що знаю, Енді Лоуренс Кін з Янкімену. Якщо я зрадив свій народ того дня, коли взяв їхню плоть, легко зрадити тих, хто зробив мене таким. Двоє мовчали. Годинник цікав. Його голос знову був гучний, заповнюючи порожнечу. Юрій подивився на нього. «Голос часу», – сказав він, сміючись. «Цікава машина!» Знаєш, у тебе залишилося небагато часу, і коли вони прийдуть, це буде як шторм із пекла!» Ендрю кивнув, усе ще не визначившись. Хі, «Повір мені, джубаді витратив незлічену кількість годин, вивчаючи тебе. У нього є зрадник Їнсен і ті кілька моряків Янки з великого корабля» які все ще є в'язнями і які обміняли свою честь на життя. Джубаді витрачає багато часу, проникаючи у твій розум, у тебе немає засобів пізнати його». Енду підвів очі при згадці імені Гінсена. Воно тепер несло стільки ж темного значення, скільки ім'я Бенедикта Арнольда, ім'я, яке треба сплювати з огидою. Він був єдиним, хто міг сказати їм, як робити водень для їхніх машин і багато іншого. Ти бачив Їнсена. Юрій кивнув. Багато разів. Плазуючи перед Джубаді, обіцяючи багато, розповідаючи йому всі твої засоби боротьби, використовувані формації. Те, як ти думаєш, те, як ти керуєш. А інші? Більшість моряків янки, Суздальських моряків, мертві, Деякі відмовилися допомагати, інші намагалися втекти. Але ще залишилася жменка, яка залишилася. Є інші моряки, ті, що говорили твоєю мовою і були з Південного моря. Вони забрали одну з твоїх парових наземних машин назад до Карфи, але коли прийшла звістка про твою перемогу, вони втекли. Він тихо засміявся. Вони вкрали один із залізних кораблів, який робив Кромвель, але який не був готовий до війни. Кілька Суздальських і пара моряків Янкі пішли з ними. Вони поїхали на південь, і про них не чути. Джубаді був розлючений. Він замовк на мить. Він убив п'ять тисяч тих, хто жив уздовж набережної, як помсту. Шкода, що вони не побігли на північ, подумав Ендрю. Двигуни в човнах Кромвеля, хоча й грубо зроблені, були надійного дизайну. Знову він прокляв чоловіка за те, що він приховував свої знання, коли вони були потрібні найбільше. Кромвель Що сталося? Місячний бенкет Казали, що він помер добре. Енду нічого не сказав. Хоча і зрадник він міг пожаліти будь-кого, приреченого на таку долю. Навіть якщо його гнали проти його волі, Юрій також був зрадником. Він мав бути абсолютно лояльним, інакше вони вбили б його руки тому. Двадцять років із ними, мабуть, залишили свій слід. «У нас було забагато зрадників», – тихо сказав Ендрю, дивлячись прямо в очі Юрію. «Використовуй мене, і я розповім тобі, чого вони бояться. Я розповім тобі про Джубади, про Вуку, про Шагу і про Тамуку». Імена, вимовлені швидко, звучали темно і повно загрози, і він раптом усвідомив, як мало він насправді знає про свого ворога. Вони були безликою масою, темною киплячою сутністю жаху, як тінові демони Апокаліпсису. Проте він нічого не знав про них, хто вони насправді, як вони думають і про що мріють. Це був перший голос із цієї темряви, який міг би йому розповісти – він також знав, що жоден із русів, з якими він розмовляв цього вечора, не сказав жодного слова довіри до цього чоловіка. Кілька пам'ятали його до його зникнення, купця, якого зневажали навіть тоді. Чоловіка тепер із запахом спаленої плоті на губах. Чоловіка, який зрадив свій власний рід, щоб рятувати своє життя. Життя, яке таким чином стало марним і без надії на спокуту. Більш гуманні вимоги були просто вигнати його, але всі руси, навіть Кал, хотіли покарання для втікача Пета – вирізати йому язик, запхати його в горло і прив'язати його до міської стіни, поки він задихається до смерті. Це було старе покарання, встановлене тугарами і мерки для втікача. Проте воно також говорило про страх перед тим, хто так довго жив з ордами, що він міг тепер стати подібним до них і стати зрадником свого власного роду. Знову була тиша. Годинник відміряв секунди, хвилини та години, доки орда не повернеться. На дворі холодний осінній дощ звучав тихіше, інакше, і він подивився у вікно, щоб побачити, як перші важкі пластівці дрейфують униз, замерзаючи на склі. Він подивився назад на Юрія. «Сядь, Юрій Ярославич, нам треба поговорити». «Розділ перший. Моя найдорожча любова, твоя дорогоцінна донька, і я тужимо за тобою». Він посміхнувся, згадуючи її лист. Коли він ще був професором у Боудонь, він би викреслив тужимо з роботи будь-якого студента. Але від Кетлін це було зворушливо. «Шість тижнів тепер, чи сім?» Він ледве міг пригадати дні, відколи востаннє сидів перед каміном, тримаючи меді на руках, Кетлін поруч, і вогонь трішав перед ними. «Тужимо!» Порив криженого вітру пронісся відкритим степом, женучи перед собою голчасті скипки замерзлого дощу. Пробурмотівши прокляття, полковник Ендрю Лоуренскін насунув свій пошарпаний кепінь низько на очі. «Прокляті капелюхи!» Вони ніколи нічого не варті. Якийсь дурень у військовому департаменті, який санкціонував їх для армії Союзу, ніколи не стояв під проливним дощем або не марширував під палючим сонцем Вірджинії. Він ніколи не був прихильником регламентних уніформ, і більшість чоловіків із 35-го Менського полку кинули цю смішну кепку геть при першій нагоді, прийнявши широку поли високий Харді, який чудово захищав обличчя від дощу, снігу та сонця. Але як командир полку він завжди дотримувався армійських правил, навіть тут. Старі звички, звичайно, важко вмирають, подумав він, сумно хитаючи головою. Тепер він був секретарем війни і віце-президентом Республіки Рус, І все ж він все ще носив стару пошарпану уніформу полковника армії Союзу Потмака. «Чи маршурує ще та горда армія?» Подумав він, відчуваючи ностальгію. «Який зараз там рік?» «Дивно, він уже навіть не думав про це як про Дім». «Дім був тут, місто Суздаль, республіка та світ Валенії». «Майже чотири роки тепер, то це був би кінець 1868 року». «Ні, найімовірніше, всі хлопці вже повернулися додому», Війна закінчилася. Довгі, хитаючи колони синього, кружляючи поля табірних вогнищ, змієна річка людей, що текла по сільській місцевості. Вже зникли, сотні тисяч частин дрейфували назад до своїх домівок, до коханих, окрім мертвих. Окрім тих, хто вижив із 35-го Менського полку, вигнанців тут, де б це тут не було. Він згадав марш за пару днів до Геттісберга, коли гроза прокотилася над колонами, небо стало темно-чорно-зеленим, освітлене роздвоєними язиками вогню. Він зупинився на вершині низького хребта і подивився назад, колона змією повзла через долину. З кожним електрично-синім спалахом здавалося, ніби 20 тисяч мушкетів підхопили світло, відбиваючи назад громові блискавки війни, засліплюючи очі своєю яскравістю. Надійшов дощ затоплюючи світ у темряві, і все ж вони маршурували далі, мерехтячі у спалахах світла, електричне тіло синього, що хиталося до своєї остаточної долі. Він міг згадати звук їхніх голосів, пісні, що линули вниз по маршуруючих колонах, сміх, що плив з вечірнім повітрям, тріумфальний вигук, коли вони емчали до перемоги, пани Єрики, що підносилися до небес, стукіт барабанів в вдалині, Примарний клич горна, що ширяв над усім, коли нарешті настала ніч. Де вони зараз? Де ми? Він подивився вгору, як він це робив так часто, завжди думаючи, що вони десь там, за великим колесом, тепер затьмарені штормом чужена, чи стара країна в безпеці? Думав він. лінколен закінчував би свій термін, і пам'ять про його старого героя викликала сумну посмішку. Його другий термін скоро закінчиться, сподіваюся, над Сполученими Штатами, які були цілими. Стара країна. Ось як він думав про це тепер. Так само, як Ганс говорив про Прусію, Пет про Ірландію, Еміль про Угорщину. Проте це було інакше. Він пересадив щось від Америки суди, Сполучені Штати Рус. Вони називали це тепер. Вони ліпили це у спогад про дім. Принаймні, в лісах за Суздалем це певним чином відчувалося як дім, як мен, особливо взимку, коли величезні ліси були нерухомими і задрапіровані в кристалічно-білу мантію. Він міг відкинути все це, принаймні, в ті рідкісні моменти, коли він їздив на північ у ліс, щоб побути на самоті. Це було так схоже на землю, на якій він виріс, завалені валунами ліси, високі сосни, різкі скриженого вітру. «Боже, як я сумую за меном!» – сумно подумав він. Був час, коли він був не більше, ніж професором історії в Боудоні. У тихих, спокійних заводах життя, читаючи свої лекції, читаючи в бібліотеці, гуляючи по скелястих пляжах. І все ж завжди мріючи про щось більше. Це, він знав, була бути істориком, мріяти про те, що було, і уявляти, що якось колись можна зіграти таку роль. І коли йому запропонували епізодичну роль у величезній драмі війни, він кинувся до неї, ніколи не усвідомлюючи всього, що він залишить позаду. Здобувши свою мрію, він втратив мрію. Звичайно, я ніколи не міг собі уявити цього, подумав він із сумною посмішкою. «Остання подорож на борту Оквінкіта». Пробудження в цьому світі кошмарів. Дивно, тепер він виявив, що мріє, що якось усе це може повернутися, що він може прокинутися, ніби зіснув. Але тоді, розмірковував він, я б втратив усе. Кетлін, дитину, Еміля, Пета, Ганса, Кала і дивовижний імпульс влади, який дав мені цей світ, наче я один формував долю цілого народу. Але принаймні там... Перш ніж я пішов, я знав, що таке мир. Мир. Він обміркував це слово, дозволяючи йому плести крізь його розум. Понад два роки війни проти конфедератів і майже вдвічі дільше тут. Це залишало свій слід, хоча йому було ледь за сорок. Його волосся було пронизане сивиною, обличчя в змошках і складках. Він подумав про себе таким, яким він був за день до антитема, і тепер він здавався тоді дитиною, перш ніж побачити слона, як ветерани називали перший бій новобранця. Чи міг він коли-небудь бути таким молодим? Антітем, Фредерік Ізбеург, Геттісберг, Їнмочки відмірав імена, Глушина, Колхарбур, Пітер Селянське повстання, Перша Тугарська війна, Румська кампанія, морські битви перед Суздалем, невпинні сутички зимової кампанії в Шенандо Ахіллс і тепер наступна, якою б не було її ім'я, і в глибині душі він знав, що вона наближається. Він повернувся спиною до дощу і подивився на південь, до величезного відкритого степу, але в охоплених штормом туманах раннього світанку майже нічого не було видно. Але він знав, як це виглядало, величезні відкриті простори, які він знаходив смутно тривожними. Чи це було через землю, нескінченні, Низкі, хвилясті пагорби, які, здавалося, тривали вічно, такі чуї для того, хто був із Нової Англії. Чи це було через загрозу, яка, як він знав, чекала там, згортаючись у своїй силі, чекаючи, поки погода проясниться і з'явиться перша трава весни, перш ніж вона вдарить. Він знав, що вони йдуть, це було так само незаперечно, як схід криваво червоного сонця. Розвідувальні Дані, які приніс із собою гіркий і майже божевільний гамілкар зі своїх набігів аж до карфи, у відчайдушній спробі врятувати принаймні частину свого народу, підтверджували це. Біженці, які поверталися з ним, розповідали про невпинні приготування, леварні, що виготовляли гармати і ще більше гармат. Величезні навіси будувалися одразу по інший бік шенандо щоб розмістити літаючі машини. Орда перезимувала в Карфі. Майже чверті мільйона їхніх людей пішли в ями, коли Орда збирала свою силу. У мене маневрували протягом зими, практикуючись зі своєю новою зброєю, звільнені від боротьби проти бантах, які, як повідомлялося, навіть зараз рухалися далі на схід. Біженці також розповідали про бенкети, про сотні тисяч, яких привели до ямні різанини. Давня приказка, що лише двоє з десяти помруть для столів своїх господарів, давно втратила будь-яке значення, ніби мерки планували пожерти всіх людей на своєму шляху. «Вони йдуть», – усвідомив він, – «і цього разу це буде битва на смерть для одного чи іншого, це буде війна на знищення». Знаєш, Якби Еміль побачив тебе тут таким, він би помер від апоплексії. Ендрю обернувся назад у проливний дощ і побачив, як за ним стоїть Ганс Шудер з докором в очах. Ендрю нічого не сказав і відвернувся. Як гарячка? Запитав Ганс, підходячи, щоб стати поруч із ним. Все гаразд. Згадка про це змусила його усвідомити, наскільки хворим він все ще почувався. Незважаючи на прагнення до санітарії доктора Вайса, яке майже викорінило хворобу в Суздалі, ти все ще був реальністю в армійських таборах. Він боровся, щоб придушити Тремтіння. «Сину, чому б тобі не повернутися до своїх квартир, де тобі і місце? Поїзд скоро прибуде, і ти повинен відпочивати». Ендрю сумно посміхнувся і подивився на свого старого наставника. Темні очі Ганса Шудера дивилися на нього крізь обличчя, роздерте глибокими лініями, оточене бородою, що стала кушістою сірою. Ганс неспокійно посунувся, трохи оберігаючи праву ногу, нагадування про снайпера повстанців перед Колд Харбором. Вони обидва несли сувенір своєї професії, і на короку мить він відчув, ніби міг майже зігнути пальці своєї лівої руки. Примарна кінцівка. Називали це старі солдати. Хоча рука зникла трохи в вище ліктя, бували часи, коли він відчував, ніби вона все ще там. Він неуважно тягнувся, щоб торкнутися порожнього рукава, напівочікуючи, що давно втрачена кінцівка, похована під Геттісбергом, якимось чином повернулася з пилу іншого світу. Він відчув примус, але відштовхнув його. Не усвідомлюючи, що всі навколо нього знали, що коли він був занурений у думки, його права рука дрейфувала, щоб тримати заокруглений культяб. Він подивився назад на Ганса і слабко посміхнувся Хоча Ганс був командиром Суздальської армії, як і він, сержант-майор все ще носив знаки свого старого звання на потертому синьому піджаку, захованому тепер підтріснутим і старіючим пончо Ганс був з ним від початку, опікуючи його, навчаючи його справам командування і вбивства, а потім відступивши, щоб побачити, як чоловік, якого він створив, кує нову націю і пропонує надію на звільнення від сузеренітету Орд. «Мені просто потрібно було повітря. Гансе!» Нарешті сказав він, порушуючи тишу. «Я повернуся всередину через пару хвилин». Ганс понюхав вітер, як старий пес, що намагається вловити запах. Повертається на південний захід. Скоро буде дощ. Наймовірніше. До кінця дня значно потеплішає. Останній сніг сезону, я очікую, неуважно відповів Ендрю. Шторм налетів сильно попереднього пообідя, заставши всіх зненацька, ховаючи перші блідозелені натики весни і покриваючи світ товстим вихором важкого мокрого снігу. Він бажав, щоб все тривало вічно, покриваючи все покривалом настільки глибоким, щоб ні людина, ні кінь не могли рухатися. Кожен зайвий день давав їм лише трохи більше часу на підготовку. Але це вже було те, що він вважав би серединою квітня назад у мені. Цей шторм, найімовірніше, був останнім. Протягом місяця степ буде по коліна в траві. Найімовірніше, вона вже зелена по інший бік Шенандо-Ахіллєлс за 50 миль на південь, що було передовою заставою, за якою було царство Меркі. Лід на потомаку зламався два тижні тому. Він чув, як річка емчала густа і важка від брудного стоку весни. За сто ярдів униз по схилу вода хлюпала на краю передніх стрілецьких ям емчачи над кам'янистим дном броду. Він міг уявити позицію. Сам Бог знає. Він витратив досить місяців, дивлячись на неї. Це був перший брід. За сорок миль від моря річка протікала широка і глибока від цього місця аж до моря. Проте вся ця лінія також мала бути утримана, хоча на даний момент недостатньо укомплектована. Річка була повна мілин, що унеможливлювало маневрування броненостів, крім як у гирлі. Залиште її порожньою, і вони зможуть перебратися. Були повідомлення, що вони побудували сотні легких човнів, які могли б використовуватися для понтонних мостів. Сорок мильокопів і бастіонів мали бути збудовані вздовж цього сектору аж до моря. Праворуч від нього чи на шістдесят п'ять миль вгору в ліс, було ще дюжина бродів, кожен із яких був укріплений важкими фортифікаційними спорудами місцями в три лінії глибиною. До середини літа, однак ситуація змінилася б, якщо тільки не лило б щодня, про що він молився майже щоночі. Коли річка спадала, стаючи багнистим струмком протягом сухого літа, вся лінія майже до моря могла бути перейдена. Але до того часу до дії були б готові ще три корпуси, тоді як орда була б змушена розсіятися по широкій території, щоб прогодувати своїх верхових тварин, коли літні трави річали. У нас все ще будуть рейки, а у них ні, подумав він, ніби шукаючи внутрішнього заспокоєння. Рейки це наша єдина надія в цьому. Він міг намалювати лінію у своїй свідомості, що йде Ісус даля, до нійперського броду. Вниз по західному березі річки і залишає ліс через 30 миль на станції Глушина і йде прямо сюди. Потім лінія роздвоювалася, ідучи паралельно річці аж до моря і в протилежному напрямку йшла на північний захід уздовж річки до бастіону 110, розташованого майже на 10 миль назад у ліс. На бастіоні 100 інша залізнична колія йшла прямо назад на схід уздовж краю лісу на 10 миль, а потім повертала вгору широким шляхом, дорогою, яку використовували тугари аж до нейперського броду. Це було величезне коло рейок, понад 300 миль, поспішно прокладених протягом осені та зими. Стратегічна авантюра, яка поглинула понад 15 тисяч тонн легких десятифунтових рейок. А прямо попереду. Були Шенандуа Хілевс. О Шенандуа, я так хочу тебе побачити. Тужмо. Сніф, наймовірніше, був ще сильнішим назад удома, назад у Суздалі. Він міг уявити її біля каміна, годуючи Меді, Медісон, Медісон Бріджет, Орелікін, довге ім'я для п'ятнадцяти фунтів крикливої людяності, і думка про це наповнила його холодним, ниючим болем. Усе, що він хотів, це лягти біля печів вітальні, взяти цілий день набуття, окрім своєї доньки, Кетлін і тихої самотності. Він почав тремтіти. Сину, ходімо назад, поїзд скоро прибуде. Ендрю подивився на Ганса. Він деякий час не називав його сином. Це було смішно, але тепер це здавалося майже дивним. Ганс все ще був наставником баківською фігурою від самого початку. З Гансом поруч він ніс нещивну відповідальність за керування спочатку полком, а потім цілими військовими зусиллями. Він почувався далеким від молодого професора історії, який поїхав, широко розплющеними очима, як хлопчик, щоб побачити війну. Тепер було майже неможливо визначити себе як чи його сина. Ганс сумно посміхнувся. Знаєш, у мене ніколи не було власного сина. Занадто довго був одружений з армією, мабуть. Ендрю кивнув, нічого не кажучи. Я старію. Ендрю! Ми всі. Ні, це більше, ніж це. Я не кажу про ревматизм. Очі, які бачать не так гостро, хвору ногу. Просто я втомився. Тепер я знаю, що вони мають на увазі під старим солдатом. Він завагався на мить, дивлячись у вируючий туман. «У мене погане перечуття щодо цієї сину», – прошепотів він. Ганс подивився на Ендрю, ніби здивований своїм власним зізнанням. «Просто незважаючи на те, як сильно ми стараємося, вони продовжують нападати на нас. Щоразу вони сильніші, розумніші, наче цьому ніколи не буде кінця». Ендрю відчув внутрішнє тремтіння, крім холоду, крім слабкості від тифу. Ганс був скелею, на якій він побудував свою власну силу як лідера. І тепер скеля сувалася. Ганс замовк, ніби збентежений. Продовжуй, тихо сказав Ендрю, мені потрібно це почути. Я нічого не говорив місяцями, але тепер відчуваю потребу, перш ніж інші прийдуть на цю фінальну конференцію. «Ти знаєш, мені не подобалася ця ідея Потмакської лінії». «Мені шкода, чому ми не погодилися», – відповів Ендрю. Дебати були гіркими часом, коли вони почали планувати цю війну більше року тому. Першою метою було побудувати залізничну колію до Рум, у цьому вони були повністю згодні. Без зв'язку з Рум у них не було шансів вистояти проти Орд. Але Ганс хотів спробувати утримати Дніпро, хоча місцевість на північ від першого броду була кошмаром для будівництва залізничної колії для забезпечення підтримки. Вони провели нескінченні ночі, переглядаючи грубі карти, які розробили їхні знімальні групи. «Немає відступу, якщо Дніпро зазнає невдачі», – сперечався він. «Потомакський фронт на степу, місцевість для їхньої кінноти» відповів Ганс, фронт у стомель занадто довгий, щоб ми могли утримати його силою. Зрештою, йому довелося наказати це. Ганс голосно прокляв, але потім віддав честь і кинувся до виконання завдання. Це був перший раз за місяці, коли дебати знову виникли. Ми не можемо дозволити собі програти навіть одну битву, тоді як навіть якщо вони програють усю війну, вони все одно повернуться за більшим, Нарешті відповів Ганс, вимовляючи кожне слово повільно, ніби вони несли фактичну вагу і форму. Ми перемогли тугарів, і це ледь не знищило нас. Потім вони надсилають карфу, і ми виграємо це на волосок. Тепер ми знову стикаємося з ними. Скільки той Юрій сказав? Сорок уменов. Чотириста тисяч воїнів, озброєних, з понад чотирмастами польовими знарядами і, можливо... Двадцятма тисячами мушкетів Вони здатні літати Тоді як ми ще не підняли в повітря Жодного моторизованого корабля Першого разу це було проти луків і списів І вони ледне не взали нас Другого разу проти броненосів І тепер з майже втричі більшою силою Ніж у тугарів, артилерією Як у нас і тими проклятими літаючими машинами Він похитав головою і замовк Літаючі машини. Принаймні, сьогодні вони не будуть у повітрі. За останнім підрахунком їх було понад двадцять. Один був збитий, або, вірніше, що змусило його двигун зупинитися. Машина відлетіла далеко в степ між здалем і румом. І нарешті розбилася, коли сигароподібний мішок з водним, який підтримував двигун і відчік інженерів, спалахнув. Те, що вони змогли висіяти з уламків, було найбільш тривожним відкриттям зими. Перші люди, які наблизилися до обгорілої машини, захворіли протягом годин і померли протягом днів. На щастя, усвідомив Ендрю Фердюсон, інженерний геній, який так багато зробив, щоб врятувати їх усіх, не був поруч. Він проповз би по уламках, щоб дізнатися таємницю їхнього двигуна, який очевидно, міг літати днями без палива. Перш ніж він туди дістався, Еміль передав твердий наказ тримати його подалі і наказати поховати машину. Ще півдюжини померли, виконуючи цей наказ. Те, як вони отримали загадковий двигун, було загадкою. Він, очевидно, набагато випереджав усе, що їм вдалося створити протягом зими. Коли Фердюсон та кілька інших прийшли до його дому для вечірнього візиту, вони домовилися, що будь-яка тема, пов'язана з майбутньою війною, була заборонена на ніч. Це був вечір приємної розваги, спекуляцій про світ і про те, як він виник. Фердюсон зайшов так далеко, що припустив, що, можливо, тунель світла був машиною, проводячи порівняння з електрикою, що подорожує через телеграфні дроти. І якщо його спекуляція була правдивою, то хто його побудував? І якщо такі речі були приховані на цьому світі, до чого ще мерки могли мати доступ? Фердюсон підніме нас у повітря, тихо сказав Ендрю. Свист у вітер працює для інших, відповів Ганс. Нотка роздратування в його голосі, але мені не потрібне запевнення. Ендрю сперся на бік парапиту. Ганс приєднався до нього. Задумливо. Він повільно жував дорогоцінний шматочок тютюну і сплюнув через бік. Як? Чорт забирай. Ми вийдемо з цього. Прошепотів Ганс ніби до себе. Літаючи машини. Сказав Ендрю усвідомлюючи, що це лише невелика частина проблеми. Фердюсом працює над цією ідеєю калорійного двигуна. Ми будемо в повітрі протягом місяця. Я маю на увазі все. Ендрю відчув, як його потрясло. Ганс завжди був єдиним джерелом сели, тихого запевнення, що стоїть на задньому плані. Як найкращий з усіх можливих наставників, він спочатку навчав, а потім нарешті відійшов у бік, хоча він завжди був поруч, коли ти справді його потребував, хоча б для схвального кивка. Прокляття йому! Тихо подумав Ендрю, я потребую його зараз, а замість цього він потребує мене. Ми будемо битися з ними тут, на Потумакській лінії. У нас є початок лінії назад на станції Глушина, а потім, якщо буде потрібно, на самій річці Дніпро. Вони переважають нас принаймні шість до одного Ендрю і у них є мобільність коня Усі вони верхи, чого у нас немає Ти чув оцінку Джона Міни, відповів Ендрю Це 400 тисяч коней, яких треба годувати Принаймні 16 мільйонів фунтів трави на день Їхня проблема з фуражем буде кошмаром Чорт забирай, якби вони мали хоч якийсь глуст вони б вдарили цієї зими, прийшовши пішки, якщо потрібно, але принаймні в цьому вони передбачувані. Орда живе конем. Коли вони вдарять, це буде ураган, тихо сказав Ганс. Тепер я знаю, як почувалися конфедерати. Незалежно від того, скільки з нас вони вбили, ми продовжували наступати. Ми були однією з найгірше керованих армій в історії Маклеллан, Бернсайт – хукер, і все ж ми продовжували наступати. «Ти кажеш, що ми програємо цю», – відповів Ендрю, намагаючись приховати слабкість у своєму голосі. Ганс подивився на нього і втомлено посміхнувся. «Цього разу будь готовий до всього, сину. Будь готовий програти тут, у глушині, навіть суздаль. Будь готовий піти в ліс після того, як усе буде втрачено». Їм потрібно лише раз розбити цю армію, а у нас немає резервів. О, я знаю, що руми тренуються, але у них було лише шість місяців, і половина їхніх дивізій буде озброєна гладкоствольними, оскільки ми не можемо робити гвинтівки досить швидко. Ти справді віриш у це, чи не так? Тихо запитав Ендрю. Ганс, його риси обличчя стали жорсткими, підійшов ближче до Ендрю. «У тебе на чолі є дотик боїв», – сказав Ганс, – «бога-вбивці, який ніколи не знав поразки». «Можливо, смак поразки іноді корисний для людини, занадто багато перемоги робить його слабким у певних відношеннях». «Можливо, це те, як я тебе тренував. Я попереджаю тебе, що цього разу буде нелегко. Тобі доведеться думати». Як ніколи раніше, тому що якщо ця армія почне розпадатися, лише ти зможеш повернути її назад. Руси виснажені чотирма роками війни. У них не буде того самого широко розплющеного запалу, який був першого разу. Я думаю, мерки знатимуть це і зіграють на цьому. Ця війна буде пеклом. І ти говориш мені, що ти втратив надію. «Я просто занадто втомився від усього цього», – сказав Ганс. І коли він це зробив, Енді вперше справді усвідомив, що його друг старіє. У голосі сержанта був ледь помітний злам крихкості. «Знаєш, я думав, що на цей час я вже вийду на пенсію. Я думав поїхати на Захід, до Каліфорнії. Там була хороша земля, можливо, одружитися і відкрити бізнес, та вернути щось таке». Ендрю тихо засміявся. Ші. Ти, Крамар. Ти солдат Ганса, чорт забирай. Я думаю, ти був солдатом від початку історії, і через сто років ти все ще будеш ним. Ти вічний сержант. Ші. Я лише людина. Ендрю. Ші. Якості люди там. І Ендрю вказав позаду себе. Думають по-іншому, як про тебе, так і про мене. Ші. У цьому й проблема, Ендрю, я – ні. А я сам. Ти не можеш дозволити собі бути чимось іншим, ніж ти є. Для цього я тебе тренував, на це тебе кинула доля. Слабка втіха, прошепотів Ендрю. Моя робота більше не втішити тебе, ти поза цим. Покажи будь-яку кривкість у тому, що насувається, і все розпадеться. Боже. «Допоможи нам! Нам потрібно це від тебе!» «А ти, сержанте!» – прошепотів Ендрю. «До кого мені тепер звернутися?» – подумав він. «Його нутрощі оніміли!» «Де мені продовжувати знаходити свою силу?» «Я спробую!» – прошепотів Ганс. «Я буду з ухвалем!» «Я продовжуватиму стукати їхні голови, коли це буде потрібно!» «Я буду битися до останнього подиху, але цього разу, Ендрю, я починаю відчувати холодний озноб від їхнього наближення до нас і...» Його голос затив, коли він повернувся і подивився назад через парапет. Тонкий пронезливий звук свиска, заглушений штормом, порушив його думки і їм подивився на Ганса. «Це, мабуть, вони!» Він озирнувся на Ганса. Налетів гіркий порив вітру, заганяючи холодну никуводи йому за спину. Це змусило його тремтіти. Чорт забирай, сину, я вийшов сюди, щоб затягти тебе назад, перш ніж вони прибудуть. Тепер буде біда. Ганс потягнувся і з незграбною грубістю обійняв Ендрю за плече, відвертаючи його від окопів і назад у проливний шторм. Вихор парю закрутився з туману, наповнений вологим запахом диму від дерева. Як примарна тінь вогнедишного дракона, що виходить із минулого, двигун вийшов на вид, дзвони слабо джвеніли проти голосу шторму. Одразу за залізничною колією Ендрю міг побачити низький силует комплексу блока Геаусу, який слугував його польовим штабом. Це було погано освітлене і заповнене димом місця, і він спрямував натомість до єдиного пасажирського вагона за двигуном. За ним був ряд платформ, обтяжених 12-фунтовими польовими знарядами щойно з заводів. Шість платформ, навантажених 12-ма гарматами, їхніми ящиками для снарядів і передками, тижнева вартість лиття для Наполеонів. Чорт забирай, гармат просто недостатньо. Діставшись до вагона, Ім подивився на нього з прихильністю. Це був президентський вагон, покритий звичайним русським різьбленням по дереву. Його бік був прикрашений зображенням підписання конституції РУС у стилі Жільберта Стюарта. Він міг розгледіти себе в групі, стоячи поруч із калом, обидва трохи більші за життя. Більше, ніж життя ось у вони хочуть вірити. Діставшись до сходинок вагона, він піднявся, намагаючись контролювати слабкість у ногах. Двері над ним розчинилися. Гансе, що? Чорт забирай, ти робиш, дозволяючи йому бігати так. Доктор Вайесес, я цілком здатний сам про себе подбати, без того, щоб Ганс грав нянку. Якби не так, сердито пробучав Еміль, виходячи на платформу, щоб допомогти йому на борт. Ти блідий, як привид. Еміль притиснув свою руку до чола Ендрю і, голосно цокаючи, повів Ендрю у вагон, кидаючи холодний погляд до на ганса. Задушливе тепло кімнати було шоком, і він відчув, як на його чолі виступає піт. Його рука тремтіла, він почав незграбно возитися з гудзиками свого старого і зношеного армійського пальто. Хі, дозволь мені допомогти. Ендрю подивився вниз, коликав. Президент Каленка підійшов до нього, верхівка його циліндра лед на рівні очей. по одній руці на кожного з нас. Ми повинні впоратися з цим. Бадіро, сказав Кал, дивлячись в очі, Ендрю. У мене є пакунок листів від Кетлін. Останній вете існути мені в руку не більше чотирьох годин тому. Сказав Кал. Коли він спритно бав гудзики, поки Ганс допомагав Ендрю зняти промоклий від дощу вовняний піджак. Ендрю похмуро озирнувся і кивнув, вітаючи групу. Над головою, метушач з подаху вагона, він почув кроки телеграфіста, який підключався до лінії, а через секунди стуки телеграфного ключа в маленькому офісі в передній частині вагона, що відбивав сигнал з'єднання, відновлюючи комунікацію для цієї невеликої групи архітекторів людського опору проти невимірної могутності Орд. «Ти схуд, худ? Ендрю?» «Ну, ти, звичайно, сам небагато набрав. Ти товстоголовий ірландець, відповів Ендрю, змушуючи себе посміхнутися. Пет Одональ підійшов, хапаючи Ендрю за руку. Вони обидва оцінюючи подивилися один на одного. Одужання Пета від рани в живіт зайняло набагато більше часу, ніж очікувалося процес, якому не допомогло його прослизання, коли це було можливо, щоб порушити заборону Еміля на горілку. Був постійний наказ кожному власнику та вернився відмовляти в обслуговуванні. Наказ – який призвів до того, що принаймні один бар був розбитий вибухом менш ніж з приємного характеру Пета, коли йому відмовили в міцному напої. «Ти змусив нас хвилюватися, друже», – сказав Пет, допомагаючи Ендрю до конференц-столу в передньому кінці вагона. «Цей проклятий лікар», – їм подивився на Еміля, – «не дозволяв нікому з нас прийти до тебе». «Карантин служить двом цілям», – захисно відповів Еміль. Щоб не допустити поширення хвороби і захистити пацієнта від незграбних відвідувачів, які мацають його і дихають своїм напоєним диханням у його присутності. Пет пробурмотів доброзичливе прокляття в бік Еміля і обійшов стіл, щоб знову сісти на своє місце. Ендрю озирнувся на решту усміхненої групи Джоне, як родина. Добре, сер, перша дитина на підході. Джон Міна сказав слово буденно. Так, як він завжди говорив про все, що виходило за межі його роботи як секретаря торгівлі та промисловості, логістичного генія, що стояв за організацією промислової держави для підтримки сучасної армії. Дмитре, як справи в Румі? Старий солдат, начальник штабу армії Румського альянсу Вінсента Готорна, статутно витягнувся, навіть коли Ендрю жестом показав йому розслабитися. «Наскільки можна очікувати, сир?» – відповів він, його голос був трохи занадто гучний. Пет хмикнув і подивився на сиву волосого Руса, який пішов рядовим добровольцем в оригінальну роту Готорна і піднявся до високого становища разом з молодим квакером. Ти звучиш як артилерист, Дмитре – трохи глухий і гучноголосий. Дмитро посміхнувся і нічого не сказав. Поруч із Дмитром був Юлій із Граки, колишній раб домогосподарства Маркуса, а тепер консул Плебейської ради. Ендрю посміхнувся чоловікові, який озернувся трохи ні влад. Це була хороша політика Маркуса – відправити цього чоловіка як посередника. Натто багато треба було зробити в Румі, щоб пощадити або його, або Вінсента, і вигляд колишнього раба, що представляє Рум, був підбадурливим. Двопалатний уряд Руму, сенат для патрицієв і палата для плебеїв, був менш задовільним для радикальних республіканських елементів Руму та Русів, але план Вінсента усвідомив Ендрю, був найкращим для швидкого переходу до статусу військового надзвичайного стану, закладаючи основу для того, що буде пізніше, якщо вони взагалі протримаються. Вінсент стверджував, що економічна революція індустріалізму незабаром зробить клас патрицієв майже застарілим, приблизно так само, як палата лордів атрофувалася в Англії. Хоча Юлій все ще був повним новачком – якому бракувало набагато більш хитрої майстерності Кала, їм навчиться досить скоро. Але на час теперішньої військової надзвичайної ситуації було очевидно, що Кал і Маркус матимуть майже диктаторські повноваження, причому чому Енді визнавався вищим за них у всіх військових справах. Він помітив цікаву річ, яку створили його люди. Він завжди відмовлявся підвищувати себе, Вважаючи це дурною марнославністю, тоді як Ганс, Пет, Вінсент і понад сорок інших були підвищені до бригадного генерала або вище його наказами. Проте він все ще був полковником. Але останнім часом вони обійшли це за його спиною. Були, безперечно, підполковники, але, якщо підвищували до командування полком, Ганс залишав звання чоловіка таким самим поки він не піднявся до командування бригадою і не отримав свою першу зірку як бригадир. У всій валенії тепер був лише один полковник. Тож звання полковника, подобалося це чи ні, було змінено на найвищий ранг. Ендрю подивився на Бульфінча, який мав пов'язку на оці, як старий пірат. Хлопець повністю оговтався від свого жахливого поранення в битві Святого Григорія як тепер називали велику зустріч між двома флотами, посилаючись на місцеву назву Мису, біля якого зіткнулися два флоти. Він змушений був визнати, що, хоча рана була жахливою, вона зробила з хлопчачого лейтенанта майже гультяйського вигляду персонажа, який мав більш ніж достатньо клопоту з русскими дівчатами, які, здавалося, гічно слідували за молодим адміралом флоту. «Здається!» Майже всі ми заробили одну-дві рани у своїй професії, сухо подумав Ендрю. Поруч із ним був отець Касмар, і верховний суддя, загорнутий у простий чорні ряси без прикрас і киваючи усмішкою. Ваше здоров'я покращується. Дякую. Отче, я почуваюся краще. Коли прийшла звіска про вашу хворобу, схвально сказав Кал. Отець щодня відправляв високу месу за ваше одужання. «Ваші молитви принесли мені свою силу», – відкрито відповів Ендрю. «Чесно кажучи, це була молитва за всіх нас, бо без вас, мій дорогий друже, ми були б справді втрачені». Ендрю не відповів, як завжди, не в змозі сказати щось у відповідь на таке твердження. У дальньому куку кімнати Ендрю побачив Чака Фердюсона, поруч із ним Джека Петрачі. «Молодий інженер». Рушійна сила стількох технологічних інновацій, був, як завжди, ясно оким, ніби готовий викинути на них ще більше чудес. Він згадав молодого Чака таким, яким він був у перші дні війни, старої війни з армією Потмака. Він відчував, що чоловік був найменш схожим на хорошого солдата. Найчастіше він був на лікарняному – одужуючи від чергового нападу однієї з незліченої кількості табірних хвороб. Коли не в госпіталі, він тягнувся на марші, і до кінця дня, найчастіше, сержант Баррі або хтось інший, ніж його мушкет. І все ж він завзато відмовлявся кидати. Більше ніж одного разу Ендрю пропонував йому місце в тилу з квартиромейстерською частиною, і Чак завжди обурено відповідав, що він зробить свою справу. «Слава Богу! Він залишився і вижив», – подумав Ендрю, коли посміхався солдатові, який, відколи прийшов у цей світ, не вистрілив жодного разу зі злості, але зробив більше, ніж, можливо, вони всі разом узяті, щоб рятувати їх від бенкетних ям ворога. Нарешті був Гамілкар, який, здавалося, майже стояв у тіні. Каллі і Ганс голосно заперечували його присутність, але Ендрю наполів. Лише сім місяців тому цей чоловік був ворогом, який ледь не переміг їв. І все ж тепер він міг бути одним із ключів до перемоги. Майже сорок тисяч карфагенян були переселені до Суздаля, оселяючись уздовж узбережжя на кордоні між Республікою Тарумом. Їхні набіги назад на свою батьківщину, щоб врятувати свій народ, були постійним утиском ворога і цінним джерелом інформації. Він хотів, щоб Гамілкар повністю усвідомив, що його народ приймають до Альянсу, що технічно Карфа тепер вважається союзним містом під ворожою окупацією. Звичайно, якби прийшов Маркус, це було б неможливо, настільки глибока була ворожнеча між Румом та її колишнім ворогом. Хоча ненавист Гамілкара до мерки тепер була очевидною, Ендрю достеменно знав, що знання руської мови чоловіка було в кращому випаку рудиментарним. І він не буде присутній після цієї початкової сесії, коли карти та інша секретна інформація будуть викладені на стіл. «Панове, у нас попереду довді пару днів», – тихо сказав Ендрю, – «то спочнімо». Він вдачно кивнув молодому стюарду, який вийшов із крихітного камбуза поруч із телеграфним офісом, несучи тацю з важкими глиняними кухлями, Наповненим традиційним руським напоєм темного запашного чаю. а Стюарт подивився на Еміля, який схвально кивнув, перш ніж поставити кухоль перед Ендрю. Нарешті, зійшовши з того проклятого бульйону, зітхнув Ендрю. Просто будь обережний, відповів Еміль. Не надто багато. І обов'язково щось з'їж і з ним. Ендрю не відчував потреби сперечатися з лікарем оскільки другий Стюарт поклав дерев'яну та цю хлібом, щедро намазаним товстим шаром свіжого сиру. Це було рідкісне задоволення для русів, оскільки Перша війна вбила більшу частину їхньої худоби, яка через три роки лише починала відновлювати свою чисельність. Кал завжди вважав обов'язком накривати стіл, який був не кращим, ніж той, яким насолоджувалися звичайні працюючі сім'ї русів, і більше ніж одного разу Ендрю знаходив на своїй таріці лише хліб із маслом, що межувало з прогірклим. Це запобігає тому, щоб ми стали боярам, нагадував їм кав. Це також, чорт забирай, хороша політика, усвідомив Ендрю. Ендрю обхопив рукою кухоль, дозволяючи теплу просучитися, і, піднішаючи його до губ, зробив ковток, Посмішки задоволення перетнула його обличчя. Це був перший чай, який він скуштував майже за місяць. Це був його другий напад тифу, і цього разу він наполовину вірив, що він його вб'є. Він зробив ще один довгий ковток, чай пробудив його почуття. Поставивши кухоль, він озирнувся навколо столу Джоне, чому б тобі не почати з огляду речей? Джон міна розкрив папку і подивився на групу. Папери в його руці насправді не були потрібні, бо факти і цифри танцювали в його розумі, не припиняючись. Виробництво дещо сповільнюється. Це те, про що ми говорили раніше. Моральний дух падає. Це було майже три роки безперервно і дві великі війни, а третє на підході. Для початку наш рівень захворюваності зріс. Цього слід було очікувати взимку, майже захисно сказав Еміль, і все ж набагато менше, ніж якби ми не встановили чисту воду і каналізацію. «Ніхто не сумнівається у ваших зусиллях, докторе», – м'яко сказав Кал. «Ми не змогли б досягти того, що маємо без вашої роботи». «Я просто вказував на факт», – відповів Джон. «Нічого більше, докторе». Еміль нічого не сказав. Але Ендрю бачив, що його старий друг якось приймав хворобу як особисту образу. Для артилерії у нас є 310 легких 4-фунтових гармат, 120 12-фунтових наполеонів і 12 гармат нових 10-фунтових нарізних паротів, що стріляють ударними снарядами. Для флоту та берегової оборони у нас є 42 75-фунтових коронади, 20 довгих 75-фунтових, Захоплені гармати з флоту Кромвеля і 54-фунтових, встановлених на вертлюгах для галер. Ми встановили 64-фунтових і дужину наполеонів на лафетах з високим піднесенням, щоб використовувати протиповітряних куль. У крайньому разі ми могли б перестановити їх для наземної роботи. Ми виготовляємо трохи менше 200 гвинтівок типу «Спрінгфілд» на день – і ще 200 гладкоствольних старої кремінної різновиди на старій складальній лінії ВРУС. Румські заводи лише починають виготовляти пару дюжин гладкоствольних на день і дві чотирифунтові гармати на тиждень. Це справді має зрости протягом наступного місяця. Загалом трохи менше 20 тисяч ударних гвинтівок, що стріляють нашими старими 58 каліберними кулями Мін'є, ще 40 тисяч кремінних рушниць, перероблених на 69 калібрних гвинтівки Мін'є і 30 тисяч гладкоствольних кремінних рушниць. І якби ми не втратили майже 8 тисяч рушниць у морських битвах, ми були б у набагато кращій формі. це непогано», – сказав Кал. «Достатньо для 16 дивізій». П'яте з третиною корпусів, разом із гарнізонними військами та ополченням домашньої гвардії. Проте, це залишить нам лише 10 дивізій для цього фронту, відповів Ендрю. Нам потрібно тримати повний корпус із трьох дивізій, розквартирований у Румі, на випадок, якщо вони вдарять з того напрямку, і корпус у резерві всуздалі, щоб рухатися або на схід, або на захід. Це шістдесят тисяч чоловік на 100 миль фронту. Вони все одно переважатимуть нас майже шість до одного тут. Ще один місяць дасть нам ще один корпус, відповів Джон. Ледве навчений, втрутився Ганс, і він подивився на Дмитра. У нас майже сорок тисяч чоловік на навчанні, сказав Дмитро. Не більше десяти тисяч мають зброю на даний момент польові батареї практикуються з колодами встановленими на возах. «Пройде принаймні два місяці. Перш, ніж сомий корпус зможе бути відправлений». «Хі!» «Вони не дадуть нам час. Ми чули повідомлення від Гамілкара», сказав Ендрю, киваючи на командира Карфи, який, хоча й вивчив трохи рускуї, запитально повернувся до свого перекладача при згадці його імені. «Протягом місяця Кульгаво сказав Гамілкар рускою», коли коні зможуть їсти траву тут? Вони поїдуть одразу після наступного місячного бенкету. Місяч їзди нової трави. Вони називають це. При згадці про місячний бенкет група затихла. Кожен тепер знав деталі, розказані Юрієм Ендрю. Ендрю подивився на Гамілкара. Можливо, 50 тисяч його народу помруть чиєї ночі. У них є ці прокляті повітряні машини – щоб стежити за нами, а у нас немає, сказав Пет, нукаючиркуть в його голосі. Ми повернемося до цього пізніше, сказав Ендрю, усвідомлюючи, що Чак і Джек отримували набагато більше, ніж їхня справедлива частка критики з цього приводу. Вони стали самовпевненими, очікуючи мати технічну перевагу над своїми опонентами, і той факт, що Воров зміг запустити повітряні кулі, які могли не тільки літати, але й подорожувати за бажанням у будь-якому напрямку залишив їх усіх у стані шоку. Протягом зими, коли погода була гарною і вітер вщухав, повітряні машини мерки, потворні сигароподібні судна роуміли небом за бажанням, спостерігаючи за будівництвом укріплень і неодноразово бомбардуючи Суздаль. Перша атака, лише через день після перемоги над Оквінкітом, перетворила на руїни пороховий завод і неодноразові повітряні напади, хоча й більше були неприємністю, ніж серйозною загрозою, справили приголомшливий вплив на моральний дух русів, колишні селяни дивилися на машини «Меркіс». «Жах-0М». Два рейди досягли навіть Руму, бомбардуючи військовоморську морську «Верф» і підпалюючи довгий ляд дорогоцінних товарних вагонів дощем невеликих снарядів, які горіли, а не вибухали. Ендрю відкинувся на стільці і подивився на карту Потомакського фронту, розкладену на столі. Яка ситуація у вашому відділі? запитав Ендрю, дивлячись назад на Джона. Раціони це легка частина, слава Богу. Урожай минулої осені був кращим, ніж очікувалося. Боб Флетчер робив чудеса, як квартирмейстер для армії. У нас є стовідсотковий запас солоної яловичини. Свинини і навіть того проклятого китового м'яса, яке так люблять руми, запасено для армії. Є достатньо сухарів на рік. По всьому русу запаси хороші аж до часу збору врожаю. Поки ми залишаємося поблизу залізничної колії, ми в досить хорошому транспортному стані. Станом на сьогоднішній ранок у нас є 68 локомотивів і трохи менше 700 вагонів. Ми можемо перевести два корпуси звідси до руму і назад без особливої затримки. Наш резервний корпус на цьому фронті має готові всі поїзди, і транспорт для двох інших корпусів можна швидко підтягнути. Наш запас мідного дроту хороший, як і цинку для водню, і свинцю достатньо. Ми перейшли на переупаковку залізних кулькових патронів, які були змушені виробляти минулої осені, і замінюємо їх свинцевими набовами. «Запасні балки для всіх основних мостів на місці, і ми зробили кілька попередньо нарізаних секцій для аварійного ремонту на лініях. Нестача все ще дошкуляє нам у чавуні та сталі. Рейки майже ще теплі, коли їх укладають. Прецизійні інструменти, особливо для створення зброєвого центру в румі, дефіцитні, а чоловіків, щоб їх робити, ще менше». «Це літра все ще є вузьким місцем для пороху. Ми перевернули кожну гноюву яму та вуличний туалет у рус. Якби не рум, ми б закінчили. Чи є якийсь спосіб підвищити виробництво наших мушкетів?» запитав Ганс, повертаючи розмову до її початкової відправної точки. Джон похитав головою. «Ми розпочинали роботи в румі. Можливо, Наприкінці місяця там буде до 75 на день. Пам'ятай, що безпосередньо перед Тугарською війною ми робили лише 100 на день. Проблема в тому, що у нас було 3 роки, щоб навчити наших робітників тут, але ми починаємо з нуля з Румами. Це стара проблема. Ми могли б відрядити більше людей з РУС, щоб поїхати до Руму навчати цих людей, але це шкодить нашому виробництву тут. Тоді як знадобляться місяці, щоб надолужити втрату і вийти в плюс. Чи можемо ми виділити ще людей з наших власних фабрик? запитав кал. Ми вже відправили 200 для навчання румів, відповів Джон. Забери ще, і виробництво тут паде ще більше. Ендю подивився на кала, який тихо сидів, неуважно перебираючи в на своїй курці, звичка, яку він мав. Коли приймав рішення, діжлі ще 50, тихо сказав Кал, піднявши руку, щоб зупинити будь-які заперечення від Джона. Юлій, слухаючи переклад Дмитра, кивнув на знак подяки. Це частина гри Альянсу, усвідомив Ендрю, вони втратять пару сотень одиниць зброї на тиждень на цьому кінці, але сподіваюся повернуться на іншому боці. Чи можемо ми взяти чоловіків із спеціалізованих збройових зон? Запитав Джон. Він подивився на Чака, який одразу заворушився, ніби готовий кинутися на захист того, що було ще одним із його улюблених проєктів. Вони можуть здаватися марною тратою зараз, сердито сказав Чак. Але саме завдяки таким речам ми можемо отримати перевагу. Який прогрес ти можеш показати? Тихо запитав Ендрю. У мене зараз працює півдужини з них. Генерал Готон запропонував, щоб ми зробили кілька снайперських гвинтівок Вітворта. Ті вже в стадії будівництва. Перша була закінчена два дні тому. Я приніс одну з собою, якщо хочеш її побачити. Ендрю кивнув на знак згоди без коментарів. Чак підійшов до зброєвої шафи, розташованої біля стіни, Відкрив її, витягнувши довгий шкіряний футляр. Майже любовно, Фердюсон поклав футляр на стіл, відкрив кришку і витягнув зброю. Пролунав свисхвалення від Пета, і Ганс піднявся зі свого стільця, щоб підійти ближче. «У нас не було жодного оригіналу, на який можна було б спиратися», – сказав Чак, майже вибачаючись. «Чудова робота!» Прошепотів Ганс, прострагаючи руку, а потім подивившись на Чака, який, посміхаючи, скивнув на знак згоди. Ганс підняв довгоствольну зброю. «Страшенно важка. Трохи більше двадцяти п'яти фунтів», – відповів Чак. «Рушниця майже п'ять з половиною футів завдовжки, ствол викований з нашої найкращої сталі. У неї шестигранний канал ствола». «Що?» запитав Кал, дивлячись на рушницю з певною нервовою цікавістю. Чак поманив рушницю, яку Ганс неохоче віддав. Він поклав рушницю назад на стіл. Ствол був спрямований уздовж столу, щоб Кал міг побачити. Внутрішня частина ствола не кругла, вона шестигранна. Повернувшись до зброєвого футляра, він витягнув витончено виготовлену за велику короку для патронів з чорної шкіри. Відкривши її, він зламав паперову печатку і витягнув одну кулю, схожу на довгий болт, тупу на обох кінцях, шестигранну, боки якої були розташовані під дуже невеликим кутом до довгої осі кулі. Це була найважча частина роботи. Нам довелося вирізати ствол ідеально, шість сторін, з тугим обертанням, трохи більше, ніж один і пів оберту по його довжині. Куля 45 калібру. І понад півтора дуйма завдовжки мала бути відлита так само, підганяючись до майже тисячної часки дюйма. Це найкраща прецизійна робота, яку ми коли-небудь робили. П'ятдесят кваліфікованих робітників протягом чотирьох місяців, щоб виготовити лише цю першу рушницю, холодно пирхнув Джон. «Ми багато чого навчилися під час виготовлення», – захисно відповів Чак. Це навчило 50 робітників стати прецизійними майстрами і інструментальниками, не схожими на тих, кого ми навчали досі. «Багато користі від цього буде протягом наступних 60 днів», – заперечив Джон. «Яка дальність?» – тихо запитав Ендрю. «Нам ще треба навчити, кого справді добре з нею поводитися», – відповів Чак. Він вказав на телескоп, встановлений по всій довжині ствола. Це все ще потребує регулювання. Укладання шовкових ниток для перехрестя було диявольською роботою. Я розробив прицільний калібр, щоб допомогти людині оцінювати відстан. Потім ми повинні навчити його, як коригувати на вітер і навіть на те, чи вологий день. Знадобиться час. Першність ця красуня буде зіставлена з кимось, хто справді знає, як нею користуватися. «Ще в нашій старій війні», – сказав Ганс. Я чув про снайпера, який звалив генерала повстанців на милю однією з таких речей. Старого дядька Джона Саджвіка, командира Шостого корпусу, влучив у голову на восьмистах ярдах снайпер повстанців, використовуючи одну з таких, сказав Пет, дивлячись на рушницю зі схваленням. Це буде чортівня, як добре проти атакуючої орди, коли знадобиться п'ять хвилин, щоб зарядити цю прокляту річ назад. Відповів Джон. Розточування шестигранного ствола – це кривава трата людей і часу. Ендрю подивився на Джона. Я сказав йому спробувати півроку тому. Тихо сказав Ендрю. Не все виходить, але це все ще варте ризику. Хочеш продовжити це? Запитав Джон. Ендрю довго дивився на зброю. Скільки у вас на лінії? Це була індивідуальна робота, сер, «Лінії ще немає. Лише ще дві закінчені з цією, але вони не такі хороші. Притримайте їх поки що», – тихо сказав він. «Ви зробили хорошу роботу, але якщо один із ваших добре навчених людей може навчити 50 руман виготовляти мушкити, це допоможе набагато більше. Ось, звідки ми візьмемо людей, щоб відправити до Маркуса?» Чак нічого не сказав, ніби бажаючи приберегти свої аргументи для пізніших суперечок. «Що ще у тебе є для мене у твоєму звіті?» Запитав Ендрю, знаючи, що десь має бути сюрприз, інакше це не було б типовим зусиллям Чака. «Ми закінчили робити форми з карабіна Шарпа, сержанта Шудера і машини, щоб їх фрезерувати». Ще через три місяці я міг би почати виготовляти невелику партію карабінів із сказаним заряджанням на основі моделі. І що ще? У нас щомісяця виходить сотня револьверів для наших офіцерів. Вони майже такі ж хороші, як наші власні кольти. Боже, милостивий, сер, я стрибаю через патенти, як навіжений тут. Він тихенько засміявся. Розкажи йому про ті прокляті гатлінги. Різко сказав Джон, «Гать лінги», запитав Ендрю, кидаючи загадковий погляд на Чака, який сердито подивився на Джона. «Містер Фердюсон, я не пригадую цього в жодній із наших розмов». «Я хотів, сер, але ви постійно казали дотримуватися основ, і Джон тут не давав мені вставити слово щоразу, коли я хотів це підняти». «Я твій безпосередній начальник», різко відповів Джон і одразу Ендрю побачив, що між ними виникла неприязнь щодо цього питання. Коли вони вперше почали будувати свою армію, полк за полком, контакт був набагато ближчим і набагато інтимнішим. Але тепер кількість збільшилася за межі їхніх найсміливіших мрій три роки тому. Було мобілізовано понад 150 полків – і ще 60 заплановано протягом наступних двох місяців, оскільки людські ресурси Руму закінчували навчання і ставали на лінійні підрозділи. Система ставала надто складною, щоб він коли-небудь міг стежити за всім. «Продовжуй і поясни це, Чаку!» Нарешті тихо сказав Ендрю, подивившись на Джона, щоб гамувати будь-яку скаргу. «Ну, сер, я думаю, це чудова ідея!» Захоплено сказав Чак. Тепер я ніколи не бачив жодного з них. Я не думаю, що хтось із нас бачив, але цей проклятий божевільний дантест у індіані зробив ці штуки, і я пам'ятаю, як генерал Батлер навіть привіз пару, щоб використовувати під час Петерсбеурської кампанії. Тож я почав робити кілька ескізів. Це досить проста зброя. Шість стволів, які обертаються колінчастим валом, як гігантський револьвер. Кожен ствол має свій казинник, і коли він повертається, казинник відкривається і отримує патрон з магазину боєприпасів. Індивідуальний ствол і казинник продовжують обертатися, і коли вони це роблять, куляков зає на місце, затвор закривається за нею. Кулачок відбиває ударник, коли ствол знаходиться внизу, а потім, коли він повертається вгору, казинник відкривається і витрачена її викидається. Ручний завод. Він може випускати пару сотень патронів на хвилину. Чак озирнувся по маленькій кімнаті, і його зустріла тиша. Ендрю заінтригувала ця ідея. Це було те, про що він чув, але насправді ніколи не розглядав. У нас і так нестача боєприпасів. Це всього 150 патронів на людину. Ми можемо спалити це у двох великих боях, і тоді ми вийдемо з ладу, втрутився Джон. Ми втратили чертівню багато наших запасів у кампанії минулого літа, набагато більше, коли був розбомблений пороховий завод, і ти говориш про одну машину, яка спалює за десять хвилин залпову у силу цілої бригади. Це концентрована вогнева міць, відповів Чак. Розкажи йому решту, різко сказав Джон. Чак завагався. Продовжуй, містер Фердюсон. Ти знаєш... Я підтримував тебе майже у всьому іншому. «Ну, я почав думати, сер, ти завжди думаєш», сказав Пет посмішкою, яка викликала хвилю схвального сміху навколо столу. Чак посміхнувся на знак визнання. «Паровий привіт, сер, це природно. Візьміть гармату до восьми або дев'яти стволів, щоб витримати тепло швидкого вогню, підключіть кривошип до парового двигуна» І я міг би розігнати його до пару тисяч патронів на хвилину. І я думав про це в контексті ворожих повітряних куль. Звичайно, ми стріляли по них, ми навіть пробили одну гарматним пострілом, але вона все ще змогла повернутися додому. З паровою гарматою Гатлінга ми могли б розірвати ту річ за лічені секунди. Проти атаки Орди вона розірве їх на шмаки на шестистах ярдах. Ендрю подивився назад на Джона, який хитав головою на знак незгоди. «Недосажні мрії», – відповів Джон. «Я хотів би повірити в це, Фердюсоне, але ти не згадав, що ти говориш про мідний патрон, патрон кінцевого займання. Уся наша нітрат срібла і гримуча ртуть у ударні капсули для гвинтівок Спрінгфілд і боєприпасів для револьверів». Ти говориш про сотні тисяч патронів, і Орда буде на нас менш ніж за 30 днів. Ти хочеш відволікти сотні робітників на проєкт, який навіть не побачить світла до кінця цього року в кращому разі. Багато висококваліфікованих людей потрібні в іншому місці. Принаймні, дозвольте мені спробувати. У нас немає часу, Чаку, неохоче сказав Ендрю. Він побачив спалах гніву з боку Чака, спрямований на Джона, але не було можливості обійти поточну кризу. Тисяча гармат зараз була б куди ціннішою, ніж усі гармати Гатлінга у світі через рік. Ми могли б виставити армію в чверть мільйона чоловік, якби у нас була лише зброя. А у нас її немає, тихо сказав він, дивлячись у вікно, де шторм повністю перейшов у дощ. Це закрито, Чаку, тихо сказав Ендрю. Але чи є у тебе ще щось? Тільки ідея ракети, але Джон не в захваті і від неї. Він просто виконує свою роботу, Чаку, заспокійливо сказав Кал. Ми беремо участь у гонці, і генерал Міне відповідає за логістичну підтримку. Якщо у мене не буде запасів, які нам потрібні, особливо зброї, це буде його шия. Це будуть наші всі шиї. Ти зробив багато чудес, і після того, як ми виграємо цю війну, я пошукаю ще. Тепер розкажи мені про цю ракетну штуку. Просто я почав думати. Ми знаємо, що вони роблять артилерію, і багато її. У нас буде десь близько 400 гармат, коли ця війна почнеться. Якщо що, то проблема не в гарматах, а а в тому, щоб отримати достатньо коней, щоб пересувати їх і їхні боєприпасні передки. Батарея з 64-фунтових гармат потребує 18 коней. Батарея з 12-фунтових наполеонів або нових 3-дюймових потребує понад 100 коней. Ось де велика нестача. Ракети могли б дати нам перевагу. Це жахливі речі, втрутився Пет. Ще на початку війни деяким хлопцям із 24 її Нью-Йоркської батареї їх дали. У них були диявольські часи. Ці прокляті штуки не могли влучити в широку сторону сараю, і час від часу демонічні речі поверталися і йшли прямо назад на наші власні лінії. «Я знаю це», – поспішно відповів Чак. «Але ми не будемо стріляти в сарай, це буде вся проклята орда». Я припускав, що ми зробимо їх довжиною близько трьох фудів, і шість дюймів у діаметрі. Вони важитимуть близько 20 фунтів кожна з 10-фунтовим вибуховим сферичним снарядом. Вона повинна мати дальність майже 3000 ярдів. Перевага величезна, коли справа доходить до ваги. Наполеон зі своїм передком важить понад тонну. Ми могли б завантажити 100 ракет на візок за ту саму вагу. Вистрілі це в умен. «І ви обов'язково влучите в щось. А ті, що повертаються?» – запитав Пет. «Ми пригинаємося», – тихо сказав Чак. Пет похитав головою. Ендрю подивився на свого начальника артилерії, поступаючись йому в рішенні. «Легко сказати, але на тебе ніколи не поверталася одна з них». Чак трохи наїжачився. Я був в атаці під Фредеріки з Беургом і Колхарбором, сер, тихо сказав він, я знаю, як це стикатися з ворожим артилерійським вогнем. Навіть якщо один із десяти повернеться до нас, інші дев'яносто відсотків створять пекло для ворога. Знаєш, хлопче, ти, можливо, маєш щось неохоче, сказав Пет, Чак очікувально подивився на Ендрю. Ти вже пробував якісь, запитав Ганс. Чак кивнув. «І?» Ну, сер, вона ніби вирвалася від нас. Підірвав вуличний туалет за п'ятсот ярдів позаду нас. Прекрасний постріл. Втрутився Джек Петрачі. «Дякую за допомогу Джеку». Тихо пробурмотів Чак. Ендрю похитав головою, тихо сміючись. «Тоді вперед, подивіться, що ви можете придумати». «Але я хочу щось, що може принаймні влучити в широкий бік сараю, і в той, у який ти цілися». «Це п'ятнадцять фунтів пороху на постріл», – відповів Джон. «Це коштує сім набоїв Наполеона». «Я думаю, ми можемо виділити пару сотень фунтів для початку», – сказав Ендрю. Зосередитися на цьому, нехай револьвери виготовляються» але карабіни, снайперські рушниці та гармати Гатлінга відкладаються. «Тепер до повітряних кораблів», – запитав Кау. Ендрю кивнув на знак згоди. Чак нервово прокашлявся. «Ми побудували три великі ангари в лісі на північ від Руму, щоб розмістити їх. Поки що мерки не літали поблизу тієї області. Якщо вони схоплять нас на землі на цьому етапі – один смолоскип, скинутий з повітря, покінчить з нами. У нас готово три мішки, і ще чотири будуються в румі. Проблема все ще в двигуні. А як щодо їхнього? Запитав Кал. Чак похитав головою. Він закопаний там, де впав. І ти не сунув носа туди? Запитав Ендрю. Я зацікавлений, але не настільки божевільний. Тихо сказав Чак. Там мала бути якась отрута, втрутився Еміль. Ми отримали одне повідомлення, що кілька мерків, які раніше літали на тому кораблі, жахливо померли, спочатку випало волоса. Ті двоє мерки, що відповзли від уламків, блювали кров'ю, і кожен із наших людей, хто підійшов до машини після того, як вона розбилася, захворів, причому шестеро з них тепер мертві. Те саме, що й у мерки Випадіння волосся, блювання кров'ю. Бідні хлопці, які її закопали, деякі з них досі в госпіталі або у своїх могилах. Ту прокляту річ закопали, і нехай вона там і залишається. Різко сказав отець Касмар. Це прокляте диявольське знарядя. Я не буду з цим сперечатися, відповів Чак. Це було просто везіння. Усвідомив Ендрю, що корабель впав далеко в сільській місцевості, і що наслідки того, що було всередині, стали відомі до того, як Фердюсон дістався до нього, хоча смерті селян, тим не менш, були трагічними. Еміль теоретизував, що це може бути якесь отруєння мишяком, пояснюючи випадіння волоса та блювання але чому миш як має бути захований всередині машини, яка без будь-якого видимого джерела палива могла живити повітряній кулі мерки по небу? Сила, яку вони використовували, була величезною, і вона виходила з двигуна, який, як повідомляється, могла підняти одна людина. Як скоро ми будемо літати? Чак подивився на Джека, ніби шукаючи підтримки. Я не впевнений. Все залежить від двигуна. Вага, це все. Можливо, тобі слід було дотримуватися перевіреного дизайну? запитав Ендрю. Сер, ми б ніколи не підняли в повітря щось ефективне. Паровий двигун важить чортів небагато, і не тільки двигун, але й вода та вугілля разом з ним. Калорійний двигун ось шлях. Еріксон побудував один майже тридцять років тому. Замість води він працює на перегрітому повітрі. Це одразу знижує багато ваги. Ми придумали, як кип'ятити олію, яку знайшли в провінції Капріум, і перетворювати її на форму вугільної олії. Я думаю, це як газ. Вона важитиме часку вугілля і матиме стільки заблокованої потужності. Це чудове паливо. І останні два двигуни вибухнули. Їдко відповів Джон. «Послухай». «Джоне, на чиєму ти взагалі боці?» Дратівливо сказав Чак. «Я той, хто розподіляє ресурси та працю». Гаряче заперечив Джон. «У тебе, за останнім підрахунком, дюжина проєктів у роботі, бо, знає, ти, швидше за все, маєш більше прихованих, про які я навіть не знаю, і це забирає тисячі робітників. Мені потрібні основи». «Гармати, гармати і ще більше гармат, і боєприпаси, щоб їх годувати. Ти хочеш моторизованих аеропароплавів чи ні?» Сказав Чак, дивлячись прямо на Ендрю. Напруга пульсувала через усіх нив. Невпинний стрес від ремонту збиків після морської війни та підготовки до наступного нападу. Лише заміна втрачених локомотивів і пошкодженої залізничної кулії відкинула їх на два місяці назад. Це виснажувало їх усіх. «Нам потрібно щось, щоб протистояти машинам мерки», – заспокійливо відповів кал. «Це має бути калорійний двигун», – заявив Чак, ніби дебати були закриті. «Інакше нам доведеться робити повітряні кулі вдвічі більші, просто щоб підняти одну людину і машину». Вона буде занадто великою, і з такою невеликою потужністю вона ледве рухатиметься. Насправді, це буде відверто небезпечно в будь-якій ситуації, крім абсолютного штилю. «Підйом – це ключова річ», – тихо сказав Джек Петрачі, нарешті починаючи говорити. «Моя остання повітряна куля, та, яку ми втратили у Тугарській війні, могла підняти трохи більше 260 фунтів у холодний день». Фердюсон і я трохи поекспериментували і виявили, що гравітація тут становить близько 85% від домашньої, тож у нас є невелика перевага там. Ми підняли в повітря два аеропароплави досі, жоден із двигунами. У холодний день, коли двигун працює, ми вважаємо, що підйом становить майже 800 фунтів, Цього достатньо, щоб інженер міг керувати ним, ще один інженер міг керувати двигуном, скидати невеликі бомби або керувати телеграфом, якщо він прив'язаний. <хи> «Як швидко він буде рухатися? І яка дальність?» – запитав Ганс. Чак знизав плечима. <хи> «Для мене це таємниця, доки ми справді не полетим. Це абсолютно нова галузь для всіх нас». Я змінив одну частину дизайну, що, я думаю, допоможе. «І це?» – запитав Джон. «Ми все ще будемо використовувати водень для підйому у двох мішках, один спереду, а інший ззаду. Але посередині я ставлю ще один мішок, підключений до вихлопної труби двигуна. Ми запускаємо двигун, гаряче повітря йде в мішок, і ми піднімаємося». «Вимикаємо двигун і опускаємося назад. У нас вже є гаряче повітря, то чому б його не використати?» Джон подивився на Джека, чекаючи відповіді. «Це небезпечно», – тихо сказав Джек. «Якщо іскра коли-небудь потрапить у мішок і спричинить пожежу, це кінець». Гас не схожий на вугілля чи дерево. Він буде без іскор», – сказав Чак. «Ми чули». Що мерки мають проблеми з підйомом і спуском, і найчастіше вони випускають багато газу, змушуючи їх постійно дозаправляти мішки після кожного польоту. У нас буде деякий витік, безсумнівно, але нічого не випускається якщо це не надзвичайна ситуація. Як тільки ми запечатаємо наші мішки і накачаємо їх, вони залишаться такими. Нам доведеться довіритися твоєму судженню в цьому. Відповів Ендрю «Ти маєш на увазі, мені доведеться» Втрутився Джек, намагаючись видавити посмішку «Я, чорт забирай, інженер випробувач цієї штуки» «Просто переконайся, що так і залишається, Чаку» Рішуче сказав Ендрю Він знав, що Фердюсон мав схильність бути першим Хто грається зі своїми новими іграшками Але вся ця авантюра була надто ризикованою щоб наражати на небезпеку найкращого винахідника та інженера у світі. Чак видав майже тузу у посмішку, але він знав, що краще не сперечатися. Його власний штат молодих амбітних інженерів отримав суворі накази від Ендрю захищати свого дорогоцінного лідера, дія, проти якої Фердюсом пручався, але знав, що немає надії на опір. Тепер до інших речей. Сказав Ендрю, дивлячись на Ганса. «Лінії укріплень майже завершені», – сказав Ганс, піднімаючись зі свого місця, щоб вказати на позиції, намічені на карті. «Від внутрішнього моря до великого лісу ми проклали 110 милю укріплень уздовж берегів потомака. У секціях навколо бродів лінії Тришерові. Зовнішня лінія на півдорозі вниз по Кручах потім головна лінія на вершині Круч, а потім резервна лінія позаду, що захищає наші залізничні колії. Правда, у деяких районах вона трохи тонка, особливо там, де ділянки річки, принаймні до кінця весняної повені, будуть непрохідними. Але кожна млямає земляний форт, який можна утримувати як сильний пункт. Ті, що виходять на броди, більші, Зазвичай утримують пару батарей, виступаючи бастіони та перехресні поля вогню. Якщо вони підуть тим шляхом, потумак стане червоним. «Якщо?» – емфатично сказав Кал. «Яка ваша поточна оцінка?» Ганс відкинувся назад і подивився на Ендрю. «Від гирла внутрішнього моря до добрих сорока миль у середині країни безпечно». Заплава шириною дві мулі на значній частині цього. Це означає, що їм доведеться перетинати відкриту місцевість і перетинати річку під вогнем весь час із круч, які ми контролюємо. Загроза з моя. Наші шпигунські повідомлення він емфатично подивився на Гамількара, вказують на те, що у нас буде перевага на морі. Якщо вони спробують обхідний маневр. «Наш флот буде там, щоб зустріти їх». «Але їхня повітряна села», – різко сказав Джон. «Ось чому нам потрібні наші власні аеропароплави», – відповів Ганс, дивлячись на Чака. «Їхне бомбардування наземних цілей більше неприємність, ні щось інше, але вони завдають шкоди галерам, і вони знатимуть, де ми знаходимося, а ми не знатимемо». Вони зможуть бачити, як ми розташували наші війська, матимуть карти наших укріплень, і коли вони вдарять, вони знатимуть про нас набагато більше, ніж ми про них. Ганс пройшов уздовж столу і встромив свій кульгавий палець у північно-західний фланг, простежуючи лінію, де укріплення йшли в ліс на 10 миль, щоб нарешті закінчитися на вершині круто схилого хребта, лінія потім повертала назад на схід під прямим кутом на кілька миль. «Вони підуть на нас тут!» «Саме там наші укріплення найсильніші», – сказав Ендрю, майже ніби заспокоюючи себе. Уся ділянка посилена колодними блока ГЕУЗами, окопана і за засіками також. «Проте саме тут вони вдарять», – емфатично сказав Ганс. «У нас має бути фланг десь, і саме туди припаде удар». У ліс. Втрутив сакал. Ганса, ми обговорювали це з минулої осені. Це означало б, що Меркій доведеться повернути назад подузів кілька сотень миль. Ліси бездоріжні, за винятком нашої власної лінії, укріплень. Цей фланг захищений. Хі, фланг, це все одно фланг, відповів Ганс. Ми побудували ці захисні споруди майже занадто добре. Але ми мусили. Ми майже за сто миль у степу тут. І якщо вони прорвуться десь уздовж нашого фронту, їхня мобільність знищить нас. Тож ми укріпилися до зубів, і тепер вони підуть на фланг. І якщо вони візьмуть його, два дні важкої їзди доставлять їх до броду, де ми вперше зустріли тугарів, і звідти вони зобов'язані перескочити Дніпро далі вгору по річці. Ти все ще хочеш, щоб ми покинули нашу передову позицію і билися на Дніпрі, чи не так? Запитав Пет. Наші канонерські човни можуть утримувати лінію аж до броду, сказав Ганс. Далі ми можемо утримувати лінію річки двома корпусами на 50 миль у ліс за нею. Це боротьба на нашій домашній території, тихо сказав Ендрю. Програй де-небудь і ворог у середині нашої землі якщо вони обійдуть Суздаль з флангу, ми будемо відрізані від Руму та решти нашої країни. «Ми можемо битися так у будь-якому випадку», – відповів Ганс, його голос був повний попередження. «Кількість залізничного будівництва, яке ми зробили тут, якби ті самі зусилля були застосовані для прокладання лінії вздовж Дніпра на 100 миль на північ від Броду, ми були б у безпеці». «Ми обговорювали це півтора року тому», – різко відповів Джон. «Та місцевість, вбивча для будівництва залізниці, нічого, крім пагорбів і болотистих ярів. Це дикий край, гірше, ніж той, що у Вірджинії. Мерки заплутаються в ньому, якщо вони взагалі зайдуть так далеко». І крім того, тихо додав він, що зроблено, те зроблено. Ендрю відчув як просочується старе відчуття виснаження. З кінця морської війни кожен момент був поглинутий підготовкою до цього наступного конфлікту. Він вирішив понад два роки тому, що їхня оборона проти мерки, якщо вони підуть проти РУС, буде передовою, намагаючись заблокувати ворога, перш ніж він дістанеться де-небудь поблизу домашньої території. Усе його мислення ґрунтувалося на цьому основному принципі уникнення війни на своїй землі за будь-яку ціну. Ганс був повністю згоден на початку, але з середини зими він почав ставати обережним, і тепер він нарешті переходив на інший бік. Ендрю знав, що ти підірвав його сили, залишаючи його слабким психологічно, а також фізично. Але крім того, був глибоко вкорінений страх. «Який груз його весь час, що незалежно від того, скільки вони роблять, мерки, тепер озброєні сучасною зброєю, будуть для них занадто сильними, і що все, що спробували, зрештою призведе до руїни?» «Ти кажеш, що ми не можемо утримати їх на цьому фронті», – тихо сказав Ендрю. Ганс озирнувся по кімнаті і кивнув. «Тоді де, чорт забирай, ми їх утримаємо» запитав Пет. Якщо вони захоплять Дніпро, рано чи пізно вони обійдуть нас з флангу вище Броду і перескочать між нами та Румом, дикий край чи ні, незалежно від того, що говорить Джон. Він подивився на Юлія, який уважно слухав дебати, киваючи на знак розуміння, коли перекладач пояснював швидку розмову. «Ми повинні триматися разом», сказав Юлій. Це як наші фасції. Одна палиця сама по собі, і ми зламані, три об'єднані, і ми вистоїмо. Припустимо, вони взагалі не вдарять тут, а підуть на рум замість цього. Риторично запитав Кал, знаючи, що це питання обговорювалося нескінченно і все ще було невирішеним. Складно. Якщо вони надішлють усе, ми завжди можемо піти проти карфи і визволити те, що залишилося. Відповів Ендрю. Крім того, це подвоїть їхню відстань маршу, і ми все одно будемо в їхньому тилу. Іти через нас, а потім на Рум – це прямий маршрут, інакше це буде кампанія понад півтори тисячі миль. Шерман зробив це пішки, продовжив Ендрю. Але ми вже поклали цей план спочивати. З того, що ми чули… «Меркі бояться дати нам ще один рік, тому кампанія піде прямо на нас». «Наші патрулі аж до вузьких місць перед Карфою показують, що вони перекинули щонайбільше один умен, можливо, два через протоку», сказав Гамілкер через свого перекладача. «Дайте мені ще один рік», – втрутився Чак, і вони про це пошкодують. Ендрю кивнув і посміхнувся. «Чого б він не віддав за ще один рік», або ще п'ять років. Але тоді завжди було так, ніколи не вистачало часу. Ми можемо очікувати принаймні якусь судавану атаку вгору по східній стороні внутрішнього моря в бік Руму. П'ятий корпус залишиться в Румі, тоді як четвертий розташований у Рус як на стратегічний резерв. Коли шостий і сьомий корпуси під командуванням Вінсента будуть повністю мобілізовані в Румі, ми перекинемо їх у міру необхідності. Безсумнівно. Вони будуть вдавати принаймні в цьому напрямку, але я хочу зосередитися на тому, що ми робимо тут. Протягом останніх шести місяців ми інвестували всі наші сили в укріплення цієї лінії. Ендрю подивився назад на Ганса. «Я лише кажу, як я це бачу», – різко відповів він. «І я кажу тобі, що коли вони вдарять», вони підуть на нас з усім. Вони під тиском часу, як і ми. Ця орда величезна, це величезна пожираюча машина з коней і мерки, і якщо вони зупиняться, вони помруть з голоду. Джоне, яка здатність до квартирування коней для цього типу землі? Ну, наскільки ми можемо припустити? Тихо сказав Джон. Виходить близько 25 акрів, щоб підтримати одного коня протягом року на трав'янистих уїдях. Це, зауважте, на цілий рік. Пізньої весни ви. Наймовірніше, могли б ви 20 із них на акрі протягом дня двох, але вам знадобиться добрі два тижні або більше, перш ніж ви зможете використовувати це знову. Отже, роблячи приблизні підрахунки – Заселена площа з приблизно розміром з мен, близько 30 тисяч квадратних миль або близько того. Вона ледь могла б прогодувати мерки протягом сезону, і це лише для коней, зауважте, щодо того, що вони їдять. Він замовк. Орда Тугарів була третиною їхнього розміру, тихо сказав Ганс, і голод також допікав їм до того часу, як облога закінчилася і була чортівня, як багато територій Рус, де вони контролювали врожай. Джубаді не дурень, ми це вже бачили. Він знає, що йому доведеться вдарити і зламати нас, перш ніж навіть настане літо, і йому потрібно дістатися аж до руму до осені і зламати їх також, інакше він скінчив. Ось чому я хвилююся. Я ненавиджу це, коли я борюся з ворогом, який може бути настільки ж відчайдушним, як і я, або більше. Конфедерати показали нам це. Тих виродків вганяли в землю, а вони все одно продовжували повертатися за більшим. «Ми не можемо забувати, що ми відчайдушні», – тихо сказав Ганс. «Але ніколи не забувай, що Джуба дізнає нас. Муста і Тугари не знали. Він відчайдушний, і він не зробить тих самих помилок». Ендрю відкинувся на стільці, озираючись по кімнаті, яка була тихою, за виняком стукоту телеграфного ключа в сусідній кімнаті. Занадто багато було вкладено в їхню спробу дати бій тут. Відступати зараз розбило б місяці ретельного планування і, можливо, розбило б моральний дух русів також, які зіткнулися з перспективою боротьби в Третій війні за стільки ж років на своїй власній території. Якщо позиція тут зазнає невдачі, облогові гармати Меркі будуть на Дніпрі протягом тижня, готові знести Суздаль. Він мав би ризикнути боєм на Потмакській лінії, і все ж, коли він дивився на свого старого наставника, у нього було нудотне відчуття, що старий має рацію. Що б вони не робили, шанси були, що вони програють. Ми даємо бій тут, як і планувалося. Тихо сказав Ендрю. Ганс подивився на нього і кивнув. Сумна посмішка освітлила його обличчя. Ніби був винесений вирок, який він, як знав, був неминучий. Розгортання залишиться, як і раніше, сказав Ендрю, і він побачив зітхання полевшення від Джона, який базував місяці логістичного планування на потомавській обороні. Пет чумно заворушився у своєму кріслі. Начальник артилерії звучить дуже велично, пирхнув Пет, але, їй Богу, Ендрю це залишає мене назаду, суздалі з резервами. То потрібен мені там, Пете. У нас шней командує першим корпусом, як наш резерв фронтової лінії. Баррі командує другим тут, на нашому лівому фланзі, і Тім Кіндре командує третім корпусом на правому фланзі. Усі вони старі люди 35-го полку. Олексій Олександрович командує четвертим. Назад як мобільний резерв. Він хороший, але я хочу, щоб ти наглядав за ним, тим не менць. Як начальник артилерії, ти все одно матимеш вищий ранг. П'ятий корпус під Маркусом і назад у румі. І коли шостий стане на лінію під Готорном у румі, він піде туди, де буде дія, шанси є, що перейде під тебе. У нас є два повних батальйони – Дванадцять батарей, призначених кожному корпусу, втрутився Ганс, з батальйонами, понад 150 гармат у резерві, під твоїм прямим командуванням. Чого? Чорт забирай. Ще може просити артилерист? Бути на фронті, де буде дія, поскаржився Пет. Фронт може бути у тебе на колінах досить скоро, тихо сказав Ганс. Містер Булфінч, які останні новини від вас? Запитав Ендрю, нарешті порушуючи тривожне закляття. Молодий адмірал пожвавішав. П'ятнадцять броненосців, десять із них оснащені двома гарматами, інші п'ять – чотирма гарматами, готові до дії сер разом із понад сотнею галер. А Оквінкет. Його яскраві риси потманіли. Вона може служити плавучою батареєю сер, але знадобляться місяці. Перш ніж ви побачите її знову під парою. Те, що їй підірвали бік, а потім вона перекинулася, наробило безладу. Ми все ще працюємо над котлами, але без Кромвеля або його старих інженерів я повинен визнати. Вони для мене чортівня, як загадка. Чаку, запитав Ендрю з надією. Складні частини механізму, сер. Мені доведеться витратити на них трохи часу. Обидва котли були тріснуті, коли ми підняли її назад. У цьому кораблі багато чого. Для чого у нас просто ще немає інструментів. Робіть, що можете, містере Булфінч, тихо сказав Ендрю. Ендрю зітхнув, коли подивився на Еміля. Роблю хлороформ так швидко, як можу. Ендрю. За консервативними оцінками, повномасштабна війна з тими звірами створить 30 або 40 тисяч жертв. У нас мало шовку, весь пішов на повітряні кулі. Джон дав пріоритет високоякісній сталі для інструментів, але найкращі інструменти у світі марні в руках недотепи. Мені потрібно навчити пару сотень хірургів і тисячу медсестер. Ваша Кетлін добре організувала школу медсестер, і вона сама навчає першу партію румських хірургів. Проблема в тому, що я мав, можливо, 20 хороших людей, навчених польової хірургії, до кінця Тугарської війни. Я можу зробити лише стільки з книгами та лекціями, але ці чоловіки та жінки мусять вивчити теорію та випробувати її вперше на полі. Є лише один спосіб навчити ампутації, і це зробити її. Ампутацій тут у мирний час дуже мало, лише кілька на місяць. Завдяки вам, втрутився Касмар. Той спрей із карболової кислоти і ваша стерилізація скоротили інфекції до часки від того, що було раніше. Мертва плоть, ваша гангрена, тепер не така поширена. Еміль кивнув на знак подяки, його гордість проявилася. Кетлін тримала його в курсі роботи лікаря що здійснив революцію для русів, якої він ніколи не вважав можливою. Лекції Еміля в хірургічній школі були наповнені його новими теоріями – кип'ятити всі інструменти та пов'язки, мити в розведеній карболовій кислоті між кожним оглядом або процедурою, працювати, щоб очистити рану і оприскати ще більше карболової кислоти. Хоча ресурси були розтягнуті до межі, Ендрю погодився на різке збільшення кількості медичних помічників. Ще в старій війні проти повстанців Еміль був єдиним хірургом з одним помічником на полк із 500 чоловік. Він вимагав, щоб кількість хірургів була подвоєна і щоб три помічники служили з кожною одиницею. Був збудований спеціальний поїзд із 15 вагонів для перевезення поранених, незважаючи на майже істеричні протести Джона. Повністю обладнані госпіталі вже були на місці в Суздалі, Новгороді, Києві та Румі з наметами для польового госпіталю на три тисячі чоловік. Проте, як і все інше, це усвідомив Ендрю, хоча й було покращенням порівняно зі старим, все ще було недостатньо, наскільки це стосувалося Еміля. «Більшість моїх людей виконають свою першу операцію в полі, де 50 інших чекатимуть лікування». «Чорт забирай, я ніяк не можу знати, хто буде в цьому хороший, а хто блюватиме і втрачатиме свідомість вперше, коли побачить хлопця, якого привезли з висячими нутрощами». Він похитав головою. «Боже, допоможе тим бідним хлопцям, яких візьмуть до них першими!» Ендрю бачив, що ця думка турбувала старого лікера, який здригався від вигляду брудних рук і завоював репутацію чудака в армії потомака своїми постійними мареннями про асептичну хірургію та свого наставника Зіммельвайса. «Ми всі повинні робити те, що можемо», – сказав Ендрю, відкинувшись на своєму стільці і киваючи на знак подяки, коли санітар налив ще одну чашку гарячого чаю. «Це буде довгий день, дуже довгий день». Кожне питання доведеться розглянути детально. Наступною буде зустріч з усіма командирами корпусів і дивізії для Потомавського фронту, і після цього вся 110-мильна лінія буде відвідана протягом наступних двох днів для ще одного огляду. Він подивився на Ганса. Старий сержант був занурений у думки, дивлячись у вікно, яке було омите дощем, що тепер гнав із заходу. Порив вітру завив назовні, звільняючи тягу диму назад у комен печі. З якоїсь причини, яку він вважав тривожною, запах мокрого диму нагадав йому ту нескінченну ніч із Суздальським полум'ям і ту останню відчайдушну атаку через площу. Він спробував відігнати цю думку, згадуючи лист від Кетлін. «Тужмо!» Але спогад про неї не формувався. «Ні, був вогонь а потім темрява річки трупів, повітря густе від запаху вологого диму і смерті. Чому я подумав про це зараз? Здивувався він, і думка наповнила його холодним, затяжним жахом від того, що мало статися. Розділ другий Шадука низько плив у вечірньому небі, його рум'яне світіння то заявлялося. То зникало за високими, плювучими хмарами, які на мить були вимальовані силуетами, наче духи, спіймані в ефірному шаєві. Але, зрештою, це була ж ніч духів, його розмірене дихання уповільнилося, і він знову усвідомив безперестанний барабанний дріб, що луною відбивався від десяти тисяч вогнів, які оточували табір. Він дозволив погляду опуститися від тихого споглядання, дете ходіння в трансі до шадуки. З високого пагорба, місця табору золотої крові, правлячого клану Орди Мерки, він дивився на безкрайній степ на захід. Аж до далекого обрію, і на п'ять днів їзди далі, розкинулося величезне скупчення. низьке мерехтіння вогнищ із кінського гною здіймало димні спіралі, наче примар, у вечірнє небо. І це була лише мала частина їхньої сили, лише десять із шістнадцяти кланів орди Мерки, розкидані по величезних землях карти, насичуючись, відгодовуючи своїх коней на ранній весняній траві, набираючи сили для майбутньої кампанії. Він повернув голову, дивлячись на південний схід. Темні низькі стіни карти простягалися вздовж берега внутрішнього моря. Тут він таборував протягом двох сезонів, і він внутрішньо здригався віровиди, вириваючись лише для того, щоб минулого сезону воювати проти рускіх худобою, а потім відвідати зустріч трьох каркартів. Окрім цього, він ледве знав мить самотності, радості від швидкого скаку на під собою, вітру, що віяв йому в обличчя. Замість цього він був закутий у їхніх смердючих будівлях, задихаючись від запаху худоби. Поту, диму та полум'яливарних печей. Не було жодної їхньої таємниці, якої б він тепер не розумів. Місця худоби придатні лише для зимового сезону, місця для збору приношень. Вони справді розбестили його народ, змушуючи їх залишатися на одному місці. Пексезний бак знам, хак ядо, хак вектев у маказом. З місця наших батьків прийде світло, прийде. Охоронець ночі Ульма Карзорн. Посміхаючись, та мука гойдався вперед-назад, повертаючи погляд на схід, коли високий, співучий спів Сарга, найстарішого з шаманів духоходців, виголошував молитву вітання до Ульми Карзорн. Другого світило північного неба. Спів луною котився з хилом вкритого травою пагорба. Його підхоплювали і знову повторювали духохочі кланів – а потім племен сотні голосів, що котилися безкраїм степом. Червоне світіння замерхтіло на обрії, розширюючись у темно-рівну лінію, яка брижала по воді внутрішнього моря. Хоча місця з водою були неясно тривожними, схід місяця над водою все ж зачаровував його своєю красою. Це нагадувало йому барктном, як вогні нічного неба відбиваються від льодовикових стін. Смуга світла розширювалася і співсарга був заглушений змішуванням мільйона голосів, що ревіли, як буря, по степу криком тріумфу з нагоди сходу другого світила в його криваво-червоній повночі. Проте він не приєднався. «Хак яду! Хак вейтеф!» Буря голосів злетіла до небес, роздираючи його душу, наче розпечене тавро. Немов вирвана із самого лона світу, у кривавому народженні вогню, Ульма Карзум вирвалася з обрію, її червона куля здіймалася, мерехтаче, його дихання, здавалося, завмерло і сповільнювалося, все сповільнюючись до одного останнього, протяжного зітхання, яке простагнеться у вічність. Нічний крик орди гримів навколо нього, але був лише шепотом. Душа Ульми Карзурм наповнила його своїм кривавим видінням. небо перетворювалося на рідке полум'я. Піднімаючись вище і вище вигнання темряви, і він посміхнувся цій думці якщо й мало відбутися якесь вигнання, то через кров купанням світу у морі крові. Спокійні води моря здавалися йому океаном цієї насичено пахучої рідини. Він знав, що преки якимось чином говорять до нього, коли водіння формувалося. Але чия кров? Глибокий грім переривав блукаючі крики орди, прокочуючи степом із рівномірним ритмом, пронизуючи ніч язиками гарячих білих вибухів. Здивований, він подивився вниз і побачив, як у рівненні перед містом до нього тягнуться спалахи. Удар грому пролунав із вершини пагорба позаду нього, його контузія розвіяла волоса на потилиці. Артилерія орди стріляла на привітання сходу місяців місяця цагарв, традиційного дня руху, щоб знову вирушити в путь на наступний сезон. Їхній грім турбував його. Споглядання і піст, співишаманів, перший крик для шадуки, а потім велике торжество з приводу появи ульмекарзон. Це були традиції орди. Але тепер вони навіть зброю худоби внесли в цю традицію, ніби голосів мерки які волають до духів своїх преків, було недостатньо, і виробників грому також треба було використати, щоб привернути їхню увагу. Та мука, носій щита, призерливо пирхнув. Він заворушився, озираючись. Хулагар, носій щита кара карта Джубаді, дивився на нього і кивнув, наче з розумінням. Споглядання було порушене. Зітхнув хулагар. Та мука не відповів. «Ходімо, вони почнуть без нас», – сказав Хулагар, і зі скрипом суглобів та шкіряних обладунків носій щита підвівся, пропонуючи руку та мучі, який піднявся, щоб приєднатися до нього. Обидва підняли овальні бронзові еїди своїх високих посад, прикидаючи щити упряж через плечі правих рук. «Все ж це була мить дива», – сказав Хулагар, дивлячись на два місяці а потім на злітаючі вогні по відкритому степу за містом худоби карта. Аж до далекого обрію тепер світилися вогні. Колись раніше, під час ходіння у дусі, він злетів над табором і дивився на нього, наче з великої висоти, бачачи, як бачили б духи предки, силу мерки, що наповнює безмежність своїм світлом». «Я сподіваюся, що наші прабадки дивляться на таку мить, коли Орда знову рушить наступної весни, щоб почати свій похід», – прошепотів Хулагар. «Подивляться», – сказав Тамука, його голос був віддаленим. Хулагар подивився на Тамуку і усміхнувся. Його ікла виблискували у місячному світлі. «Не личить двом носіям щитів королівської крові спізнюватися», – сказав Хулагар, – і… Поклавши ласкаву руку на плече та муки, вони вдвох почали підніматися на пагорб. Аромат свіжої зеленої трави та квітів піднімався з кожним кроком, пронизуючи прохолодне нічне повітря. У місячному світлі килом білих пелюсток етора, польових квітів весни, що з'явилися після перших цвітін лаванди та жовтих, став темно-червоним від світла. Аромат не міг не викликати спогадів про минулі щорічні рухи, коли... Виходячи із зими, орда нарешті рушила. Закінчувався сезон у жеребу. Юрти знову піднімали на кінні платформи, і як один орда знову вирушила на схід. Воїни розходилися в пошуках дичини або повертали на північ чи південь до Тугара чи Бантуга, залежно від того, проти кого цього року буде вестися війна. Великий крик стив замінений співучими викликами заклинателів, замовляннями шаманів та вигуками радості від того, що має статися. Були й інші голоси. Понад п'ятдесят тисяч їх буде цієї ночі, адже в кожному колі юрт буде кілька, і він уже чув їхні крики. Діставши з гребеня пагорба, перед ним постала велика юрта Каракарта, її золота тканина освітлена сотнею смолоскипів, а всередині море світла, яскраве, як день, Звідки лунали вигуки сміху. Навіс входу був високо піднятий на жердинах, інкрустований золотом та дорогоцінним камінням, що мерехтіло, як зорі. Юрту оточувала охорона сотні, елітні обранці вузьких хуз, першого умена орди, їхні церемоніальні срібні обладунки мерехтіли у світлі смолоскипів, натягнуті луки на спинах, шаблі витягнуті, їстрами впираючись у землю. Проходячи крізь коло охоронців, за ними пильно стежили, але ніхто не промовив ані слова. Адже сотня, удостоєна найвищої честі охороняти Каракарта, приносила жертву, служачи своєму правителю. Їм вирвали язики, оскільки вони були присутні навіть під час його найпотаємніших розмов. Два вогнища перед входом у величезну юрту палили шалено. Зупинившись, Тамука вклонився спершу на захід, а потім на інші три сторони світу, перш ніж пройти між Полум'ям і далі у намет. Ах, я думав, нам доведеться чекати. Я вшанований тим, що ви розглядали таку можливість, відповів Хулагар, низько вклонившись піднятому по місту, на якому сидів Джубаді з мустою, каракартом тугарів, по праву руку та спокоємцем вуку по ліву. Приєднуйтесь до мене оголосив Джубаді «Обидва». Та Мука приховав своє задоволення перед колом кланових вождів, які дивилися на нього із заздрістю, і він знав, що також із часкою страху. Його вступна промова на зустрічі трьох кар-картів відкрила шлях для угоди про мир між Бантугом і Меркі, завершивши війну, що тривала понад десять років і ледь не покалічила орду. Це дало їм перепочинок, необхідний для того, що планувалося далі. Ступивши на поміст, та Мука підійшов до круглого столу, навколо якого сиділи Джубаді, Муста та Вука. Хулагар перейшов ліворуч від Джубаді, сідаючи на землю поруч із ним. Хвилину він вагався, а потім сів поруч із Вукою, з Анкартом, якому він присягнувся допомагати та захищати. «Я сам вибирав частування», – сказав Вука, подивившись на Тамуку з чарівною посмішкою, яку Тамука відповів. «Тоді ми добре почастуємося», – плавно відповів Тамука. З дня поразки перед містом худобусу здалим він стояв поруч із цим чоловіком, виконуючи свій обов'язок носія щита. Але це не означало, що він повинен був любити спокоємця, або, що ще важливіше – поважати його як їдного свого рангу. У своєму серці він знав, що Вука вбив свого брата, і, вбивши єдиного іншого нащадка Джубаді по крові, таким чином уберіг себе від страти, яка мала бути його справедливою відплатою. Якби не Вука, вони б узали місто Худоберум. Але крім цієї провини, було очевидно, що Вука непридатний для керування ордою. Він коливався між божевільною зухвалістю в момент пристрасті та вчинками, які можна було витлумачити як боягузтво в моменти роздумів. Проте Джубади тепер відмовлявся це бачити, тлумачачи безрозсудність як хоробрість, а лукавство як хитрість, необхідну кара карту. Джубади не міг побачити, що прямий спокоємець, єдиний законний син, прийнятний для кланів, винний у братовбивстві, скоєному для самопорятунку хоча чутки шепотіли в усіх наметах. Хулагар, як і належало носію щита каракарта, говорив про цю підозру і ледне поплатив поплатився життям. Якби не діяла заборона, яка робить особу носія щита священною, Хулагар втратив би голову, перш ніж звинувачення було б навіть наполовину висловлене. Переляканий крик туги наповнив намет і, піднявши очі, Тамука побачив, як заносять їхню трапезу, яку тягнули двоє без язиків, а за ними сарх карт, найстарший із шаманів. Це був чоловік, добре збудований, із темною засмаглою шкірою карти. Людина кричала від жаху. Більшість із них зазвичай кричали, і Тамука дивився на це видовище з огидою, тоді як багато кланових картів грубо сміялися, кидаючи глузування. Слуги вийшли з-за помосту, розклавши стіл, наче ножиці, що шарнірно кріпилися лише з одного кінця. Худобу штовхнули вперед. Її охоронці тепер схопили її за руки та ноги, піднімаючи, звиваючи тіло в повітря. Сархкарт підійшов до краю столу і, низько вклонившись, керував охоронцями, коли вони заштовхували голову худоби в затискач. Його затягнули, міцно утримуючи його в центрі столу. І закрили так, що лише голова була над дошкою, а решта була зафіксована під нею. Худоба босалася і верещала, намагаючись повернути голову, але затискач був міцний. Її руки та ноги внизу ляскали і билися. «Він помне собі м'ясо», – сказав вука, хитаючи головою, і вожді кланів вдячно засміялися. Інші приношення були принесені до нижніх столів – так що намет наповнився дикими криками жаху. Та мука дивився на них із неясним почуттям Огиди. Найменше, що вони могли зробити, це заспівати передсмертну пізню, сприйняти це з певною гідністю, а не так жалібно просити. Це лише викликало в ньому почуття відрази, бажання покінчити з цим і перейти до головної страви. Сарх Карт, як найстарший із шаманів, тепер взявся до роботи. Інші шамани стояли біля нижніх столів, чекаючи на виконання цього найважливішого пророства, яке стосуватиметься всієї орди. Вигнутий клинок вискочив із його поаса, і він потримав його перед очима худоби, побачивши, що та закричала ще голосніше Це був добрий знак. Він не плакав і, що найгірше, не зомлів, і всі сприйняли це з вигуками схвалення. Спритним єдиним рухом скальпа був розрізаний через лоб над вухами і навколо потилиці, прямо до кіски, і було більше хрюкання схвалення на вміння сарга. Зачепити вухо означало б почути погані новини, випадкове виколювання ока означало побачити зле видовище, якщо б він знепритомнів, зло прийшло б без попередження, що, звісно, стосувалося б усієї орди. Сарг нахилився над головою яка шалено хиталася вперед-назад, спостерігаючи за малюнком падіння крові. «Це на північ», – оголосив Сарф. І настала очікувана пауза, бо всі знали, що це той напрямок, куди вони поїдуть. Але чию кров було провіщено. Тепер настала найделікатніша частина церемонії. Сарф карт поліз у довгу тонку торбу біля себе і витягнув зігнуту пилку. Хоча ріки крові текли в очі худоби, він все одно бачив лизу і знав, що це означає. З його вуст вирвався ревучий крик благання. «Це буде їхня кров!» – оголосив Сарг, і не один із кланових вождів відкинувся назад, підіймаючи рев тріумфу. Запанувала очікувана тиша, поки Сарг бурмотів свої заклинання, водичи пилкою навколо голови худоби круговим рухом. З блискавичною дією змії, що нападає, сар схопив голову худоби лівою рукою і, нахилившись, врізався в кіску над його правим вухом. Складний маневр, яким та мука не міг не захоплюватися. Перехресний розріз був актом бравади, на який наважувалися лише найдосвідченіші, особливо для цього, найважливішого спророст. Якщо він помилився в правильному розрізі, віщування були поганими, і настала тиша, за винятком скреготу лиза та істеричних криків. Руки сарга напружилися від зусилля. Кілька рухів, рожева спінена кіска розліталася, потім він відсунувся далі назад, ріжучи знову, просуваючись по колу. Крики худоби раптом ослабли, і пролунало нарікання. Зрештою, багато з них не притомніли в цей момент, бо вони були лише худобою, але було б погано, якби ця раптом померла, завершивши церемонію до отримання остаточних війшувань. Жодного разу його пилка не прорвалася в мозок, а завжди зупинялася лише на краю. Різання тривало, і стін незабаром був вкритий колом кістяних уламків та рожевою розбризканою піною. Сар відкинув пилку і провів пальцями під розрізаним скальпом, відмовляючись опуститися до прямого утримання черепа. Адже тільки наймолодші з шаманів видаляли череп таким чином, все ще не впевнені, що вони розрізали повністю по колу, і тому хотіли міцнішого захоплення, коли тягнули. У рідкісних випадках шаман тягнув вгору і відривався лише скальпе. Хоча вишивання було поганим, та мука пам'ятав, як бачив це і вважав усю сцену дуже кумедною. Принижений шаман тримав лише закривавлений шматок волоса, тоді як худоба, здавалося, була в білій шапці. Така помилка була скоєна на Янкі Кромвелі, який мовчав протягом усього часу. Його очі були широко розплющені від якогось внутрішнього божевілля, яке збентежило шамана, коли той виконував свої обов'язки. Але для сарга такі речі були нечуваними. Здавалося, це не вимагало жодних зусиль, коли він підняв руки, а верхівка черепа відділилася зле чутним клацанням. Юрту наповнили вигуки вдачності, яким протистояли лише з того нежаху від іншої худоби, яка була затиснута у своїх столах таким чином, що могла споглядати, що їх чекає. Булькаючий, стогін вирвався з вуз худоби, і вона завмерла. Цар подивився на неї, ніби ображений. І, нахилившись, легенько ляснув худобу по щоках, поставивши череп перед її очима, які знову сфокусувалися широкі від жаху. Мозок все ще був вкритий сирим волокнистим шаром. Розрізавши ззаду, сар здер цей шар, наче знімаючи шкірку з перестиглого фрукта, щоб оголити сірі звивості складки під ним, потік світлої води стікав по бочі голови худоби. Сарх пильно вдивлявся в звини мозку. Артерії пульсували, тихо наспівуючи, і після довгої миті підвів погляд на Джубаді. Багато річок треба перетнути. Деякі пульсують червоною кров'ю, інші синього. Я бачу вогні жовтого кольору та темні приховані стежки. Він підійшов ближче, а потім вказав. Там. Він плаває над звивинами мозку, біла цятка, наче великі кораблі, що пливуть у повітрі. «Я бачу багато з них. Деякі рухаються на схід, інші із заходу. Я бачу, як до них підходить вогонь. Синій колір янки, розповсюджуються по сірому полю смерті. Він подивився на Джубаді. «Це буде перемога!» Його слова зустріли дикі вигуки. Та мука приєднався, хоча в душі він сумнівався, що майбутнє можна так передбачити». Бо, за винятком найрідкісніших моментів, всі вішування звучали однаково. Але не було ніякого почуття спорідненості між тими, хто ходив, як він, і з таємницями свого ту, і тими, хто читав мозок худоби. Читачі сприймали носіїв щитів як суперників, тоді як люди білого клану вважали, що, хоча в шаманських шляхах, було багато правди, були істини, відкриті білим, які віщу нам ніколи не відкриють. Тоді Сарг витягнув із торби довгу голку і потримав її над звивистою масою сірого. Бурмочучи мочуче тихе заклинання, він встромив голку. Зуби худоби почали стукотіти, з вуст вирвалися дивні слова. Голку витягли і вставили знову. Цього разу ноги почали битися, а потім і руки. З легкістю, що майже межувала за розумільствістю, сарх виконав у ата еах танець духу, його демонстрацію того, як вихопити тваринний дух худоби і змусити його виконувати його волю. Коли він встромляв голку, худоба виконувала його пошуки наказані команди. У юрті запанувала тиша, навіть інша худоба дивилася з мовчазним жахом на демонстрацію майстерності провісника. Коли Сарх обернувся, щоб подивитися на вождів, він виявив усмішку внутрішнього задоволення від добре виконаної роботи, оскільки зібрання стукало кулаками по столах, більш ніж один із них, очевидно, нервував від продемонстрованої неприродної сили. Сарх кивнув в джубаді і, ставши на коліна біля столу, приклав вухо до вуз худоби. Джубаді, підвівшись, нахилився над столом, взявши золоту ложку, яка врізалася в мозок худоби там, де раніше було чоло. Худоба застогнала, її ноги судомно засмикалися. Джубаді тихо переживував трапезу, а потім зачерпнув знову і ще раз, заглиблюючись. Зуби худоби почали стукотіти, з її вуст вирвалося булькаюче сичання. Ложка пішла глибше, врізаючись. Джубаді кивнув своїм товаришам навколо столу. Та мука підняв золоту ложку, що лежала перед ним, і, нахилившись, обережно зачерпнув повний рот, намагаючись не копати нижче рівня розрізу. Мозок був теплий, танучив в роті після кількох жуван. Він зачерпнув ще трохи, його ложка клацала об інші, крюкання схвалення лунало навколо нього – Вожді та їхній почет за нижніми столами спостерігали в тиші, більш ніж один із зволоженим ротом, прагнучи, щоб їхня власна трапеза почалася. Сарх спостерігав за ними, посміхаючись, слухаючи бурмотіння благань худоби, що віддалялися, коли її розум пожирався. Її очі широко розплющувалися від паніки, коли зникало бачення, коли суть її думок і душі споживалася. Рука шамана вистрілила, наказуючи їм зупинитися. Підручні вийшли вперед, розчіпаючи стіль і відкидаючи його назад. Сарх схопив худобу за руки і підняв її на ноги. У юрті запанувала тиша. Коли Сарх обійшов худобу заду, пальці його правої руки зайшли в порожнину черепа. Худоба почала тремтіти. Її тепер незрячі очі закочувалися, цивочка слини стікала по підборіддю. З примарним кроком вона ступила вперед. Навіть інша худоба мовчала, очі широко розплющені від жаху від видовища шамана, який її входячий труп. «Так вся худоба буде ведена нашим каракартом», – оголосив Сарх, і пролунали вигуки схвалення на його слова, а також на страшну силу, яку він тепер демонстрував, ведучи того, чий розум уже був спожитий. Худобу повели до центру юрти і зупинили. Сарг підтримував її заду, коли вона хиталася, бездумна, дихаючий труп. Молодий шаман вийшов перед і, низько вклонившись, подав саргу золоту флягу та мерехтливу свічку. Шаман вилив міст у відкритий череп і, піднявши очі до неба, закликав предків стародавньою мовою свого ордену. Він торкнувся полум'яною свічкою до черепа. Крики жаху вирвалися від іншої худоби, коли спіральний язик вогню піднявся з відкритого черепа, наче худоба носила високу корону синього та жовтого полум'я, обвиту маслянистим димом. З усмішкою задоволення сарх відступив назад, худоба нерухома, полум'я лизало її відкриту голову, її незрячі очі закочувалися, конвулії тремтіли по її тілу. Та Мука відчув тремтіння страху, скільки б разів він не був свідком ритуалу. Було щось моторошне в тому, що розум, навіть розум худоби, був так спожитий всередині полум'яного черепа, поки він ще живий. Маслянисте полум'я мерехтіло, виділяючи темну хмару. Ніби її ноги перетворилися на желе. Худоба нарешті почала просідати. Сарв задоволено озирався по юрті, що його жертва залишалася стояти так довго. Приготування мозку всередині відкритого черепа тривало, навіть коли послушники схопили все ще тремтяче тіло і потягли його назад до столу. Худобу затягли на стіл. І навіть коли полум'я продовжувало мерехтіти, Джубади дотягнувся ложкою і зачерпнув приготовлений делікадес, киваючи зі схваленням. Тоді як Сарх приклав вухо до вуз худоби на випадок будь-яких останніх слів. Вука зі звичною демонстрацією бравади взяв шматок, що все ще палав, і проковтнув його. вожді гукували своє схвалення. Цікаво, та Мука утримував незрячий погляд помираючої худоби, дивлячись у її темні очі, коли вона поверталася до бездушного пилу. Він спостерігав без емоцій як очі повільно закотилися в очницях, а стиснута щелепа розслабилася. Сарх знову підвівся здивованим виразом на обличчі. «Він що сказав?» Нервово запитав Джубаді. «Він сказав, що помрут двоє. Він сказав це нашою власною мовою», прошепотів Сарх. Джубаді озирнувся навколо столу і на кланових вождів. «Це погано. Це з вашого власного столу» прошепотів хтось. «Помруть двоє», – відповів Хулагар. «Русий Рум, хто ще це може бути?» Та Мука міг бачити, як вираз полегшення перетнув обличчя Сарга, і миттєво змінився ненавистю за те, що його врятував один із білого клану. Проте він кивнув на знак згоди. «Перемога буде повною, як кажуть віщування, оголосив Сарг, ніби сам це провістив. Напруга зникла у криках спраги до битви. Помахом руки Сар вказав, що інші шамани можуть починати ритуали за кожним із нижніх столів, тепер, коли найважливіші для вирішення долі всієї орди, був завершений. Глашата й вийшли з намету, їхні голоси підіймалися, оголошуючи, очікуючи орді ввіщування великої удачі. Грім голосів Луною прокотився рівнинами. Верезки болю та жаху наповнили намет, коли інші шамани взялися до своєї роботи, тоді як та мука нахилився, зачерпуючи велику ложку своєї улюбленої їжі. Приготовлений мозок був ні надто твердим, ні надто водянистим. Розчиняючись після кількох секунд жування, і п'ятеро за головним столом швико вичистили порожнину черепа, їхні ложки клацали одна об одну, коли вони жартома змагалися, щоб спорожнити останні краплі сіро рожевої кашки, вука, не в змозі стриматися, закінчив тим, що провів пальцями по внутрішній частині, а потім облизав їх. Ніздрі його наповнив запах м'яса, і він підвів очі, щоб побачити, як десятки слуг увійшли в намет, несучітаці, важкі відцмажених кінцівок, лодки, переповнені розколотими кісками, з яких сочився кісковий мозок. Пироги з печінки та нерок, вкриті золотистою скоринкою, коренькою, ковбасні кільця, смажені до темнокоричневого кольору, та важкі казани з кров'яним супом і ніжними солодощами, вкритими темним цукром. Слуги розстебнули стіл і витягли труп, витерши підлогу під ним, перш ніж розкидати свіжозапашну траву та квіти, а потім затиснули стіл знову. Протягом кількох секунд дошка для їжі, Здавалося, стогнала під вагою розкладеної перед ними їжі. Потягнувшись за довгим шматком кіски ноги, та мука задоволено хрюкнув, коли розламав її зубами, а потім використав мозок як соус для важких, покритих жиром ковбас. Було мало про що говорити. Ніхто не витрачав подих на розмови, коли нарешті переривався довгий день посту. Співаки-заклинателі стояли в темних кутках величезної юрти – Оспівуючи благородний родовід мерки, починаючи з Пука Таухкарта, батька-предка, який першим провів свій народ через портал світла, а потім про незлічені народження наступних поколінь, їхній спів супроводжувався тихим, що змушує волосся ставати дибки стогоном однострунного щіпкового інструменту, різким звучанням наргасів, великого бойового рогу і безперервним гуркотом барабанів заклинань. Крики останніх із приношень нарешті стихли. Відкритий череп мерехтів вогнем. Члени його столу озирнулися з гордістю, бо мати останнього крику набуло добре, тоді як люди жовтого клану виглядали похмурими, бо їхнє приношення померло ще до того, як череп був піднятий. Тихі прокляття посипалися, коли шаман вислизнув з намету, щоб приховати свій сором. Дотримуючись давнішої форми ритуалу, стіл з останнім, хто помер, мав тепер порожній череп. Наповнений олією та знову запалений, щоб забезпечити моторошне світло для бенкету, тіло під столом було джерелом сирого м'яса, яке можна було нарізати протягом трапези. Більше слуг увійшли, несучи великі таці з тонко нарізаним м'ясом, взятимі стіл, які були живими лише мить тому плод місячного приношення. З церемоніальним розчерком жубаді підняв скипку і кинув її в димлячу жаровню, встановлену біля підніжжя помосту, приношення предкам. Відкинувшись, та мука зачерпнув пригорщу сирого м'яса, кивнув із задоволенням від повнозернистої текстури м'яса і вмочив його в кісковий мозок. Він їв трапезу із захватом. Кружки з ферментованого кінського та коров'ячого молока були принесені та поставлені. Кланові лідери галасливо вихваляли насичений напій, закидаючи голови, щоб випити келихи одним довгим ковтком. Їхні голоси підіймалися, гавкаючи, сміючись, вигукуючи вульгарні глузування один одному. Казани з гарячою кров'ю, щойно з цідженою, були поставлені на кожному столі – Воїни жадібно штовхали один одного, занурюючи свої тепер порожні кружки. Більше ніж один із них хапав залізний відро, вириваючи його у своїх суперників і перехиляючи, гаряча липка пінастікала по їхніх обличчях, розбризкуючись обшкіряні обладунки. Вигуки протесту зустрічали найсильніших, і було добре, що дозволені були лише ріжучі ножі, інакше було б більше крові, крові орди, що розбризкувалося. Джубаді, як було його право, взяв відро без боротьби і злив лише половину, і на знак дипломатії запропонував решту мусті, який взяв напій, допиваючи його в тиші. Шаленство їжі сповільнилося, і довгі гучні відришки луною розійшлися по намету. Послушники шаманів тумачили кожну з них щодо виявлених передвість. Воїни схвально кивали, оскільки всім було обіцяно більше коней та потомства. Кількість убивств не обговорювалася, бо зрештою цього року вони зіткнулися з худобою, і не було честі, не було піднесення статусу в полюванні на дичину, незалежно від того, наскільки вмілими чи смертоносними були тепер їхні вороги. Нарешті, вигляд ще одного пирога з нирок, засмаженої ковбаски чи чудово запеченого ребра, був достатнім, щоб підняти його шлунок, і тамука мука відкинувся від столу зі стогоном. Була якась невелика безчеста в тому, щоб закінчити першим, але, як носій щита, він не відчував потреби турбуватися про такі дрібниці. Він побачив швидкий погляд від вуки, тонка усмішка осаяла Рюсизан анкарта, ніби та мука виявив якусь слабкість. З галасливою демонстрацією вука, взяв цілу кіску ноги і розколов її зубами. Піднявши її вертикально, він висмоктав кісковий мозок перекидаючи порожню лушпайку через плеча. Принесли свіжі кружки з ферментованим молоком. І, взявши запропонований напій, та мука лише пригубив вміст, дозволяючи почуттю задоволення вляхтіся. «Ми добре їмо за столом нашого каракарта!» «Десять обертів життя нашому каракарту Жубаді!» Крикнув Горн, вождь клану трьох червоних коней, зістрибуючи на свій стіл, і піднімаючи кружку на знак привітання. Могутній вигук луною піднявся з намету. Його підхопили дружини, наложниці та діти, які зібралися за межами юрти. Крик прокотився з пагорба. Поширюючись на величезний табір, сотні тисяч голосів вигукували ім'я Джубаді. Та Мука відчув, як холодний дрож пробіг по ньому від голосу такої сили, Могутнього крику, що здригався навіть біля брам вічних небес. Джубаді підвівся, простагаючи руки, його риси саяли від наслідків виповки та сели, і ступив на бенкетний стіл. Вожді кланів підвелися, просто вхуючись один повз одного, шумно лізучи на поміст. Та мука відступив назад. Схопивши стіл, вони підняли його, таци з м'ясом зісковзували, а джубаді стояв посередині. Воїни, які самі командували уменами по десять тисяч, тепер боролися один з одним за честь нести свого каракарта. Стіл високо підняли. Вони винесли його з юрти через високі клапани, підняті так, щоб Джубоді не довелося схиляти голови ні перед ким, ні перед чим. Коли він виринув із намету, крик через величезну рівнену переріс у дикий оглушливий грім, кричуще скандування. «Каракарт!» «Каракарт, каракарт». Тамука подивився на хулагара, чий голос додавався до грому, а потім позаду нього на вуку, який мовчав, кружкав в руці, з виразом хіті в очах до сели, що так демонструвалася. І у своєму серці тамука відчув цю силу також. І, хоча він боровся з усім вченням свого клану, він відчував, як вона тримає його бажанням сильнішим, ніж навіть коли юва, куртизанка, приходила до його намету для втіфи. Збентежений тим, що він відчував, та Мука побачив, що Вука дивиться на нього з холодною посмішкою, ніби Занкарт за раптом прочитав думки носія щита, а не напаки. Він відвернувся. Галасливо вожді занесли Джубаді назад до намету. Йогорюси зашарілися. Джубаді подивився вниз на Хулагара і посміхнувся. Це наша села, це села Орд, Гавеканув Джубаді, і, не чекаючи, поки стіль опустять, він зістрибнув на поміст. Худоба півночі, Рус, рум годуватиме нас, поки наші животи не лопнуть, поки жир не потече з наших ротів, коли ми повернемо обличчя до сонця. Хулагар кивнув, нічого не кажучи, і скільки наших згниє на сонці. Подумав Тамука. План був хороший. Він допомагав у його формуванні, що нечуване для носія щита, але навіть Джубаді тепер мусив визнати його цінність, знаючи, як той розумів шляхи війни худоби. «Нехай жоден із них не залишиться живим. Давайте спалимо їхній світ», – тихо сказав Тамука, і його слова змусили Джубаді обернутися. Хулагар подивився на нього, похитуючи головою на знак застереження. Джубаді все ще хотів вірити, що коли їхня сила буде подолана, худоба знову повернеться до того, щоб бути покірними рабами, готовими створювати те, що потрібно, готовими пропонувати свою плод для столів ор, які тоді зможуть продовжувати свою нескінченну їзду, непорушно переслідувати полювання та спорт війни проти свого власного виду. Ти занадто глибоко випив, носіючи тамого сина. Загарчав Джубаді. Його голос був важкий і з погрозою. «Ми воюємо так, як я наказав, і ми переможемо так, як я наказав. Коли їх переможуть, вони будуть підкорені, але вирізати всіх означало б назавжди знищити наш спосіб життя. Так я наказав, так буде». Та мука низько вклонився. Внутрішньо проклинаючи свою дурість за те, що сказав недоречно, але керований якимось внутрішнім голосом, якому він не міг заперечити, і який, як носій щита, він очікував висловити. Я глибоко випив, відповів тамука, але голос всередині не торкнутий напоєм. Джубаді холодно подивився на нього. Я відалюса, сказав тамука, тримаючи голову низько і відступаючи з помосту. Обернувшись біля входу в намет, він вийшов на прохолодне повітря, глибоко вдихаючи. «Завтра ми їдемо!» Заревів Джубаді, розбиваючи напругу, і тріумфуючи вигуки вождів, заглушили тишу. Та мука пройшов між вогнями очищення, низько вклоняючись на чотири сторони світу. Хоча він відійшов з честю тим, хто стояв зовні, було очевидно, що він сказав недоречні слова, бо він був лише носієм щита Занкарта, за а не невразливим до осуду, як Хулагар. Величезне зібрання за межами намету зробило напівуклін, що відповідав його рангу, але ніхто не заговорив до нього. Зрештою, він був з носіїв щитів, і тому його тримали в забобонному трепеті, але було очевидно також, що він не був зараз у милості. Під час місячного бенкету обмін гнівними словами – був нато поширеним. Десятки людей орди будуть мертві до закінчення ночі, оскільки довго киплячі пристрасті, розпалені над їжі та міцним напоєм, нарешті вибухали. Коли наставав болючий ранок, такі суперечки, частіше за все, відкладалися або прощалися, але коли справа доходила до гніву кара-карта, було розумно уникати того, хто був у немилості, доки його доля не вирішиться. Пройшовши крісківце мовчазних, він пішов у темляву, Назару-гору схилом туди, де він спостерігав за сходом місячів. Хрипкі вигуки сміху, висхідні пісні заклинань доносилися до нього. Озирнувшись униз на величезну рівнину, степ був залитий світлом аж до далекого обрію. Церемоніальні вогнища на привітання сходу ульми Карзером тепер слугували розними для худоби – Їхні насаджені тіла оберталися на рознах. Він відчував спіральну силу свого народу, орди, яка сотні поколінь їздила світом, радіючи, як вони робили протягом століть, місячному бенкету весняної трави, відзначенню часу для поїздки. Була лише одна мить, яка перевершувала цю, день першого місячного бенкету перед Барктном, коли всі народи збиралися разом біля підніжжя гори, Стоячи як єдине військо, зі смолоскипами в руках, скандуючи пісні й хвали предкам, які жили на висоті, співаючи слова селища неназваним чоловікам, які тієї ночі піднімуться на гору вперше. Він здригнувся внутрішньо від спогаду про це. Досягнення високого місця і огляду океану світла внизу кожен смолоскип позначав душу, об'єднане світло було яскравим. Як день їхні голоси піднімалися, як грім до високих місць. Він цю силу зараз, дивлячись через степ. Завтра двадцять п'ять уменів, два з них тугарські, повернуть на північний захід, а через три дні за ними підуть ще сім, які поїдуть прямо на північ через пагорби. Два умена вже були через вузьку протоку, переправившись протягом минулого місяця і рухатимуться, щоб турбувати рум. Решта п'ять будуть стояти в резерві, Відведені назад на випадок, якщо банту вирішить, зрештою, повернути назад свій марш і напасти на них із тилу. Це спрацює, це мусило спрацювати, бо не було альтернативи. Якщо марш на північ і світ буде заблоковано лише на один сезон, голод дивитиметься їм у вічі до осені. Зрештою, завжди був шанс, що банту все ж зміститься на північ, перетинаючи їхній марш через рік. Вони мусили прорватися, розбиваючи все аж до руму до осені, а потім швидко рухатися на схід на два сезони маршу наступного року. Його охолоне, носію щита це була лише села напою. Та мука розвернувся, нервуючи, що хтось зміг наблизитися до нього, не будучи почутим. Це цікавий ранг, ваш носій щита, сказав муста Каракат. Підійшовши, щоб стати поруч із тамукою, тонка усмішка освітлювала його руси від того, що він спіймав його зненацька. Тамука нічого не сказав, але низько вклонився, хоча це був каракард згамбленої орди тугарів. Коли я озираюся назад на те, що було, я бачу застосування для такого, як ти, хоча якби мені сказали п'ять сезонів тому, що мені буде потрібен хтось, хто може говорити зі мною, і я буду змушений слухати, я б засміявся. Муста похитав головою, дивлячись на свої чоботи, неуважно штовхаючи їх крізь траву. У мене був такий, як ти, воїн, проте. Він зробив паузу, сумна посмішки освітлювала його сивіюче обличчя. Кубата, прошепотів він. Він намагався сказати мені наприкінці, але я не хотів чути. Його ім'я було відоме навіть у наших юртах, вічливо сказав тамука. З того моменту, як він вперше почув про янки, якийсь внутрішній голос, здавалося, попереджав його про те, що вони можуть зробити. Він намагався сказати мені про це, сказав він, його голос затив, але я не слухав. Та мука нічого не сказав. Якби я звернув увагу на його слова тоді, орда Тугарів все ще жила б у своїй силі. І його слова були Я думаю, врешті-решт, він вважав, що ми повинні просто залишити їх, піти в інше місце, зробити нашу силу сильнішу і чекати іншого дня. Можливо, навіть прийти до угоди, укласти мир це те, що радив герой Орки запитав Тамука з ноткою сарказму у голосі. Так, планувальник перемоги при Оркі сказав Муста, дивлячись на носія щита. «Я був там», – відповів Тамука. «Недостатньо дорослий, щоб натягнути лук, але я був там». «Твій батко». Загинув у обороні Кардбарга командир у мене Юшинів. «Юшини, вони добре билися», – відповів Муста. Ніхто з них не вижив. Тугаре, сказав Тамука, його голос був холодним. Я пам'ятаю співи їхніх передсмертних пісень, коли вони утримували перевал Оркі, затоплені під вашою річкою стріл. Ах так, Каракарте, я все ще пам'ятаю ту мить. Ти все ще ненавидиш нас за це, сказав Муста, хоча ти врятував раду трьох Каракартів. І все ж тепер я чую ненависть у твоєму голосі. Я ненавиджу худобу більше, сказав Тамука. Мій батько, весумен Юшинів, тепер їздить вічним небом. Вони добре померли, хоча я можу ненавидіти тебе за це. Але ті, хто помер проти худоби? Як вони будуть їздити? Як вони будуть співати про свою смерть? Спочатку худоба розбестила нас, а тепер вони вбивають нас. Скільки мерків вони вбили досі? Запитав Муста. П'ятсот, тисячу максимум кампанії минулої осені та протягом цієї зими. Я втратив 17 уменів, 170 тисяч моїх воїнів. Якщо хтось має право ненавидіти їх, то це я. Муста зробив паузу. Його риси були безпристрасні. Коли він дивився на Тамуку. Хоча я забуваю, звичайно, худоба також убила всіх інших спадкоємців. Тамука подивився в очі Мусти. Чи підозрював він, чи були тихі чутки про Вуку, відомі навіть у Тугарському таборі. «Я не відчуваю ненависті, яку ти повинен мати до них», – сказав Тамука, вирішивши змістити тему подалі від смерті брата Занкарта. «О, я ненавиджу їх». «Я пообіцяв собі задовго до того, що настане день, коли Кінан буде моїм гостем на місячному бенкеті». Але... Муста похитав головою і посміхнувся. Він такий же хороший, як будь-який командир Орконів чи вашого вузка Хуш. Це була моя найбільша помилка. Я недооцінив його і тих, хто йшов за ним. Бо зрештою, я сказав собі, вони лише худоба. Ти сам бачив це. В тому фіаско минулого року менш ніж за сорок днів вони побудували флот, щоб зрівнятися з нашим, вони обдурили тебе і твого худобу Кромвеля, коли перемога була фактично у твоїх руках. Кінан переграв мого власного Кубату. І не забувай, що саме Кубата одного разу переграв тебе і всю твою орду, хоча ми були чисельно меншими два до одного. Чому ти мені це розповідаєш?» Запитав Тамука. «Я лише носійщита Занкарта», – скажуть ці слова Джубаді. Його командирам уменів та командирам десяти уменів. Муста посміхнувся. Чи слухали б вони Тугара, лідера народу, що згамбився через поразку від худоби? Муста похитав головою, тихо сміючись, дивлячись на велике колесо, що стояло високо в високовнічному небі. Бувають часи, коли я все ще не можу повірити, що я веду свій народ до такої катастрофи, що я тепер зведений до того, щоб вести лише два у мене під прапором твого народу, благаючи таким чином про шматок захисту, поки юрти моїх кланів знаходяться за півтори тисячі миль беззахисні, і є заручниками нашої поведінки. Муста відступив від тамуки. Його погляд охопив величезне зібрання, яке розгукувалося вигуками святкування, криками вмираючої худоби, піснями за співами співаків, глибокою гуркітною силою орди Меркі. «Вони змінять тебе так, як змінили нас», – холодно сказав Муста. «Коли я народився в юрті мого батька, лук був покладений мені в руку. Перше, що я схопив, перш ніж чепитися за сосок моєї матері. Коли мій єдиний вцілілий син народить свого первіска, що буде покладено йому в руку? Чи це будуть інструменти худоби, зброя, яку вони нав'язують нам, цавани кораблів, що літають у повітрі?» Молод що б'є у кузні, залізні рейки, по яких їздять їхні вогнедишні дракони. Усі ці речі худоба змушує нас прийняти, якщо ми хочемо вижити. Тихо сказав муста. Ось чому я кажу. Ми повинні вбити їх усіх. різко відповів та мука з ноткою твердої пристрасті у голосі. Щоб врятувати те, ким ми є, врешті-решт, ми мусимо їх знищити. Ми повинні навчитися всьому, що вони знають розбити їх, а потім знищити будь-яку пам'ять про худобу та їхні пристрої. Лише тоді ми зможемо знову блюкати степом, як наше право. Муста похитав головою, сміючись. А хто нас годуватиме? Ми їдемо ситі і роздуті. Ми прибуваємо до їхніх міст восени, знаючи, що все, що нам знадобиться, буде надано ними. І коли їх не стане... «Ми знову будемо ордами з цим світом вичищеним. Ми навчимося нових шляхів, без паразитів худоби, які загрожують знищити нас. Ми навчимося створювати власну їжу. Між нами ніколи не буде миру. Джубаді помиляється, вірячи, що ми можемо просто перемогти їх тут, і тоді все буде так, як було». Сердячи на себе за те, що висловив пряму опозицію своєму каракарту в присутності стороннього змерки, він відвернувся з гнівним руком. Якщо я згадаю, що ти сказав ці слова мені, тихо сказав муста, ти помреш. Бо якби один із моїх довірених радників зробив таке зі мною, я б розрубав його своїм власним клинком. Тоді зроби це, відрізав та мука, не потрудившись озирнутися. Зі мною це безпечно, носію щита, прошепотив муста. Та мука знав, що повинен подякувати, бо, зрештою, Каракарт іншою ордивцю мить тримав його життя в своїх руках. А твій зан карт вука, чи слухав би він твої слова? Та мука озирнувся. Не очікуй пікупити мене моїм життям, Тугаре. Муста посміхнувся. Немає такого наміру. Твоє життя. «Твоє, я не маю бажання його тримати». Та Мука нарешті кивнув. «Чи готовий твій Занкар керувати, якщо Джубаді впаде зараз?» Тихо запитав Муста, ніби розмовляючи сам із собою. «Ти можеш вважати, що твій Джубаді помиляється, коли справа доходить до питання, як керувати худобою, коли війну буде виграно. Але ні ти, ні я не можемо заперечувати, що він гідний воїн». Нато самовпевнений, так, проти цих Янки, але здібний. Але твій Занкарт. Вука як Каракарт. Це те, до чого він тренувався все життя, обраний понад усіма іншими, щоб стояти поруч з наступним лідером Орди. Вука був марний. Він кинеться вперед з головою, так само, як він робив на вулицях Руму, так само, як цей Тугар. Не буде такого мистецтва. Яке використовував Джубаді, і він був бивцею власної крові. В цьому він був впевнений. Він буде готовий, відповів тамука, його голос холодний. Авжеж. І муста посміхнувся. Його зуби виблискували червоним у місячному світлі. Я мушу повернутися до наметів моїх воїнів, сказав Муста. Завтра буде довга поїздка. Тамука низько вклонився коли кара-карт обернувся. Його плащ із худобачою шкіри шелестів у нічному повітрі, здіймаючи запах квітів і свіжої весняної трави. Почав підійматися легкий туман, кидаючи примарну тінь, коли муста зник у ночі. ще далі від великої юрти Джубаді та мука поринув у ніч, туман підіймався із землі і обіймав його холодними руками. Вмостившись на землі, він розтягнувся, дозволяючи туману огорнути його. Він слабко світився від двох місяців, що тьмано дрейфували нічним небом. Його дихання почало надходити короткими, стакатопостовхами, швидше і швидше, безперервний рух вдихання і швидкого видихання. Поступове поколювання почалося на кінчиках його пальців, закручуючись вгору через його руки, зав'язуючись у грудях, а потім зовсім ніжно його погляд втратив фокус. Його дихання надходило все довшими і довшими інтервалами, доки не здалося, ніби він вже мертвий. Він відчував, як його ту, дух носія щита, збуджується всередині, готовий вискочити, піднятися в нічне небо, шукати голоси преків, і він послідував за ним назовні, так що без краї та хвилесті степи, здавалося, емчали під його душею. Перед ним пливлі обличчя, його батько, сміючись від радості битву у своїх вогненних очах, і він відчував цю радість. І був Йорга, його майстер прихованих шляхів, що почучи йому, щоб відвернувся від свого ока, духу воїна, і заглибився натомість у душу ту, духу носія щита. Не будь керований, ка, дозволь йому пройти повз твоє серце, повз твою душу, будь мерки і водночас не будь. «Будь воїном і водночас будь провідником для воїна, духу Орди, бо саме так ми всі виживемо». І навіть коли він блукав, він співав приховані слова ту «Алека кликав». Військо промчало повз. Душі воїнів емчали через опівнічне небо, чуючи голосити, хто все ще їхав по нескінченному морю трави. Він міг бачити їх також. Величезне розгортання Орди в цей передень весняної їзди – і війни, духи емчали повз нього, крізь нього, ідучи вічним шляхом вічного неба. І все ж він міг бачити, як інші рухаються ближче і ближче, заходячи, поширюючись, оточуючи їх. Вершники духи повернули назад, відступаючи, їхні вигуки тріумфу стихли. Худоба стояла на обрії, чекаючи холодні відблиски ненависті в їхніх очах. Чи можуть вони прийти так навіть сюди? Дивувався та мука. Чи перед не худоба врешті-решт навіть ворота вогню до самих царств вічного неба? І все ж, безумовно, це може бути так. Бо коли мерки повалили тугара на трав'янистому морі внизу, то чи не було так, що у вічному небі вгорі мерки тоді керуватиме тугаром? Як інакше це могло бути? Бо хіба не всі речі і лише відображеннями інших, Перемога, дарована в одному місці, зміцнює духів угорі. Сла духів у свою чергу дає силу катив, хто внизу. Вершники духи обернулися, дивлячись на нього, ніби він якимось чином був відповідальний за цю мерзоту. Голос його батька, всіх юшинів умен, які померли у славі, такі благородні, як можна було б побажати. Всі вони мовчали, їхні погляди спрямовані на північний обрій. Він на мить подумав про свого вихованця, дивуючись, знаючи. Лише це був його задум, невідомий нікому іншому. Це було майстерне звінання, тренування, навіть без усвідомлення вихованцем худобою, відправляючи його вперед, але внутрішньо знаючи, що він зробить. Принаймні, в цьому був прихований план всередині плану. Його катепер усвідомив усе, що доведеться зробити, навіть коли дух носія щита. Сама села, яка дозволяла йому так подорожувати без форми, пізнавати внутрішні знання, повстав. І він спостерігав у тиші, як Йорга, майстер білого клану, майстер усіх, хто тренувався під ним, як носії щитів, плакав. Юрій неспокійно заворушився у вісні. Знову сон, кошмар повертався. Напівпрокинувшись на мить, його самовладання впало, і сльози наповнили його очі, затуманюючи світло місяця, що світило крізь вікна його кімнати. Це називалося його домом, але це була в'язниця, тим не менць. Проте це було місце, де він був захищений від тих, хто вбив би його одразу, вигнанця Ем'ясоїда, вихованця зневаженого. Вони дозволяли йому подібні свободи, але завжди були охоронці, що проводили лінові дні в селі далеко за Новгородом, де ніхто його не знав. І все ж вони завжди були з ним, спостерігаючи за ним. Кінан. Він був майже не спав, коли сформувалася думка. Кінан мусив знати, чому він тут. Кінан відправив його суди, кажучи, що це для захисту його, щоб залишити його живим. «Живим для чого?» Він скліпнув сльози. Кінан знав, та Мука знав також. Їм відчував їхні голоси всередині себе. Обидва розігрували якусь таємницю, і він був посередині. Чи були його дії тепер його власними, чи він був ілюзією чи їхоз інших задумів? «Завтра буде як день до того». Як і всі дні до того, за винятком тих рідкісних моментів, коли пізно ввечері його відворили до однієї з їхніх машин, що їхали залізними рейками, щоб відвідати Кінана і поговорити. А потім його повертали сюди самого. Він нічого не потребував. І все ж хотів усього. Він заплющив очі. Сон знову м'яко, тихо напливав. Знову, коли свідомість відпадала – Внутрішній поклик ворушився крізь його сни. Розділ 3. ЗАХЛИНуючись від сміху, Ендрю вите сльози з очей. Але тихо, що за світло крізь вікно там пробивається. Це світ, і Джулієта, їй Богу, це Сонце. Пат, задіяний у драматичній переграній сцені, виголошував рядки своїм найгустішим ірландським акцентом. Викликаючи шквал сміху у янків аудиторії. Коли він спотикався на кількох своїх лядках, аудиторія підбадьорювала його, підказуючи за потреби. О Ромео, Ромео, нащо ти, Ромео? Боб Флечер з'явився на балконі, одягнений як руська селянка, у поруці з кінського волоса, що сагала йому до колін. Руска та янькі аудиторія вибухнула сміхом, і Боб весело помахав посилаючи поцілунки, тоді як Пад, з одним зігнутим коліном, благально дивлячись вгору, склавши руки. Ромео і Бжуліта була улюбленою серед русів, і хоча слова виголошувалися англійською, вони були настільки обізнані зі знаменитою сценою, що не один вигукував слова в унісон своєю рідною мовою. Дійшовши до кульмінації сцени, Пат видряпався на зручно розміщену драбину, щоб поцілувати легендарний поцілунок. Він заплющив очі, нахилившись вперед, і Боб обернувся, представив свій більш, ніж достатній зад, і сцена згасла. Театр затрясав від істеричного сміху. «Змішування чосера з Шекспіром», – сказала Кетлін, тримаючись за боки. «Дякувати Богу!» що Упата і кількох інших хлопців були копії Шекспіра у їхньому спорядженні, сказав Еміль між задишками сміху. Більш приземлений гумор навряд чи був би прийнятний для змішаної аудиторії вдома, хоча обурливі пародії на Шекспіра були там у моді, але руси явно обожнювали це, вимагаючи кількох виходів на біс, Перш ніж з'явився наступний акт. Наступна сцена була набагато серйознішою – Він'єтка з Макбеєта, зіграна кількома русскими акторами, головний герой тепер зображений як божевільний боярин, аудиторія сиділа заворожена його сценою смерті, шалено аплодуючи, коли його тіло відтягли. Мадбет, якого грав молодий Григорій, що вижив після своєї тепер легендарної поїздки, щоб доставити звістку про плановане повернення Ендрю з Руму, з'явився на Уклін. Цей хлопець колись може стати ще одним Едвіном Бутом, схвально сказала Кетлін. Ти коли-небудь бачив його гру? У Астора в Нью-Йорку, відповів Еміль, хоча я віддавав перевагу його батькові в ролі короля Ліра. Тато любив бутів, сказала Кетлін. Її голос раптом сповнився ностальгією. Мені не сподобався наймолодший, сказав Еміль. Занадто самозакоханий, трохи забагато божевілля в очах того. «Можливо, треба бути трохи божевільним, щоб бути актором», – тихо сказав Ендрю. На сцені з'явилася трупа жонглерів. Аудиторія спочатку їх підбадюривала, але голосно і з очевидним задоволенням освистувала, коли акт не прогресував далі найпростіших рутин. Коли один із них промахнувся, влучивши свого партнера по голові кийком – і збивши чоловіка, аудиторія вибухнула дикими вигуками захоплення. Засмучена команда відступала під шквал Глузуван. Далі було кілька патріотичних картин, починаючи з підписання Конституції Русі, потім забивання залізничного костріля, що завершило лінію МФЛ-С до Руму, що викликало гучні оплески від залізничників. Потім відбулося вбивство сенатора-зрадника Михайла, його інсценована поява викликала прокляття та шепіння від аудиторії. Михайло був показаний, як він плазує у боягу зливій манері стяг мерки за ним, щоб чітко ідентифікувати його лояльність. Руські солдати дивилися на нього з перебільшеними жестами призивства. Інсценована картина порушила традиційну застеглу форму єдиним пострілом з рушниці. Михайло впав, і аудиторія вибухнула оплесками. Фінальною презентацією став тріумф русів над тугарами, заснований на дуже популярній ілюстрації, у тижневику Гейтса «Ілюстрований». Частина сцени була заповнена солдатами, які героїчно дивилися на далекий обрій, решта її була завалена тілами тугарів. Постановка навіть включала вітроду за лаштунками, пропелер, що приводився в дію ручною кривошипкою, що дозволяло прапорам тріпотіти. Аудиторія вибухнула спонтанним виконанням «Бойового кличу свободи», заспіваного рускою, кульмінацією чого стали дикі оплески, коли команда карти порушила свої жорсткі пози, щоб прийняти овацію. Наступний акт вийшов. Руський хор, який співав кілька їхніх традиційних пісень про кохання, і вся аудиторія приєдналася з ентузіазмом. Закінчивши пісні про кохання, група розпочала раунд пісень – принесених у цей світ Янки, і аудиторія підспівувала, чимало з них відкрито плакали, особливо, коли почалася на потомачі все тихо. Це намить повернуло Ендрю назад, бо пізня знову спливла протягом зими дивний іронічний потяг зі Старого світу. За нею, у свою чергу, пішла, коли ця жорстока війна закінчиться. Обидві пісні справили свій старий ефект, і багато ветеранів навколо нього – Включаючи Еміля та Кала, безеє соромно витирали сльози. Ендрю сидів у тіні президентської ложі, його рука була в ручі Кетлін. Вона завжди засуджувала такі балади, як надмірно сентиментальні, але він відчував, як її рука міцно стискає його. Плачучи сумно і самотньо, надії та страхи, які ж марні, але молячись, коли ця жорстока війна закінчиться, молячись, щоб ми знову зустрілися. Він намагався не дивитися на неї, але не міг стриматися, коли хор, співаючи глибоким руським басом, підхопив фінальний приспів. Вони нічого не говорили, лише дивилися один на одного в тіні. Колись вона сказала, що ніколи не вийде за нього замість, що не зможе винести мук іншого коханого, який йде на війну, як її перший наречений, і ніколи не повернеться. І все ж вона протягнула руку знову. Минуло тринадцять днів з моменту подвійного повного місяця. Вони вже, мабуть, наближаються. Це може бути сьогодні вночі, коли його короткий візит додому закінчиться, однозначно до кінця тижня. Я кохаю тебе. Нарешті прошепотів він єдині слова, які він зміг змусити себе сказати. Вона схилила голову на його плече, міцно притискаючи його руку між своїми грудьми. «Ти я повернутися», – сказала вона, – її голос був лечутний, коли хор продовжував. «Я не змогла б винести життя десь тебе». Він нічого не сказав, не бажаючи, щоб вона почула, як стискається його голос. Коли пісня закінчилася, більшість аудиторії мовчала, кілька лише слабко плескали. У театрі потемніло. І Григорій з'явився один на сцені, одягнений у синю форму полковника Союзу, його лівий рукав був заколотий. Ендрю незручно звернувся. Кетлін стиснула його руку. І, відчуваючи з Ендрю відкинувся у кріслі, щоб ніхто за межами ложі не міг його побачити. Позаду Григорія був в спалах диму, потім з'явилося полум'я і за полум'ям завіса з підсвічуванням була заповнена тінями чоловіків, що маршують. Пролунав наргас, викликаючи холод по хребту Ендрю, його різкий заклик наповнив залу, багато в аудиторії кричали, деякі від гніву, інші від дискомфорту та страху. Був брязкіт імітованої рушничної стрілянини, глибокий литавеєр, що гудів, як гарматний постріл, цурми в оркестрі, що сигналили до атаки. Це було досить ефективно, так само добре, як усе, що він коли-небудь бачив на сцені, і Ендрю відчув дивне зворушення. Ефекти стихли, ніби битва все ще тривала на відстані, полум'я лизало позаду Григорія. «Ще раз на пролом, любі друзі, ще раз!» Почав він, його голос тихий, мелодійний і сповнений сили. Ендрю відчув глибоке хвилювання, коли молодий рускій офіцер продовжував декламувати з Генріха П'яте. Але коли подих війни дме у наші вуха, то імітуйте дії тигра, зміцніть сухожилля, закличте кров, приховайте прекрасну природу з жорстоким гнівом. Голос хлопця збільшувався у висоті, піднімаючись, щоб бути почутим, коли брязки рушничної стрілянини посилювався, полум'я піднімалося вище. І ви, добрі мене чиї кінцівки були створені в Русі. Покажіть нам тут характер вашого пасовища. Давайте присягнемося, що ви варті свого виховання. В чому я не сумніваюся? Бо немає серед вас такого нікчемного і низького, що немає благородного блиску у ваших очах. Я бачу, ви стоїте, як хорти у спусках, напружуючись на старті. Гра почалася. Слідуйте за своїм духом. І на цій атаці кричить «Кесус і Пермзарус» «Нашу республіку та людство». Настала мить тиші, а потім, ніби прорвало дамбу, аудиторія піднялася на ноги, ревучи своє схвалення. Григорій повернувся обличчям до президентської ложі і, ставши струнко, віддав честь, не опускаючи руки. «Давай», – підказав Еміль, заохочуючи Ендрю підвестися. Зі сльозами на очах Ендрю підвівся на ноги. Його коліна відчували слабкість. Він став струмко і віддав чес Григорію, а потім, повернувшись обличчям до аудиторії, привітав її. їх. Овація переросла в стійкий грім. Здавалося, ніби самодній голос спочатку вигукнув слова, до якого протягом секунд приєдналися всі в залі. Мої очі бачили славу. Ендрю приєднався, його голос був ледь чутний шепіт. Він відчув, як рука обійняла його за талію. Подивившись поверх її голови, він побачив, що Кал стоїть поруч із нею, його риси виснажені та урочисті, капелюх над серцем. Пісня стихла, за нею пішла ще одна овація. Ендрю вклонився з подякою аудиторії та всім акторам, які вийшли на сцену, щоб приєднатися до бойового гімну Республіки і покинув ложу, вийшовши через бічний вихід із зали, щоб уникнути натовпу. Це була тепла весняна на ніч, і він глибоко вдихнув, насолоджуючись свіжим повітрям після задимленої задухи мюзик-холу. Натовп, що виливався з передніх виходів, почав підніматися на пагорб до сільського майдану поселення Янки, де все ще тривав бал просто неба, слабкі звуки музики доносилися вулицею. «Хлопці планували це протягом тижнів», – сказав Пат. Виходячи із залаштункового виходу і витираючи жирний грим зі свого обличчя брудною хускою, Ендрю кивнув на знак вдячності, все ще не в змозі відповісти. Каліїєм стояли поруч і з ним зі схвальними усмішками. Досить нітиця. Нарешті прошепотів Ендрю. Ну, хлопець був твоїм ординарцем, першній став героєм з медалю Конгресу За заслуги і актором на додачу. Він пам'ятав, як ти казав, що дуже любиш Генріха п'яте, і він хотів це зробити. Григорій вийшов із чорного ходу, все ще одягнений у синю форму полковника 35-го. Побачивши Ендрю, він нервово став струнко і віддав честь. Сподіваюся, вам сподобалося, сер. Ендрю ступив вперед і поплескав Григорія по плечу. Змусило мене шалено нітитися. Але мені сподобалося. Дякую. Хлопець засеяв від захоплення. Як тарана в грудях, синку? Запитав Еміль. У повній формі, сер. Я щойно отримав наказ повернутися. Енду посміхнувся. Помічник начальника штабу Ганса Шудера, важка робота Григорію. Ти будеш виконувати всю справжню роботу і не отримаєш жодної слави. Насправді, сер, я сподівався на польову команду, сказав Григорій. Не поспішай поки що, синку. Ти зробив свою справу минулого разу. Це диво, що ти вижив. Васкін Меркурій провів мене через це. Сер, все, що я робив, це їздив. Ендрю кивнув. Дай собі трохи більше часу для загоєння, наберися досвіду з Гансом, і ми подивимося про польове призначення через пару місяців. «Дякую, сер, Хлопець засеяв від захоплення. Він відступив назад, знову віддав честь, а потім помчав туди, де дівчина, одягнена у просту селянську сукню, чекала у тіні. Ендрю посміхнувся. Коли двоє зникли, обійнявши один одного, хлопець жваво та збуджено розмовляв. «Може, підемо до нашого місця на чай?» запитала Кетлін. Вона намить зупинилася, щоб подивитися на Пата, який стояв перед ними, виглядаючи досить смішно зі смужками макіяжу, розмазаними по його рудій бороді. Боб Флетчер стояв позаду нього, все ще в сукні, посміхаючись через свій виступ. І, можливо, трішки жорстокості, прошепотіла вона співучим голосом, підморгуючи Пату з поглядом. Прямо зараз, Кетлін. Встави в еміль. Боже мій, Емілю занадто багато стриманості може вбити бідного стражденого чоловіка. Це правда, застогна впад. Мені потрібен зміцнювач після принижень, який я зазнав на сцені. Ну, ти сам зголосився на це, відповів Еміль. Начальник артилерії поводиться так. Все заради розваги, Схвально сказав Кал. Це показує що жоден із нас не зациклений на своїх титулах. У будь-якому випадку дотик жорстокості, як ти кажеш, звучить дуже бажано. Компанія обійшла театр спереду, обмінюючись люб'язностями з останньою частиною натовпу, яка затрималася, щоб висловити найкращі побажання та привітання з виступом. Театр був чимось новим для русів. Які до прибуття Яньки більше звикли до випадкових новинок та труп співаків на великій площі під час базарних днів, або до мораліте зазвичай похмурого характеру, які виконувалися на сходах собору? Любов до Шекспіра та пародії на нього до шоу в стилі менестрелів, мелодрам найбільш перебільшеного роду з такими назвами, як її кохання зраджено, або боярин і селянка, усі переплетені деякими з більш традиційних руських пісень була ще одним дотиком янкі культури, перекладеним і вплетеним у руске суспільство. Два рядових 44-го Нью-Йорка, один з яких коротко працював з мандрівним Шоу Тома, сформували театральну групу, отримавши підтримку для будівництва зали на 500 місць, яка була заповнена майже щовечора. Конкуренти вже відкрили другий театр наприкінці минулого року на північній стороні міста – роздобувши залишки пиломатеріалів і відкривши успішний 30 прокат венеціанського купця, перекладеного рускою та перейменованого на «Боярин Новгорода» шейлоком, переробленим на колишнього «Боярина». Хоча Джон скаржився на зникнення деяких необхідних ресурсів і марнування часу, витраченого на театр, Ендю цілком схвалив це підприємство, підозрюючи, що найбільше ображалися меторські почуття Джона. Однак він погодився з Джоном, що наразі Юлій Цезар доведеться підати цензурі з дипломатичних міркувань, оскільки це стосувалося Маркуса Таруму. Залишивши театр, група піднялася на пагорб, слідуючи за останньою частиною натопу. Ендрю подивився на небо, вбираючи залишкове тепло і насолоджуючись зірками над головою. Цілий день йому вдавалося забути про тиск. Насправді більше нічого він не міг зробити. Армія була на місці, пікети на 50 миль вперед у перевалах. Цей вечір являв собою останню коротку мить вільну, перший раз удома після нападу Тифу. Група весело сміялася над виступом пата, артилерист приєднувався до веселощів із кількома грубими коментарями про Боба. Вони йшли до сільського Майдану, дрейфуючи в тіні. Багато будинків що виходили на площу, все ще світилися. У центрі площі, під восьмикутним павільйоном для оркестру, грав оркестр кадриль, і пари хиталися в тіні. Був огляд і бал просто неба для чоловіків 35-го та 44-го та їхніх дам, який тривав, навіть поки йшла театральна вистава. Пари проходили повзних у тіні з тихими голосами, що шепотіли, деякі руською, кілька латиною або карфінійською, інші англійською, деякі змішуючи всі чотири. Оркест заграв квікстеп, і пари, багато з яких не були впевнені в кроках, сміялися і танцювали навколо павільйону, їхні тіні мерехтіли у світлі смолоскіпів. Ендрю зупинився, щоб подивитися на них. «Панова, будинок відчинений», – тихо сказала Кетлін, – «пате, ти знаєш...» де горілка захована. І тихіше, вставив Кал, або моя Людмила налетить на вас усіх за те, що розбудили дитину. Пат вклонився з подякою Кетлін, і невелика група, яка приєдналася до них, перетнула Майдан, пробираючись крізь танцюристів. Нагадує 64-й, сказала Кетлін, дивлячись на танцюристів з ностальгічною посмішкою. Як так? запитав Ендрю. Другий армійський корпус провів бал на день народження Вашингтона. Це була зворушлива, чудова ніч, усі прекрасні молоді офіцери та їхні дами. Вони танцювали всю ніч. Остання ніч романтики. Вона замовкла. А через три місяці була пуща. Давай не будемо про це думати зараз, прошепотів Ендрю. Вона подивилася на нього і посміхнулася. Ні, не будемо. Він простягнув руку, і вона поринула в його обійми, коли музика знову перейшла на вальс. Він завжди почувався незграбним під час танцю, але в цей момент вони, здавалося, злилися разом, дрейфуючи по Майдану з усіма молодими солдатами, старими ветеранами, усміхненими дівчатами, що саяли коханням, дружинами зі сльозами на очах. Усі, здавалося, знали, але всі були спіймані, принаймні на цю мить, у мрію, що час зупиниться для них, що та не стриватиме, музика затримається назавжди. Що цей момент стане реальністю, що мрія стримає темряву, що наближається з півдня, принаймні до світанку. Пару хиталися в тіні, і оркестр грав далі. Його ніжний звук дрейфував до зірок. Кал стояв один, спостерігаючи за ними, тримаючи капелюх, схиливши голову, ніби в молитві, трава під його ногами була вологою від сліз. Сон мав м'яку, ніжну якість, ніби плив на хмарі, що гнана вітром. Поле було зеленим, насиченої інтенсивності зеленого, що наставало лише в теплі високої весни, коли кожний подих був наповнений запахом життя. Здавалося! Воно просто галосо нескінченно, плаваюче море зелені, високі стебла трави колихалися, змінюючи свій колір, коли тіні хмар дрейфували повз, як баранчики, що пливуть через океан, обдутий вітром. Якось вона усвідомлювала, що, зрештою, це сон. Цікаво, це не тут. Ні, це не валенія, це назад в іншому світі, назад на землі. Вона відчувала себе молодою, Знову дівчиною, п'ятнадцять років. Ось де вона бачила це. У Іллі Нойсі, її батко керував будівництвом залізничної лінії до Галини, прерія була величезним океаном, що маршрує до далекого обрію. Якби вона тільки обернулася, він був би позаду неї, посміхаючи своєю сумною і даленою усмішкою. Вона могла відчути запах його тютюну, слабкий аромат його післяобіднього бренді. Боже, це було так красиво, так не схоже на задушливу близькість Бостона. Це сон? Це мусило бути. Тато був мертвий, 15 років тому, це півжиття, але все це відчувалося так реально в цю мить. Чому я роблю це? Чому мені сниться це? Красиво чи не так, Кетті Дорогенька? Вона відчула холодний дрож, це був голос тата, і сльози миттєво затмарили її зір. «Це сон!» – прошепотіла вона. «Фіба!» Він тихо засміявся. Тепер вона згадала. Це було її місце, низький пагорб, який вона знайшла після того, як померла мама. Це було місце, де вона була похована біля міста. Вона приходила сюди щодня, щоб сидіти біля її могили, розмовляти з нею, дивитися на нескінченну прерію, знайти якийсь комфорт, і тепер вона повернулася. «Мені страшно, татусу». Навіть коли вона говорила, вона чула свій голос як голос молодої дівчини, ковзаючи у дотик ірландського акценту, який вона так старанно намагалася придушити. «Ти маєш повне право боятися». Прошепотів він. Вона відчула ніжний дотик руки на щоці і почала тремтіти. Ти мертвий. Вона задихнулася від цих слів. Не зовсім не для моєї киті дорогенької. Ніщо не може розірвати той шнур тут чи там. Я завжди з тобою, кеті, мій Янгуле. Не озираючись, вона протягнула руку назад і відчула, як його рука торкнулася її. Вітер проніс повз, зітхаючи, висока трава щелестіла, золоті квіти наповнювали повітря прохолодним ароматом. Ти плачеш. Голос був ніжний, інший, ніби з іншої землі. Вона відчула, як рука стискає злегка, а потім, ніби видка на спаву канина її снів розплеглася. Тихий стукіт лунав. Настійні голоси увірвалися. Далекий гуркіт загримів, щібки затремтіли. Зіздриганням вона сіла, і одна рука була обійнята навколо її плечей. Ще один гуркіт пролунав, за ним ще два ближче. Були запахи вовни, коня та шкіри, і голос прошепотів їй на вухо. Все гаразд, кохана, просто ще один повітряний напад на заводи. Високий, настійний крик тепер повністю розбудив її. Ендрю сидів на ліжку, обіймаючи її, колихаючи її вперед-назад. Він був удома. Він був з вчорашнього дня. Був танець минулої ночі. Вони танцювали всю ніч, а потім після. Ось чому вона спала зараз, пізно вранці. Це була така довга, чудова ніч. Перший раз за майже два місяці. Крик тепер був протяжним вигуком привернення уваги, і крізь сльози вона побачила Меді, що сиділа на ліжку поруч із нею, налякана бомбардуванням та артилерійським вогнем, який посилав відповідь, простягнувши руки, щоб її потримали. Вони, мабуть, заснули разом після того, як Ендрю пішов. Сон. Вона знала, що був сон, але він вже зникав, навіть коли вона намагалася втриматися за нього. Простягнувши руку, вона притягла Меді до себе на коліна так, що всі троє були разом. Ендіус злегка зморщив ніс. «Я думаю, нашому янголу потрібна зміна», – тихо сказав він. «Ти маєш на увазі, що настав час мені її змінити», – дражливо відповіла вона, навіть коли послабила свою сукню, щоб дозволити дитині годуватися. Дія, яка викликала негайне зітхання, задоволення та тишу. «Ми подбаємо про це пізніше» сказав Ендрю, пересунувшись ближче і колихаючи двох на колінах. Навіть продовжуючи годуватися, Меді потягнулася і схопила одну із золотих гудликів уніформи свого батька у свою руку, круглі очі переходили скетчі на нього. Гуркіт тривав, і лише на краю слуху можна було розрізнити тихий, наполегливий гуль дирижаблів, коли вони почали повертатися над містом. Нервово, Кетлін подивилася до вікна, але Ендрю заспокоїв її. Вісім із них цього разу. Не хвилюйся, вони полюють на млини та залізничний міст. Він поцілував її злегка в лоб, і вона притулилася назад до його колін, колихаючи меді в обіймах. Все ще рано вранці. Зітхнула вона. Лише дев'ята. У неї був напівеєспеогад про те, як він пішов до світанку, загорнувши меді поруч із нею, пообіцявши повернутися до настання темряви. Напружена, вона подивилася йому в очі. Я повертаюся на фронт через годину. Вона не хотіла питати. Була ж обіцянка про три дні. Вона не хотіла вірити в жодне з цього, що це ніколи не станеться, що темрява відвернеться і зникне далеко у плинних степах. Це почалося, прошепотів Ендрю, ви стаєте кращим у цьому, сер. Чак Фердюсон скорчився, знаючи, що комплімент машиніста був брехнею. Якось він так і не освоїв техніку виконання пісні на паровому свиску. Машиніст схопив шнур і з майстерністю віртуоза відбив вступні такти діксі. Чак посміхнувся очевидному захопленню, яке відчув старий новгородець, виставляючи на показ свою здатність. Це була дивна маленька невідповідність, але неофіційний їм повстання був набагато більш чіпляючим і легшим для виконання, ніж бойовий гімн. Кожен із машиністів мав свою фірмову мелодію – побожні, їмн, грубі, непристойну пісеньку, патріотичні, одну з воєнних пісень, перенесених Янкі. Міна давно відмовився від свого аргументу про те, що кожне виконання мелодії марнує ікс кількість пари, що дорівнює стільком сотням кордів дров на рік. Гуркітний стук відколій змінився у тоні, і, ступивши на бік кабіни, чак висунувся. Прикордонний маркер, що означав в'їзд на територію руму, промайнув повз, і вони були на естакаді. Більшість людей вважали перетин Саннеросу дещо тривожним. 400-футова естакада тремтіла під ними, коли локомотив і вагони позаду нього прогреміли через неї. Але він тішився цим. Проклята штука була дивом. Шість сотень мильколії між Румом і Суздалем, шість великих річок, десятки менших приток, півтора тисячофутових хребет білих пагорбів за Кивом і довгий, хвилястий перекат відкритих степів за цим, аж суди до Іспанії на західному кордоні Руму. Все це за його задумом. Це було так, ніби Бог дав йому величезний світ для гри, щоб його уява будувала все, що бажає. Звичайно, все це було спрямовано на воєнні зусилля з того жахливого дня, коли Тугар іменник часу прибув перед воротами старого форту Лінкольна, виявивши всім їм темну істину того, що цей світ представляв. Він дав їм машини, щоб перемогти їх, і, чорт забирай, він зробить це знову. Але крім цього, він не міг стримати внутрішньої радості, яку надала йому дана йому влада. Білл Вебстер створив фінансову систему та початки капіталізму. Гейтс, його газету та книги «Флетчер», «Постачання продовольства», а Міна керував усіма ними як начальник логістики. Але, чорт забирай, у нього були машини. «Колись ми проведемо цю залізницю чисто навколо світу», – оголосив Чак, озираючись на машиніста. Я чув що на схід звідси є гори такі високі, що сагають зірок», – тихо сказав новгородець. «Ти побачиш їх. Присягаюся Богом. Ми підірвемо тунель прямо крізь них». «Тунель?» Чак посміхнувся і похитав головою, потім ляснув машиніста по спині. «Діра під землею. Ми не поїдемо над горами, ми поїдемо під ними». Машиніст подивився на нього з недовірливим поглядом. «Повір мені», – засміявся Вінсент. «Одного дня ти повернешся цей потяг на світ, і через пару місяців повернешся прямо до Суздаля. Ми оточимо світ залізом і назвемо його нашим». «Якщо ми переможемо, Меркі», – тихо сказав машиніст. «Ми їх переможемо, я подбаю про це», – відповів Вінсент. Кочегар пройшов повз Вінсента розчинивши залізні дверцата до котла, закинувши ще одну колоду і гучно зачинивши двері. Порожній стукіт естакадистив. Його замінило десять більш ґрунтовних гуркотів твердої землі. Машиніст трохи відпустив дросель, дав три короткі гудки з виском, сигналізуючи гальмівникам до їхніх станцій на верхівках розгойдуваних вагонів. Він потягнувся вперед і швидким ривком зап'яста змусив дзвонить джвеніти ритмічною гармонією, такою улюбленою Русію. Навіть у кабіні локомотива були невеликі художні штрихи, руків'я дроселя, відлите у формі голови ведмедя. Дерев'яні елементи, прикрашені завитками теслярського долота, три дзвони, налаштовані так, щоб звучати у приємній злагоді. Машиніст відтягнув дросель назад, кивнувши кочегару, щоб той натиснув на гальмо. Визернувши з боку кабіни, Фердюсом побачив прямо перед собою станцію «Іспанія» стіни стародавнього міста з сивцевої цегли та вапняку на підвищенні далі. За останній рік за стіною виросло ціле нове містечко. Воно почалося з грубих бараків для розміщення робітників, які будували міст та залізничну колію. За ними з'явилися машинні навіси, під'їзні колії. Склади та локомотивне депо. І все це було оточене грубим земляним фортом, спорудженим під час короткої кампанії Роум і тепер укріпленим як важливий запасний пункт на лінії, якщо Роуму знову колись загрожуватиме небезпека. Лінія йшла на північ від міста, використовуючи один із оригінальних двофутових локомотивів з перших днів залізниці МФЛС, переобладнаний на нову три з половиною футову колію. Лінія пролягала повз срібній копальні, а звідти далі у величезні північні ліси задужену миль до місця, де тепер були розташовані пороховий завод і робоча станція Чака, надійно приховані від сторонніх очей повітряних машин Меркі. З дзвоном локомотив повільно в'їхав на станцію. Вона кишила діяльністю. Посміхаючись, Чак кивнув на прощання машиністу та кочегару і спустився по драбині з боку локомотива. Машиніст потішив їх швидким виконанням Діксі, і гору станційного червового, який оголошував про їхнє прибуття, потонув у пісні. Станція була наче шматочок русі на чужій землі, але ніхто не міг помилитися, що вони були в Роумі. Робітники біля водонапірної вежі та дров'яного складу носили туніки вільних людей Роуму, вільних людей, які ще минулого літа були рабами. Вивізка, чого й далася з боку станції, руською, англійською та латинською мовами, оголошувала, що лінія увійшла на територію держави Роум і що всім місцевим законам слід підкорятися. Посеред платформи перед грубою дощаною станцією стояв кам'яний стоп. Стоп був оформлений так, щоб виглядати як фасція, за виязка різок, на вершині якої був орел, або те, що на цьому світі вважалося орлом, що Чаку здалося більше схожим на жирного індичого грифа з синім пір'ям. Голоси були какофонією латини, змішаною з вигуками руської мови. Струмені пари вирвалися з локомотива, відганяючи глядачів назад, і локомотив зупинився із дрижанням. Зіскочивши з кабіни, з рюдзаком через плече, Чак попрямував крізь натовп. Принаймні. Пахло краще, усвідомив він, і він, мимоволі, почухався, тужачи за гарною раумською лазнею. Можливо, ця звичка могла б стати у пригоді для русів. Вінсенте! Посміхаючись, Вінсент побачив, як Джек Петрачі пробирається крізь натовп, а за ним просто вхується почет помічників. Після конференції Джек повернувся, а він сам залишився в суздалі ще на тиждень, щоб оглянути деякі зміни на заводах і вирішити безліч проблем. Як наслідок, він покинув місто з сильним мігренью. Повернення до справжньої роботи подумав Чак з усмішкою. Гуркіт локомотива, розмови про роботу з машиністом допомогли прояснити його голову. У степу він розігнав машину до швидкості яка, як він прикинув, була близько сорока мильгод. Якби колійне полотно було кращим, незавральна робота минулого року, він міг би їхати ще швидше. Головний біль зник, змитий стукотом поршнів, шипінням пари та вітром в обличчя. З першого вагона він побачив, як виходить плебейський консуль Юлій, якому робітники аплодували. Мініатюрний. Темноокий чоловік нервово посміхнувся, і його посмішки розширилася від захоплення, коли молода жінка з чорним до пояса волосом протиснулася крізь натоп і стрибнула йому в обійми. «Старий не має стилю Кала", сказав Джек англійською. Кал виступив би зі швидким жартом та потисканням рук, поцілував би пару немовлят, а потім пішов би до водонапірної вежі і захотів би допомогти. Для почаку він підійде. Але Маркус керує шоу, неуважно відповів Вінсент, не в змозі відірвати очей від внучкого тіла жінки, яка тепер стояла поруч з Юлієм, обійнявши його за талію. Ці люди скоро навчаться гарної політики Юлій, побачивши Чака, поманив його підійти. Чак підтягнувся і віддав честь. Чудова машина оголосив Юлій. Дякую, сир. «Я розумію необхідність секретності, але чи можливо мені та моїй дочці побачити, що знаходиться всередині тієї великої будівлі?» Джек нервово прочистив горло. Робітники, задіяні у проєкті, жили практично як в'язні у бараках всередині окремого частоколу. Чак усвідомив певну безглуздість з цього. В навісі могло міститися лише одне. І що це було? Було відкритим секретом, але лише цим людям та робітникам порохового заводу було дозволено проходити за срібні копані на Єльці, що йшла на північ. «Вас потяг відправляється через десять хвилин. Сер?» – відповів Джек трохи занадто поспішно. «Дочка, сер?» – запитав Чак. Юлій посміхнувся, побачивши вираз в очах молодого чоловіка. «Олівія, добрий сер. Тихо прошепотіла вона». Посмішки розширила її риси. «Я думаю, це буде нормально», – нервово відповів Чак, а потім подивився на табло розкладу. «Через вісім годин буде інший потяг до Роуму. Ви можете поїхати з нами і сісти на полуденний потяг назад сюди, на станцію». Джек зітхнув, але нічого не сказав. Дівчина посміхнулася йому із захопленням, і він вказав на місце – де мініатюрний локомотив, відомий як старий Уотервіл, другий локомотив, коли-небудь виготовлений на цьому світі, чекав на своїх пасажирів. Він був затінений локомотивами класу «Маладі», які курсували по головній лінії від Суздаля до Роуму, здатними тягнути в п'ять разів більшу вагу на більш, ніж вдвічі більшій швидкості. Уотервіл. Його позолочені літери на кабіні трохи потманіли від часу, викликав у нього певну ностальгічну привабливість, коли він підійшов до нього. Він здавався нічим іншим, як занадто великим чайником з крихітною кабіною на спині, колеса виступали занадто далеко після переробки з двофутової на три з половиною футову колію. Тепер він здавався більше іграшкою, але він відчував до нього прихильність, ніби три роки з часу його побудови представляли прірву в набагато менш складну епоху. Після поїздки за кермом Маладі, найважчого з локомотивів МФЛС, було дивно повернутися туди, де все почалося. Машиніст, перевіряючи підшипник, обернувся і відсалютував при наближенні Чака. Як він працює? Трохи задихається. Сер, циліндри скоро потребуватимуть перепакування, але в ньому ще є трохи його старого серця. Рукою в рукавиці він ласкаво поплескав його по побочі котла. Чак подивився на годинникову вежу поруч зі станцією. Маладі дала довгий гудок свиском і, з євінкими дзвонами, рушила зі станції. Запізнілі пасажири вибігали зі станції, деякі з жменею хліба або мішком сухофруктів, і їмчали по платформі, щоб заскочити на борт». Не встигла маладі покинути станцію, прямуючи до роуму, як потяг, що чекав на запасній колії тягнути містом Гіспанія, видав довгий гудок. Чергової стрілки подивився на телеграфіста, який висунувся зі свого офісу і підняв зелену кулю сигнал про те, що дорога на захід була очищена до станції Ороно та перетину Пенопско за стомель вгору по лінії. Чергової стрілки відкрив шлях, і машиніст. Висунувши з кабіни, махнув салютом. Локомотив рушив вперед, тягнучи за собою низку з 15 критих вагонів, набитих достатньою кількістю сухарів та солоної свинини, щоб годувати армію в полі протягом кількох днів. Чак спостерігав із зростанням гордості. Ендрю, можливо, забезпечував лідерство та бачення, щоб допомогти їм виграти цю війну та забезпечити виживання республіки, але без залізниць у них не було б жодного шансу проти Орди. Саме залізниці виграють або програють це підприємство більше, ніж будь-який інший фактор. Він чув, як не один залізничник говорив, що якби війна проти повстанців почалася на 10 років раніше, конфедерація, швидше за все, виграла б, що було б неможливо завоювати країну, більшу за всю Європу, без залізничних ліній для переміщення та постачання армій. Те саме було правдою і тут. Союз, припаси та мобільність проти кінних воїнів могли бути забезпечені лише парою. Потяг рушив через Ангрос, його свисток грав їм Кесусу. Петров Петрович за Дроселем оголосив машиніст Уотервілла. Він стає гарним у цій мелодії. Машиніст подивився на годинник. «Час вирушати, сер. Чак посміхнувся, відчуваючи спокусу піднятися в кабіну. Але він раптом знайшов щось трохи цікавіше, ніж локомотив, тому він повернувся до єдиного пасажирського вагона, причепленого за чотирма вагонами-хоперами, завантаженими сіркою для порохового заводу. Чак міг бачити, як його дюжина лишком помічників нетерпляче чекають на його увагу, готові засипати його багатогодинними технічними питаннями, але наразі його увага була зосереджена на Олівії, коли він допомагав їй сісти у вузький пасажирський вагон. Уотервіл рушив. Його котли звучали, як сердитий чайник, порівняно з глибоким горловим гуркотом Маладі. Потяг виїхав зі свого відгалуження, просокавши через перехрестя, що веде до локомотивного депо, де ремонтували кілька локомотивів. Легкі десятифунтові рейки від галуження підіймалися та опускалися по ландшафту без жодних спроб вирівнювання. Земляні стіни, що оточували склади та залізничний двір, пропливали ліворуч, земля навколо укріплення була божевільною паскою з завалів. Спочатку він хотів розмістити навіс всередині складської зони. Але небезпека цього та потреба в певній формі безпеки змусили його погодитися з кином, що його доведеться будувати далеко за межами міста. Поїздка, що трусила кіски, несла їх на північ за межі старих оброблених полів, які забезпечували їй спанію. Повз віддалені плантації багатих. і далі доки далекий ліс не здавався наступаючим з високих пагорбів. Висока трав'яниста рівнина почала поступатися місцем пагорбам згрупованим високими соснами, які наповнювали повітря свіжим бадюрим ароматом, що так нагадував Чаку Дім. Колія завернула вздовж високих обривів, дивлячись униз на річку Сангрос, і шум від її проходження сполохав з граю галасливих качок. Тисячами вони злетіли, і він спостерігав за ними з розвагою та почуттям заздрості. Далі вгору по річці довгий пліт колод повільно плив за течією до лісопилок у Гіспанії. Річкові люди махали, коли локомотив проїжджав повз. Ще один поворот у лінії опустив потяг у вузьку долину через хику естакаду, а потім вгору по довгому схилу, вкритому стародавніми деревами. Вони були в лісі. Цвіт, здавалося, змінився в одну мить, повітря було прохолоднішим, вологим. Насиченим запахами весни темний морок був бажаною зміною від сайва відкритого степу. Рус, якраз на північ від Суздаля, була такою, як і мен. Він любив відкритий степ, де подвійні рейки йшли прямо на стомель. Лінії зникали в одну, як одноточкові перспективи, які він навчився малювати в школі, але це відчувалося набагато більше, як дім. Потяг пробирався вгору в пагорби проїжджаючи повз випадкові відкриті ділянки полів і розсіянні дерева, але все більш поступово відчувалося, ніби ліс замикається, стає густішим і темнішим. Рух був повільним, бо колія була прокладена часом у тісних поворотах, щоб обійти грубу ділянку землі або насадження дерев, які були занадто густими, щоб їх зрізати, і замість цього їх просто обходили. Чак продовжував дивитися на Олівію, яка весело відповідала на його дещо тузовий погляд, але він виявився нездатним придумати, що сказати. От якби вона запитала про потяг чи один із його проєктів, але вона сиділа навпроти нього, ніби очікуючи, що чоловік зробить перший крок. Тому він зберігав нервову тишу, поки його персонал дратувався, не почуваючись комфортно обговорювати технічні питання перед сторонньою особою, навіть якщо він був плебейським консулом. Він провів довгі хвилини в тиші, дивлячись у відкрите вікно, поки ліс пропливав повз. Він краткома подивився б на неї, потім знову виглядав у вікно. Після завершення довгого підйому потяг проїхав повз величезну відкриту ділянку, завалену тисячами зрізаних колод. Юлій подивився на них із цікавістю. Усі мости на лінії мають дублікати, приховані прямо тут, пояснив Чак. Якщо рейдери спалять міст, як вони це зробили на перетині Кеннебек минулого літа, ми можемо перемістити ці колоди і через пару днів знову відновити міст. Нас не спіймають, як минулого разу. Деревина попередньо нарізана, пронумерована і просто потребує встановлення на місце. «Хто це придумав?» – запитала Олівія. Він хотів збрехати, але не змів. Герман Гаупт ще на Старому світі. Рейдери постійно спалювали наші мости, але казали, що він міг відбудовувати їх швидше, ніж повстанці могли запалювати сирники. Сирники. Чак заширодів у кишені і витягнув Люцифер. Кілька його помічників виглядали трохи жахом. «Не хвилюйтеся!» Я збирався їх викинути, перш ніж ми туди дістанемося, швидко сказав він. Він чиркнув сірником, запалюючи полум'я, і Олівія подивилася на нього так. Ніби сірник, набагато більше, ніж сам потяг, на якому вона їхала, був дивом. Локомотив почав сповільнюватися і, спустившись уздовж усіяного валунами схилу, зупинився. «Усі виходте!» оголосив Чак, підводячись і вдаряючись головою об низку стелю. Збентежено вилавшись, він вибрався з вагона і проставнув руку Олівії. Вона взяла її і тримала кілька секунд після того, як вийшла. Від галуження колії відходило від стрілки в ліс, веючись навколо дерев, які були занадто великі, щоб їх зрізати тоді як локомотив і його п'ять вагонів були готові продовжувати прямо, щойно пасажири вийдуть. Сьогодні ніяких двигунів туди, куди ми йдемо. Занадто небезпечно через іскри, оголосив Чак. Але пороховий завод. Туди ж йде. Чому не до ангарів? запитав Юлій, вказуючи прямо на лінію. Порохові заводи в безпеці. Ми просто обережні сьогодні. Оскільки вітер трохи піднявся звіти, де колія йде прямо до ангара, відповів Чак, на секунду здивований тим, що Юлій знав про інший секрет, захований тут. Після повітряної атаки Мерки минулого літа міна зазначила, що відбудовувати щось де інде в Русі означало б знову запросити атаку на одну з їхніх найбільш критичних і вразливих халузей. Була й інша логіка. Оскільки ресурси, сірки і, що набагато важливіше, селітві було були незайманою територією. Тож завод був тихо збудований тут, тоді як фіктивний завод, який неодноразово піддавався атакам, був побудований поблизу Новрода. Очолюючи групу, Чак рушив уздовж колії. Олівія вислизнула його руку, але трималася поруч. Колія зробила різкий поворот ліворуч через сто ярдів густого лісу, і, виходячи з-за повороту, Чак різко зупинився, його обличчя осаяла дитяча посмішки захвату. Перед ним на галявині стояв ангар для повітряної кулі, побудований із грубо обтесаних дощок, майже сорок футів за і понад сто п'ятдесят удовжину. Другий і третій стояли позаду нього, а четвертий вже будувався на дальньому боці заваленого пенями поля. У середині першого ангара парилася його найновіша зброя, Ніби готова злетіти будь-якої миті. Джек подивився на нього і посміхнувся. Ми закінчили надування два дні тому. Поки що, схоже, немає жодних серйозних витоків. Залишилося лише дочекатися встановлення двигуна, і ми готові летіти. Двигун. Ми чекали, поки ти розпочнеш тестовий запуск. Чак неуважно кивнув, йдучи вперед. Усе інше було забуте. Двері ангара були широко відчинені. Жалюзі над ангаром також були підперті, щоб дати будь-яким випадковим струмкам небезпечно вибухонебезпечного газу вихід. «І це полетить?» – запитала Олівія. «Звісно». І якщо ці кляті звірі можуть це зробити, то і ми можемо. Дайте нам трохи часу, і ми виженемо їх із повітря. Ніби наближаючись до вівтаря, чак увійшов у ангар із грубих дощок, а довга ковбасоподібна повітряна куля швіряла над ним. Якісь проблеми з надуванням? «Одна з дерев'яних внутрішніх опорних розпірок у кормовій частині задньої сумки змістилася, прорізавши тканину, але ми це полагодили», – відповів Джек. Чак кивнув. Він стверджував, що замість того, щоб бути просто вільним мішком з газом, аеропароплан, як він його вже називав, повинен мати жорстку внутрішню структуру, на яку буде нашити подвійний шаршовку». Повітряні кулі-мерки не мали цієї особливості, покладаючись на внутрішній тиск, щоб залишатися жорсткими, і він помітив їхню тенденцію до хитання та випинання в польоті. Каркас був не більший, ніж тонких смуг бамбукоподібної деревини, скріплених у довгий, кошикоподібний каркас, але це вимагало набагато більшої підйомної сили. Тим не менш, повітряна куля виглядала набагато міцнішою. Ідучи по всій довжині ангара, Чак зупинився посередині повітряної кулі та зазирнув у круглий отвір, вирізаний прямо над ним. Внутрішня частина повітряної кулі губилася в темряві, але він міг уявити собі величезний каркас, що піднімається над ним. Все, що було потрібно тепер, це встановити двигун під отвором. Тепло вихлопу йшло прямо вгору, забезпечуючи необхідну підйомну силу та контроль для маневрування. Газові мішки з водним спереду та заду забезпечували брешту плавучості. Йому все ще було надзвичайно нервово приєднувати паровий двигун до водневої повітряної кулі, але іншої альтернативи не було. Він чув про гелій, але, як його знайти, захопити та обробити – було йому абсолютно незрозуміло. Якби не минулий досвід Джека з цирком та його знання того, як купати цинкову стружку в сірчаній кислоті, щоб отримати водень, ніхто б на цьому світі зараз не літав. Він пам'ятав, як Їнсен стинявся навколо, поки Джек працював над проєктом, і міг лише припустити, що зрадник видав секрет меркі. Ненависть, яку викликала ця думка, турбувала його, і він відштовхнув її. Для нього ця війна була не про ненависть. Це було питання перехитрити ворога. Ідучи далі по всій довжині ангара, він вказав Юлію на деталі повітряної кулі, знаючи, що Олівія вбирає все це. Двигун, це фінальний етап, сказав Чак, і, вийшовши з задньої частини ангара, він повів групу через завалене пенями поле. Вдалині зайнята бригада робітників кишіла навколо останнього ангара який підіймався. Дерева, звалені на галявині, йшли прямо в парову пилораму, яка безпечно працювала за вітром від поля. У центрі галявини було встановлено півдужини чотирифунтових гармат, стволи яких тепер були закріплені на хомутах, що дозволяло піднімати зброю у вертикальне положення. Їхні екіпажі підвелися, коли група проходила повз. Подібні укріплення зволилися навколо всіх ключових промислових об'єктів у Русі та Роумі. Було зафіксовано низку влучень у кораблі «Меркі», але за винятком однієї катастрофи, їм ще не вдалося збити ворога. Він на мить зупинився, щоб подивитися на високу дозорну вежу. У ясний день вони могли бачити аж до Роуму за 70 миль. Лише тиждень тому корабель Мерків влучив у місто, а потім подався на північ, ніби для розвідки, але потім повернув назад трохи на південь від Іспанії. Це було близько. Одна запалювальна бомба на ангари знищила б цілу зимову роботу. Двері робочого сараю з колод були відчинені, відкриваючи інтер'єр, освітлений гасовими лампами, і чак поїв групу всередину. Команда русських механіків привітно привітала його, коли він проходив крізь натовп, плескаючи чоловіків по спині, задаючи запитання та жартуючи. З очевидною гордістю він підійшов до маленького двигуна, що стояв на верстаті посеред кімнати. Повітря було важким від густого, маслянистого запаху, який Чак, здавалося, вдихав із задоволенням. Він живиться вугільною олією оголосив він, Дивлячись на Юлія, який похитав головою від збентеження. З олії, яка вибулькорює із землі в Капріумі та Брундізії. Ми кип'ятимо олію і отримуємо з неї рідину, яка гаряча горить. Він кивнув на бочку з боку сараю та на лампи, що висіли над головою. Вага – це все для аеропароплана. Олія містить набагато більше енергії, ніж вугілля. І, що важливіше, вона горить чисто. Нам не потрібно турбуватися про іскри. Вихлоп з двигуна заповнить середню частину сумки. Коли ми хочемо піднятися, ми закриваємо верхній клапан. Коли хочемо пуститися, ми його просто відкриваємо. Тепер двигун був найскладнішою частиною. Він із задоволенням заглибився у свою тему, навіть не усвідомлюючи, що Юлій та Олівія вічливо посміхалися. Ледве розуміючи його латину і повністю гублячись у темі, звичайний паровий двигун просто занадто багато важить, і, крім того, йому потрібна вода, багато її. Тому я вирішив, що ми використаємо калоричний двигун. Джон Еріксон ще вдома побудував перший близько 30 років тому. Він уважно подивився на Юлія. Джон Еріксон? запитав Чак. Він сказав ім'я ніби закликаючи ім'я Ценцінната. Це був хлопець, який будував броньовані кораблі. Юлій вічливо кивнув, і Чак посміхнувся. Ну, як би там не було, замість того, щоб використовувати пару для потужності, він використовував перегріте гаряче повітря для приводу поршнів. Чак підійшов до двигуна на столі і злегка поплескав по котлу, який вже був нагрітий. Гаряче повітря вривається в пошні і, розширюючись, охолоджується, а струмінь гарячого повітря надходить з іншого боку, щоб відштовхнути їх назад. Пошні починають крутити приводний вал, який потім обертається. Він став позаду машини і показав на дерев'яний пропелер з чотирма лопатями майже 12 футів у поперечнику. Чак подивився на Джека і його посмішки мало сприяла послабленню зростаючої напруги. Готовий до ще однієї спроби. Джек кивнув. Федоре, як прилягання пошнів. Переточені до однієї тисячної дюйма допуску. Загальна вага машини зменшена до трохи менше 500 фунтів, відповів авторитетним голосом молодий машиніст на кілька років молодший за Чака. Чак поплескав його по спині. Хлопець спочатку навчався на інструментальника, коли вони почали масове виробництво мушкетів. Але Чак невдовзі зрозумів, що він має ту рідкісну вроджену здатність народного майстра і підвищив його до головного механіка для цього найвимогливішого проєкту. Його єдиною проблемою було те, що Федір мав ідентичного близнюка Теодора, обдарованого тими ж навичками – і часто було неможливо відрізнити їх один від одного. Тоді запускаємо його. Підійшовши до дроселя, він обережно взявся, завагався на секунду, а потім кивнув Федору. «Це твоя іграшка», – оголосив Чак після того, що, очевидно, було невеликою внутрішньою боротьбою. Посміхаючись, Федір вийшов уперед і взявся за дросель, а потім відкрив його на одну позначку. Нічого не сталося. Здивований, Чак відкрив котел, зазирнув крізь скляні дверцата і потягнувся, щоб відкрити подачу палива. Маленька димова труба мерехтіла від жару. З тихим зітханням подвійні циліндри рухалися ледь помітно. Федір подивився на Чака, який кивнув на знак згоди, коли молодий механік класнув дроселем назад ще на одну позначку – Хід одного з пошнів досяг свого максимуму, коли інший втягувався, і машина, здавалося, зависла там. Чак потягнувся, щоб схопити маленький маховик, прикріплений до приводного вала, і розкрутити його. З шиплячим пихканням циліндр пройшов решту свого ходу, повернувся, витягнувся і повернувся, пропелер повільно прокручувався на кінці вала з тихим свистачим зітханням. Посміхаючись, Федір класнув дроселем ще далі, і машина встановилася на повільне, стійке, що пляче гудіння. Переносимо це на вимірювальний стіл. крикнув Чак. Помічники кинулися, схопивши кути залізного листа, до якого була прикручена машина. Піднявши його і тримаючи високо над головою, щоб пропелер не вдарився об землю, поки він ще повільно крутився. Вони понесли його далі в глиб сараю поклавши на інший стіл, покритий мастелом. Чак обійшов кінець столу, найближчий до пропелера, що крутився. Пригнувшись, він зачепив утримувальний трос до боку двигуна, а інший – до пружинних ваїв. Усі геці збудівлі. будівлі. Джек підійшов до Чака і схопив його за руку. «Тоді ти теж виходис». Кін дав чіткий наказ, щоб ти ніколи не був у небезпечному становищі. Чак похитав головою. «Чорт забирай!» – засміявся він. «Я старший за всіх у цій кімнаті!» «А тепер геть!» «Я залишаюся!» – оголосив Джек, і інші помічники та робітники кивнули на знак згоди. «Гаразд! Тоді ми всі залишаємося!» – крикнув Чак, кивнувши Федору, щоб той відкрив дросель. Пропелер, який обертався з тихим, стійким гупанням, почав переходити в розмиття – Одяг Федора розвивався навколо нього. Щепіння двигуна гарячого повітря піднялося в тоні до демонічного вереску, від нього підіймалися від близьких жару, примусовий вихлоп пивкав і наповнював кімнату маслянистим запахом спаленого газу. Гуль пропелера піднявся до тремтячого реву, і з криком захоплення чак вказав на двигун, який почав ковзати вперед, стримуваний лише тросом, прикріпленим до ваїв. Понад сто фунтів тяги. І зростає. Давай йому все, що вона має, Федоре. Росіянин відштовхнув дросель повністю, і майстерня наповнилася витям двигуна та пропелера. Понад триста. І зростає. Чорт забирай, ми зробили це. Чак відійшов від своєї позиції між пропелером і двигуном і рушив до місця, де стояли широко розплющені Юлії та Олівія, притулившись до стіни. Воно відірвалося. Чак повернувся і стояв у заціпенілому подиві, оскільки двигун, здавалося, відскочив від верстата, рухаючись перед тягою пропелера, що крутився. Усе сталося нато швико, щоб він міг зреагувати, оскільки пропелер вдарився об край верстата і розлетівся, наповнивши кімнату виючим смерчем скалок. Щось вдарило його по підколіна, і він впав на землю. Лунали крики паніки, і гасова лампа, в яку влучила частина пропелера, розбилася, вибухнувши полум'ям. Шалений галас поступово стив. Його замінили вигуки робітників, які поспішали зовні, несучи відра з піском. Двигун, тепер на боці, усе ще пехтів, ошаліла машина, яка просто відмовлялася здатися. З його перекинутого паливного бака лилася ріка полум'я. Чак відчув легке запаморочення. Теплий струмін стікав йому в очі, і він не розумів, як опинився на землі. «Ти кровоточиш. Він подивився на свої ноги і побачив Олівію, що чіплялася за його коліна, усвідомивши, що ця дівчина зреагувала, поки він стояв у шелищенній, збивши його з ніг саме тоді, коли пропелер вибухнув. Вона підповзла до нього, витираючи кров з його очей. Він спробував сісти, але вона силою, яку він знайшов двовижною, змусила його знову лягти. Навколо нього збирався збуджений натовп, тоді як двигун продовжував вити, а інші боролися з вогнем. Федір, підвівшись на нови, закрив дросель, і машина затихла із свистом. Гарячий метал цокав. «Воно працює, чорт забирай, воно справді працює» крикнув Джек, ставши на коліна поруч із Чаком. Посміхаючись, Чак подивився на нього. Це були 300 фунтів пружинних ваг, схвилювано відповів Чак. Воно просто розірвало цю кляту річ і полетіло, зіштовхнувши всю конструкцію прямо зі столу. Цього достатньо. Ми будемо літати з цією штукою», оголосив Джек. «У нас є додаткові пропелери». «Давай приладнаємо новий і подивимося, як довго ця бісова штука зможе працювати». «Воно ледне вбило тебе, а ти хочеш знову його запустити», – сердито сказала Олівія. Спалах гніву проявився на цьому хлопчачому ентузіазмі. Це було диво, що ніхто не загинув. Він подивився їй у очі і раптом відчув себе досить слабким. Зрештою, погляд затримався надовго, поки край ока». Він не побачив молодого хлопця з телеграфного офісу, що стояв у задимленій кімнаті, важко дихаючи, зі жмутком паперу в ручі. Обличчя хлопця було блідим, губа тремтіла. Чомусь не було потреби говорити, що говорило повідомлення. «Нам краще повернутися до роботи», – тихо сказав Чак. Дитяча радість попереднього моменту, затяжний погляд Олівії тепер були забуті». «Ти маєш заходити високо, клятий ідіоте!» Вінсент готорно обернувся, коли голос сержанта пролунав над плацом. Слова були ледь зрозумілою латиною, але він навчився, що незалежно від того, яка це була епоха, чи на якому світі сержант, розлючений на незграбного новобранця, завжди звучатиме однаково. Руський сержант вихопив мушкет у тремтячого новобранця, опустивши зброю так, що лизо було націлене йому в живіт. «Ти коли-небудь бачив Тугара?» – проревів сержант. «На хрестах!» Вінсент внутрішньо щулився. Після довгої зими та ранньої весни трупи мерки тепер були не більше, ніж об'єденими воронами решками сухожлі кісток, хоча все ще віяло слабким запахом смерті. На черепі одного з них були видно тріснуті отвори від шести куль, які він у нього веєсадив. Маркус залишив їх там як нагадування, хоча в душі Вінсент відчував, що ці зяючі білі щелепи все ще відлунюють нас мішкою, нагадуючи йому, ким він став. «Ну, прокляття моїм клятим очам», – прогарчав сержант. «Я бачив їх живими. Він почав знову переходити на руску, насуваються на нас тисячами, ревучи свої бойові кличі». Він на мить зупинився, щоб драматично вказати на потворний шрам, який перетворив його обличчя на вічну гримесу. Рот розколотий занадто широко, півдужини зубів відсутні. Я був із клятим п'ятим Суздальським, отримав це у битві на перевалі. Так, прокляття моїм очам, я знаю, про що говорю. Він кинув злісний погляд на роту. Вони насуваються на вас, як стіна. Гора... «Нестримні!» – за виняком цього, – крикнув він і підняв вістрам багнет. Новобранці не зрозуміли жодного слова, яке він сказав, але ніхто не наважувався кинути йому виклик. «Заходиш занадто низько. крикнув він, встромляючи багнет у бік новобранця, який відскочив, і ти пройдеш прямо під їхніми яйцями. «Пам'ятайте, вони вісім, дев'ять футів завишки. Слідкуйте за ударом їхнього меча зверху вниз. Але вони трохи повільніші за нас, тому чекайте цього удару. Ухиліться від удару, і перш ніж він зможе оговтатися, зайдіть низько, а потім встроміть угору високо. Встроміть високо. Він знову перейшов на густу латину, прямо в їхній живіт, який буде дивитися вам в обличчя. Потім крутіть. Він повернув багнет. І виймайте. Він висмикнув рушницю назад. «А тепер знову!» Він кинув мушкет назад новобранцю, який виглядав приниженим і червонолицем, ніби готовий розридатися. «Пер мій кисус йому», тихо сказав Дмитро. «Слабкі помруть», – холодно відповів Вінсент. «Я просто сподіваюся, що вони не потягнуть нас усіх за собою, вмираючи, дещо збентежений». Дмитро подивився на Вінсента, коли той підштовхнув свого коня до повільного галупу, продовжуючи рух через плас, прямуючи до цілої бригади, яка була вишикувана для тренувань. Вінсент сидів прямо у сідлі. Він нарешті навчився добре триматися на величезному коні, хоча ззаду він все ще виглядав майже по-дитячому – вузькі плечі. П'ять з половиною футів зросту і трохи більше ста фунтів ваги. Був ясний, прохолодний ранок, з обіцянкою справжнього тепла ближче до полудня, слабкий вітерець підіймався із заходу, котячість з відкритого степу. Свисток розрізав повітря, змушуючи Вінсента повернутися в сідлі і озирнутися через плече, щоб спостерігати, як ще один потяг виходить із запасного шляху, розташованого на південь від міських стін. Побачивши його зосереджені риси, Дмитро зрозумів, що в 22-річному генералі більше немає нічого дитячого, або, якщо і було, то воно було глибоко приховане. Його колись обличчя було холодним, застиглим у важкому погляді, його блакитні очі віддалені, ніби витисані з льоду. Він дозволив відрости тонкій вузькій бороді, більше схожій на еспанілку, обрізану до вістра, доповнені обрисом вусів. Він більше не носив стару статутну КП-35, замінивши її на те, що він називав капелюх Харді, широкополий і чорний, з високою тулією. Капелюх затінував його риси, надаючи йому відстороненого вигляду. Посередині нього були прикріплені дві золоті зірки, що відповідали зіркам на плечах його темно-синього офіцерського кітеля, обшитого подвійним рядом золотих гудзиків. Після прийняття командування п'ятим, він перейшов на вільну білу туніку з високим коміром та брезентові штани руської піхоти. Але це минуло. Він був генералом двох корпусів, що тренувалися, і в його очах був вигляд професійного вбивці. Він змінився. «Двадцять третій Роумський», – тихо сказав Дмитро, повернувшись у сідлі, щоб подивитися на потяг – Рухається, щоб приєднатися до резерву четвертого корпусу в Суздалі. Вінсент неуважно кивнув. «П'ятсот хороших солдатів для горнела потомахського фронту». Вінсент тихо вилаявся, дивлячись на Дмитра. Ніби старий руський генерал був винен. «Як? біса Мені сформувати два нові корпуси, коли полковник витягує навчені полки так швидко, як я можу їх підготувати». «Була низка сердитих телеграм щодо відправки 23-го та 25-го для посилення цілої дивізії роуму на фронті. У тебе є 62 інші полки, що тренуються», – нагадав йому Дмитро, – «плюс інші 30 полків корпусу Маркуса. І менше третини моїх мають зброю, а у Маркуса все ще на 10% менше». Він похитав головою, спостерігаючи, як потяг напружується під своїм тягарем. Принаймні Роум може дати людську силу, інакшому на дні бочки. «Слава Богу за Роум!» – подумав Вінсент, коли потяг повільно набирав хід у гору по довгому схилу. Резерви людської сили, які вони запропонували, нарешті почали вступати в дію. До середини літа, якщо ми виживемо так довго – Розміркував він, армія Роуму перевищить чисельність рускої, а потім продовжить зростати. Його власні 6-й і 7-й корпуси виставлять 12 бригад у 6 дивізіях. 32 тисячі чоловік – трохи менше загальної чисельності оригінальної рускої армії, яка зустріла тугарів. Нинішня руска армія виставила майже 120 полків із середньою чисельністю 500 – і понад 50 артилерійських батарей. Кожен доступний чоловік від 16 до 45, який не мав необхідної в промисловості навички, був підручницею на фронті. Дві з чотирьох дивізій у Суздалі укомплектовували заводи, а п'ята відокремлена дивізія працювала на залізничних лініях або на інших заводах. Війська Роуму формували ще одну дивізію для четвертого корпусу, Тож він мав би принаймні стандартний бойовий розмір трьох польових дивізій із загальною кількістю 30 полків. Усі, хто непридатний до служби, були на полях і фабриках, готові бути покликані як ополчення. Це було так само погано, як у Конфедерації, просто нікого не залишилося. Без Роуму війна була б уже програна. Ендрю вже обговорював з ним довгострокові політичні наслідки цього, якщо справді є майбутнє. Оскільки Роуми мають перевагу в населенні три до одного, Альянс повинен бути міцно збережений. Інакше може настати день, коли сили Роуму знову можуть підхопити звички своїх далеких предків і вийти на шлях завоювання. Але прямо зараз якість військ Роуму була граничною порівняно з рускими – які воювали у двох війнах і мали досвід понад чотири роки навчання з чоловіками 35-го та 44-го. Ті, хто вижив, були ветеранами. І якщо щось і вирішить виживання республіки, то через сусероуму відчував він навіть більше, ніж люди. Позаду колі, у річці Тибр нова гавань кишила діяльністю. Щойно причалив прибережний ліхтер. Навантажений кількома сотнями тонн очищеної сірки, уся вона призначалася для порохового заводу, прихованого над Іспанією, або для аеростатних майстерень для перетворення на сірчану кислоту, яка у поєднанні з цинком створювала багаз водень. Кілька галер були в рідці, тренуючи швидкі повороти. У одній короткій морській війні, що відбулася з моменту їхнього прибуття, Галери виявилися занадто вразливими до гарного мушкетного залпу на короткій відстані, але вони все ще служили своїй меті – турбувати узбережжя карти, збирати розвіданні та підбирати тисячі біженців. Пришвартувалися й інші кораблі, що везли продукти харчування, свиней та худобущі на копидах, мотузки з величезних конопляних полів, що підіймалися на далеких східних кордонах, шовека для повітряних куль – Забраний з гардероба кожного дворянина і проданий навіть у південно-східні землі хати, незабаром захоплені бантагом. На півдні, під Капрою, було знайдено вугілля, і брудні вуглярі перевозили дорогоцінну породу в гору по узбережжю, де вздовж східного берега річки Коксовий завод перетворював камінь для використання в новій доменній печі. За пічю знаходилися міднодротяні заводи, які виготовляли вкрай необхідні нитки для задоволення ненаситної потреби в ще більшій кількості телеграфних ліній та мільйонах пістонів, необхідних для мушкетів і снарядів. Поруч стояв шкіряний завод для спорядження. Ремені, патронні сумки, взуття, сідла, упряз аж до клаптів, які тримали кремінь для старих мушкетів, що все ще перебували в обігу. У Гіспанії, далі по лінії, переробляли ртуть для детонаторів та пістонів, і було встановлено запасний ремонтний навіз для залізниці, укомплектований усіма інструментами, необхідними для ремонту та капітального ремонту локомотивів та рухомого складу. У Кілкії було виявлено, що дрібні піски вздовж пляжів чудові для виготовлення польових біноклів, і поруч швидко виріс завод з виробництва пляшок. Контейнери наповнювали вином іспресів, консервованими фруктами та згущеним молоком для хворих та поранених. У глиб країни, у Бріндізії та Капріумі, нафтові свердловини давали кілька барелів очищеної вуїльної олії на день для живлення дирижаблів, а також інші продукти, такі як мастило для локомотивів та небезпечно-вибухонебезпечний бензол. Локомотив проплив повз, прямуючи шляхом прокладеному вздовз апієвої дороги, повільно підіймаючись над останньою низкою пагорбів, а потім набираючи швидкість, коли він цокав на північний захід до Іспанії, а потім далі до Республіки Рус. Вінсент подивився на засмучені душі, що сиділи у критих вагонах і зігнулися на вершині припасів, прив'язаних до платформ. Вони виглядали досить охайними, Одягнені у білі штани до литок і сандалі з підбитими цвяхами, зі шкіряними ремінцями, що перехрещувалися до коліна. Їхні туніки, змодельовані за зразком мішкепальта армії Союзу, були пофарбовані в темно-коричневий, майже як конфедеративний батернат, колір іржавої олії, подумав Вінсент, а їхні повстані капелюхи були широкополі і того ж кольору, що й туніки. Деякі офіцери все ще носили форму старого легіону, який давно був розформований, їхні поліровані нагрудники та гребінчасті шоломи виділялися як дивна недоречність для сучасної армії. Деякі чоловіки несли ранці, але більшість були обтяжені повсюдним ковдряним рулоном на зразок хомута, перекинутим через ліве плече, що додавало їм вигляду повстанських військ. Полк був одним із небагатьох підрозділів Роуму, озброєних гвинтівками Спрінгфілд – факт, через який він внутрішньо вилаявся. Було пеклом отримати найкращу зброю, а тепер її виривали з його рук. На відміну від русів, вони не воюватимуть на рідній землі, коли ворог біля воріт. Ці люди подорожували у далеку країну за 600 миль. Хоча всі Роуми знали, що станеться з ними, якщо Рус паде. Він усе дивувався, наскільки добре ці люди будуть битися, коли прийде час, і перша атака Меркіна суватиметься з вереском. Спогадна мить промайнув у його голові. Він знову тримає перевал. Поки решта армії відступає, стіна тугарів піших наступає бігом, скандуючи свої глибокі гортанні крики «Наргас вересчить». Барабани гур кочуть, штандарти з людських черепів та кінських хвостів високопідняті. Клинки спалахують у тумані та диму, грім їхнього наступу, як наближення бурі. Він озирнувся на лінію новобранців, які тренувалися формуватися у полковій каре і сержантів, деякі з них Руми, але більшість руси ревуть команди. Сонце вийшло, пробиваючи скрізь ранковий весняний туман, гарний тихий день, Настільки контрастний до темних думок, які затьмарювали його душу. Вони виглядали досить добре, як для людей, які займалися цим кілька місяців. Як вони відреагують, коли смерть емчатиме до них зі швидкістю 200 ярдів на хвилину? «Чи ми коли-небудь виглядали так?» – запитав Дмитро, ніби читаючи думки Вінсента. Дмитро м'яко посміхнувся. Більшість із нас не могла відрізнити наліво від право тоді, коли вперше формувався старий п'ятий. Тоді ти прив'язував сіно до однієї ноги, а солому до іншої. Сіно-ногий, соломо ось як ти нас мустрував. Важко згадати тепер, тихо сказав Вінсент. А твої власні янки, вони коли-небудь виглядали так, сказав Дмитро, дивлячись на Вінсента як батько, який тихо Прагне заспокоїти нервового сина. Він Сен дозволив тонкій посмішці з'явитися на його обличчі. Боже, як давно це було. Час до цього насправді почав трохи розмиватися. Так, він, мабуть, виглядав так колись налякана дитина, нестійкий з мушкетом, навіть не впевнений, чи зможе він вистрелити, не кажучи вже про те, щоб кого зарізати. Перше вбивство Новгород. Охоронець на стіні, коли він утік. Смішно, тепер вони союзники, частина тієї ж республіки. Заворушення на площі було далі, потім війни і підрив дамби. П'ятдесят тисяч він убив цим. Можливо, сімдесят чи вісімдесят. Наступного ранку можна було перейти через Дніпро по трупах тугарів, річка була так густо ними забита. Смердючий дух смерті висів у повітрі тижнями, а береги річки все ще були завалені скелетами. Ні, Дмитре, прошепотів він. Я не можу згадати, щоб я колись так виглядав. Але ти виглядав. Можливо, навіть сам полковник колись виглядав так, наляканий новобранець на межі сліз. Важко уявити, кінновий новобранець, лейтенант. Тридцять п'ятий колись натоп наляканих, схвильованих хлопців, які йшли вперше побачити слона, багато з них мочили штани, коли перша куля просвистіла повз. Вони навчаться, коли прийде час. Так само, як і ти, так само, як і ми. Сподіваємося, Дмитре, якщо ні, то всі наші дупи у вогні. Повстанці принаймні брали полонених. Одна помилька з мерки, і всі ми мертві – всі ми його голос затих холодний, відсторонений погляд в його очах. Він підштовхнув свого коня вперед, обминаючи полк у каре, віддаючи честь офіцерам, які чекали, які ставали в струнку при його проходженні. Дмитро та решта його штабу трусили за ним. Проїхавши поля. він під'їхав до бригади, яка вперше тренувала тактику великих підрозділів. Деякі обличчя були знайомі. Був навіть старий вояка з 35-го, тепер командир бригади. Позаду нього майорів трикутний прапор, червоний з білим хрестом, для 1 її бригади, 2 її дивізії. Це був елемент зі старої армії потумака, нашивки корпусів. Грецький хрест для новосформованого 6-го. І він озирнувся через плече на свого прапороносця, який гордо тримав квадратний золотий хрест на темно-синьому полі, що позначало присутність командира корпусу. Дивно, що хрест буде для мого підрозділу, подумав він, і в нього промайнув спогад про мертвого меркі, що висів на форумі. Але чоловіки тридцять п'ятого, пам'ятаючи старі звичаї, наполягли, щоб їхня нова армія несла ті ж самі емблеми старовини. «Стрейтер, ради бачити тебе!» Роджер Стрейтер відповів дружнім салютом. Роджеру довелося трохи звикати. Він був старим боякою у 35-му, служив у полку з часів антитема, глибока борозна на щоці була сувеніром з Фредеріки з Беурга. Вони смутно знали одне одного ще у вас, савборо. Мен і Роджер був чимось на зразок сільського гультяя, готового на добру витівку. Він сумнівався, чи Роджер взагалі пам'ятав, як колись гнався за ним по вулиці, погружуючи побити маленького хлопчика-квакера. Він не збирався йому нагадувати. Роджер довів свою мужність як командир полку і тепер робив це знову як бригадир. Але Вінсент відчував найменший дотик обурення у цього високого шестифутового гіганта з широкими плечима, який приймає накази від мініатюрного воїна, що ледве важив 120 фунтів. «Перший день бригадних навчань. Чи не так?» – запитав Вінсент. Роджер кивнув, виглядаючи трохи нервовим. «Ну, тоді не буду тобі заважати». Роджер відвернувся, щоб зустрітися зі своїми полковими офіцерами. «Знову?» «І, чорт забирай, Олексію, твоїм хлопцям бігти найдалі» то стримай їх у лінії». Чоловіки від і помчали назад до своєї команди. Вінсент оцінюючи подивився на довгу лінію. Три полки стояли попереду в лінії, розтягнувшись майже на сотні ярдів. Позаду них ще два полки в колоні. Це видовище викликало в ньому гострий трепет. Принаймні три полки попереду мали мушкити, які блищили на ранковому сонці. Стіна зі сталі та плоті. Бригада команда відлунала по лінії. По правому в лінії. Він затримався на секунду колом. Чоловік, що стояв найдалі праворуч, залишався закріпленим, а чоловіки на крайньому лівому фланзі переходили на подвійний бій. Як величезні двері на петлі, лінія почала повертатися, закручуючи сподузі майже в чверть милі. Обертання тривало. І Вінсен повернув свого коня, проїхавши попереду і озирнувшись через плече. Він спостерігав холодним, оцінюючим оком. Між другим та третім полками почав вікриватися проміжок. Лайки лунали полем, коли штабні офіцери мчали навколо, намагаючись закрити дірку. Проміжок розширювався, а чоловіки на його краю відставали. Лінія почала вигинатися та хвилюватися як натягнута струна, що ослабла. Поверх команд лунав гульнів, нів, дженьки спорядження, хрипкі крики офіцерів. Третій полк почав втрачати будь-яку згуртованість, перетворюючись на перевернуту п'яте. Вінсент подивився на руджера, який був червоний від гніву. Два полки позаду, в колоні фронту, принаймні трималися разом. Глибокі блоки різко повертали. Нарешті обертання було завершено, відсталі поверталися до лав, і всі погляди були на Вінсента, ніби чекаючи вируку. З Роджером на буксирі він прогарцував до третього полку, де румський командир чекав на вибух. Могло бути краще, сказав Вінсент, його голос лунав по лінії. Командир нічого не сказав. Чорт забирай, набагато краще, гаркнув Вінсент. Це клятий парадний плас. А ти навіть не можеш утримати свій полк разом. Якщо атака Меркі увіде у фланг армії, нехай нам Бог допомагає, якщо ти на кінці лінії і ми змушені відмовитися від нашого флангу. Це не буде парадний плас, це буде пил, димі вмираючі люди, і ти повинен будеш зробити це ідеально, інакше ми всі мертві. Ви, виродки, не протримаєтеся п'яти хвилин у бою. Сердито він смикнув свого коня і поїхав геть, Дмитро поруч із ним. Він їхав у мовчанні кілька хвилин, а потім нарешті подивився на Дмитра. «Ну, кажи, що я повинен сказати? Що я ніколи раніше не втрачав самовладання, що я завжди перемагав завдяки тихому поясненню та прикладу. Я знаю, про що ти думаєш. Ви самі це сказали, мій генерале». Я хочу, щоб вони були готові вбивати мерки, вбивати всіх цих клятих виродків. Він замовк, внутрішньо проклинаючи. Убити їх усіх. Ось чого я хочу. Я не можу витримати думки про те, що ці чоловіки схибляться, програють, зроблять помилку, яка може коштувати нам. Кричати на них – це один із способів зробити це, відповів Дмитро. Але я пам'ятаю. Коли ви були моїм капітаном, ви керували набагато краще іншим способом. Сен повернувся у сідлі. Він знав, що старий чоловік мав рацію. Що зламалося всередині. Він якимось чином втратив лагідність, яка колись була в ньому в такій великій кількості. Він втратив її, висаджуючи патрони в тортуровану фігуру на хресті, і любив відчуття влади, яке це давало йому. Боже. Допоможи мені, подумав він, чи поверну я це колись. Чи є взагалі Бог, щоб почути мене? Він нічого не сказав. Їдучи далі в тиші, Дмитро, заглиблений у думки, їхав поруч. Лед помічаючи салюти різних підрозділів, повз які він проїжджав, він, здавалося, плавав в іншому світі, темному світі вогню та війни. Його чітка форма була мантією для цього нового втілення Марса. Із західних воріт міста виїхала кавалькада вершників, які мчали швидко. У авангарді Дмитро одразу впізнав Маркуса. Штандарт патриціянського консула, орель на пурпуровому полі, майорів позаду нього. Вінсент стримав свого коня. Тремтіння збудження пробігло по його щоці, Щось, що Дмитро помітив, ставало все частішим. Маркус, його риси суворі, підтягнувся поруч із Вінсентом. Почалося, десять у повідомлено наразі, рухаються до центру Потомакского фронту. «Чорт забирай!» – пробурмотів Вінсент, обертаючи свого коня, щоб озирнутися туди, де бригада знову тренувала обертання. «Ще три місяці. Перш ніж ми будемо готові, а я застряг тут». «Фронт на південь від нас», – тихо запитав Вінсент. «Все те саме, нічого». Вінсент кивнув майже непомітно. «Вони прийдуть прямо. У них є ці кляті дирижаблі, а у нас немає. Вони знатимуть, що ми задумали, а ми нічого не знатимемо, чорт забирай!» «Прокляття їм!» Він плеснув себе по стегну стиснутим кулаком. «Що ще?» Маркус похитав головою. «Ми залишаємося тут, готуємося і чекаємо, як планувалося». Вінсент нічого не сказав, але внутрішньо прокляв. Він не хотів цього призначення, але Ендрю та Калусе одно змусили його. Принаймні Таня та троє дітей були тут у безпеці, 600 миль від фронту. Ні, він зовсім не хотів цього. Усе, що залишилося від його душі, Попередило його про це, порадило попросити звільнити його від командування, щоб працювати на свого теста за письмовим столом і робити внесок таким чином. Але цю пораду ледве слухали, і щодня він дивився на тіло на хресті, тіло, яке він так радісно бив. Кожного дня тепер він їздив через цей плас, формуючи свій корпус. Він був генерал-майором у командуванні, такого з рангу, як і чоловіки, про яких він колись читав у Харперс Вікли, Хенкок Цеджвік, Пап Томас Чіка Мауги, Маленький Філь Шерідан. Він посміхнувся внутрішньо, знаючи, що навіть перейняв деякі зовнішні атрибути Шерідана. Джейдс Вікли юлистрейтід допублікував його грав'юру на першій сторінці, коли було оголошено про його підвищення, і він отримував приховану насолоду від зображення, аж до бороди схожої на Шеріданову. І він знав, що перейняв щось. Інше також – неблаганне бажання випустити машину для вбивства проти мерки. І тепер дія починалася, а він застряв за 600 миль. Він озирнувся на захід, ніби міг якимось чином почути гармати. «Ми скоро будемо в цьому», – прошепотів він. Дмитро відчув внутрішнє здригання від голосу свого командира, бо це був ще підкоханця який прагне обіймів зі смертю. Розділ четвертий Чудово! Джубаді Кар-Карф притримав свого коня, обертаючись у сідлі, щоб подивитися на Хулагара. носець мерки Кар-Карфа міг лише ствердно кивнути, бо, незважаючи на те, що йому могла наказувати його ту особиста воля, духка, життєвий дух, воїна не міг не бути схвильованим. З вершини перевалу величезні рівнини, що простягалися на північ, були освітлені пообіднім сонцем, а висока трава буяла весняним цвітом. Але некраса степу привернула його увагу. Рухаючись величезними чорними квадратами, десять полків по тисячі чоловік кожен, дисципліновані лави, баки, хушумен просувалися вперед, виходячи з високого гірського перевалу, котячись немов стримна хвиля. З радісно москалом жубаді кинув далекоглядну трубу хулагару. Знявши бронзові кришки, хулагар розсунув трубу на всю довжину. Вона здавалася майже іграшковою. Але ж, зрештою, її виготовила Янкі худоба, захоплена минулою осені і подарована каркарфу. Приклавши її до ока, хулагар оглянув безкрайню рівнину. Блоки із тисячі чоловік розтягнувся на правому фланзі розширюючи лінію застрельників, щоб охопити фронт довжиною в миль до наступного перевалу. Далеко на правому фланзі, ледпомітній на горизонті, були ще два умени, і він знав, що за ними рухаються ще два, які зачищили перевал аж до самого моря. Сім повних уменів, що наступали по фронту 60 миль, і це була лише частина їхньої сили». З радісними вигуками прогриміла повз батарея гармат. Обслуга підганяла коней, коли вони долали останній підйом. Хулагар оцінюючи подивився на них. Лафети були грубо зроблені, набагато важчі, ніж ті, що виготовляла худоба, але потім намагався він міркувати. У нас не кількість коней, а у них – ні. Далеко попереду, немов роздуті жуки, що ширяють на вітрі, випереджаючи наступ, ведучи розвідку в лініях худоби, вишукуючи будь-яку загрозу несподіванки. Спочатку він не вірив, що машини виявляться корисними, але тепер він знав інше. Вони стали очима орлів, і їхня обслуга навіть прикрасила їх відповідно, намалювавши обриси крил на нижній частині газових мішків і великі очі спереду. Навіть зараз тисячі худоби працювали Одразу за іншим боком пагорбів Будуючи нові ангари для повітряної зброї Оглядаючи лівий бік Степ простагався непорушеним За виняком вільного відкритого Строю застрельників, Які емчали немов крихітні цятки, По морю зелені Опустивши телескоп Він передав прилад вуці Який хмикнув від хвилювання Один добрий натиск і ми можемо навіть прорватися тут, оголосив Зан Карф. Його зуби блиснули в гримасі задоволення. Це останнє, що нам потрібно, тихо сказав Джубаді. І до того ж, вони знають, що ми йдемо сюди. Це тупий кінець голови. Рів ось що має значення. Він показав на повалену вартову вежу на вершині хребта, що нависала над перевалом, а потім на довгу лінію стовпів які йшли стрілоподібною прямою лінією точно на північ, назад до позиції худоби за 50 миль звідси. На стовпах не було дорогоцінного дроту. Доказ того, що під час відступу вони мали достатньо часу, щоб забрати мід. Цей пристрій все ще був загадкою. Він сподівався захопити одного з дротових говорунів неушкодженим, щоб домашні улюбленці, які працювали з Гінсеном та іншими членами команди Янкі з Окункіту, залишеними під час минулорічної кампанії, могли розшифрувати його секрет. Тридцять з гаком Янкі та Суздальських моряків та їхніх сімей досі перебували в карті. Деякі з них виявили опір співпраці, але після того, як побачили місячний бенкет – Більшість з них виявилися досить охочими. Як для худоби, вони жили в розкоші, найкраща їжа, жінки на їхній вибір, все, чого б вони не побажали. Моряки худоба під проводом того, кого звали Джеймі, були набагато хитрішими, зникнувши після того, як доставили янки машину, що їздить по залізних рейках. Вони нічого не варті, і їх можна буде вистежити, коли ця війна закінчиться. Можливо, Інсен й тих, хто з ним працює, він навіть вшанує своєю обіцянкою пощадити їх, якщо вони продовжать допомагати у виготовленні зброї. Принаймні той, кого звали Їнсен, виявився безцінним, відкривши їм секрет палаючого повітря, яке змушує кораблі підніматися в небо. Він був хорошим домашнім улюбленцем. Вука, чий кінь нетерпляче тупцював, наблизився до хулагара і жестом попросив далекоглядну трубу, яку хулагар йому передав. «Коли прийде час для нашої повної ваги, лише тоді ми атакуємо», – сказав Жубаді, озираючись на свого сина. «Пам'ятай про це. Якщо твій воров закріпився на одному місці, тоді добре готуй свою паску, роби це хитро і вдар з вагою гори, а не раніше». Вука неохоче опустив трубу, щоб подивитися на свого батька. Джубаді показав на захід. Наші вершники візьмуть перевали з цього боку, змушуючи Янки вірити, що сила нашого удару йде звідси і що лівий флаг не має значення. Вони відріжуть спостережні пункти в цих пагорбах заду, не даючи йому побачити, що рухається з іншого боку. Прямо перед собою він побачить прапори 25 уменів, хоча насправді їх лише вісім. Лише тоді ми атакуємо там, де хочемо, бо зараз ми мусимо їх зайняти. Нашого правого крила буде більш, ніж достатньо для цього. Ми тут не потрібні. Янки не були настільки дурними, щоб чинити опіру в горах, як я сподівався. Тепер поїдемо туди, де буде вирішуватися. Підганяючи свого коня до галупу, Джубадікар Карф повернувся і поїхав униз з високих пагорбів, рухаючись на північний захід позаду своєї наступаючої хмари застрельників. Пам'ятаєсь, що сказав Бобілі. Ендрю опустив свій бінокль і подивився на Ганса, який сперся на бік високої вартової вежі, задумливо жуючи шматок тютюну і займаючи руки різанням перочинним ножем потертої палиці. «Добре, що війна така жахлива, інакше ми б нато захопилися нею», – тихо відповів Ганс. Ендрю зітхнув, передаючи бінокль Гансу і поправляючи окуляри, які він сунув на лоб. «Смішно!» – він говорив це про нас, коли ми йшли на Фредерік «Мабуть, це було грандіозне видовище для нього. Він не застряг там, демо. Я пам'ятаю це як пекло» відповів Ганс, беручи бінокль і налаштовуючи фокус. Потім він оглянув величезні колони, що рухалися вниз до протилежного берега потомаку. Мерки маневрували з холодною точністю, що викликало його захоплення, наступаючи величезним шаховим порядком. Блоки по сто на десять у глибину, всі верхи. Кожен блок на конях одного кольору у мене за милю попереду прикриті застрельниками, що їхали у вільному строю. Позаду колон воїнів. Невблаганно рухалися вперед розгорнуті вільним строєм артилерійські батареї на лафетах. Ще раз у пролом. Прошепотів Ендрю. Він нахилився через бік вежі і подивився на землю майже на сто футів нижче. Наскільки він міг бачити по обидва боки, траншеї, земляні форти та редути були заповнені людьми, які схвильовано кричали і показували через широку відкриту річку. Телеграфний ключ позаду нього почав клацати, і він повернувся, щоб подивитися, як хлопець записує інформацію, відриває аркуш і передає йому. «Від Барні, що внизу на узбережжі», – повідомляє про прапори чотирьох уменів. Ганс пробурмотів підтвердження і продовжив оглядати ворожу лінію. Але все ще нічого праворуч, сказав він. Ми бачимо їх з самого світанку, і ліве крило їхнього наступу закінчується прямо тут, менш ніж на півдорозі нашої лінії. Але їхні застрельники рухаються по всій довжині Шенандуа, прикриваючи прямісінько назад на захід. І, запитав Ендрю, це нато вже ідеально. Ти знаєш це так само добре, як і я. Ганса, тут понад 50 миль відкритого прері до пагорбів Шенандоа. Ти там нічого чорта не сховаєш. Ми нарахували 15 прапорів у мені вдосі, тож, схоже, вони йдуть прямо сюди. Це може бути наступ ешелоном, що відводить їхній лівий фланг. Я просто хочу мати одну з тих клятих повітряних машин. Огризнувся Ганс, киваючи туди, де два кораблі-мерки вели далеко позаду їхньої позиції і трималися досить високо, щоб бути поза зоною досяжності наземного вогню. Ендрю нічого не сказав, затуливши очі. Він знову подивився на ворожу лінію. «Переправа через річку буде пеклом», – сказав Ендрю. У нас тридцять гармат націлені на цей брід». Ганс кивнув. Вони йдуть прямо на нашу найсильнішу точку, і вони це знають. Ендрю спостерігав, як величезна хвиля продовжує свій наступ. Раптом, повільне, рівномірне просування величезного шахового формування пришвидшило Садорисі. «Їй богу, я думаю, вони збираються атакувати. Просичав Одональд, важко дихаючи. Він висунув голову через люк на платформу і повільно підіймався, щоб приєднатися до них. Ендрю озирнувся на Пета. «Що ти тут? Чорт забирай! Робиш!» Прийшов перевірити резервну батарею, яка підіймається. Сказав Пет винувато, розуміючи, що його виправдання для приходу на передову було, м'яко кажучи, слабким. Ендрю кинув на нього гострий. Цердитий докірливий погляд, потім знову подивився на лінію мерки. «Один чортів удар по цій вежі, і все наше командування зникне», – холодно сказав він. Клубок диму з того берега річки перервав його думки. Минули довгі секунди, доки ледь чутний удар не прокотився над річкою. Гейзер води вистрілив посеред бурхливої води, і снаряд ліново проскочив далі, врізавшись у високий беяг з мулу. Навідники в батареї внизу подивилися на Ендрю з очікуванням. Повертаємося вниз. Думаю, вистава ось-ось почнеться. Це була частина, яку він ненавидів, але іншого виходу з цієї ситуації справді не було. Підійшовши до краю платформи, він ступив у невелику дерев'яну клітку. Потім він махнув чоловікам унизу, які вичепнули мотузку від її кріплень і, протягнувши її через лебідку, швидко опустили Ендрю назад на землю. Водночас Ганс і Пец спустилися по драбині. Це була зручність, яку міна обладнала для Ендрю, але він все одно почувався досить безглуздо, коли його підіймали та опускали з вартової вежі, немов мішок із зерном. Підбігши до краю земленого валу, він піднявся на вершину укріплення і підняв бінокль. Вони були вже менш ніж за милю. Хвиляста стіна кінних воїнів наближалася рівномірним темпом з кінськими хвостами-прапорами попереду. Сильна лінія застрельників їхала на півмилі попереду. Передова лінія розвідників, які нерухомо сиділи на дальньому березі річки за чверть милі, раптом збудилася до дії, підстрибуючи, щоб стати на сідлах, Півдужини з них підняли високочервоні прапорці і замахали ними. Вони позначають позицію броду, оголосив Ендрю, не в змозі приховати захоплення у своєму голосі від цього прояву холодного професіоналізму. Колона воїнів почала змішуватися так, що три полки шахового формування закрили простір між ними, утворюючи фронт шириною 300 вершників. Ендрю відчував, що всі очі прикуті до нього. Він подивився на командира бригади, відповідального за редути, що стояли навпроти броду, і кивнув без коментарів. За лічені секунди високий, чистий звук десятків сурм прорізав повітря. По всьому земляному валу стрільці стрибнули на свої позиції, поклавши стволи своєї зброї на стіну. Командири гармат стали за своїми знарядами. Прицілюючись ще раз, хоча вони тренувалися тут місяцями в очікуванні цього першого моменту. Відлуння далеких рогів, і лечутне барабанне стукання тепер можна було почути, немов гуркіт наближення грози на літньому горизонті. Лінія застрельників досягла протилежного берега річки, скочуючись по молостому схилу, їхні коні іржали та брикалися, коли вони хлюпнулися у все ще крижану річку тримати вогонь. Команда пролунала вгору і вниз по лінії. Люди поки що дотримуються інструкцій. Подумав Ендрю, немає сенсу витрачати хороші постріли на пару сотен ворогів, коли за хвилину в зоні досяжності будуть тисячі. Застрельники рушили в річку широким фронтом. Ті, хто вийшов за межі броду, швидко потопали і повертали своїх коней, щоб боротися назад до берега. Застрельники в межах півмильного фронту Броду наступали, підіймаючи високосписи з червоними прапорцями, позначаючи шлях наступу. Кляті аеропароплави. Оголосив О'Дональд, і Ендрю обернувся, щоб подивитися через плече туди, куди показував О'Дональд. Три кораблі спускалися з півночі. Спостереження. Відповів Ганс, навіть не потрудившись повернутися. Дивляться на наші оборонні дії. Гуркіт ставав гучнішим, прокочуючись через річку хвилями. Тепер він легко міг розрізнити окремих вершників у свій бінок, і їхній вигляд викликав у нього тремтіння по спині. Вершники сиділи прямо, з луками в руках, начищені шоломи виблискували, прапори з людськими черепами позначали лінії. Командири їхали вперед із піднятими ятаганами, що мерехтіли в червоному світлі пообіднього сонця. Це було наче знову старі часи, і раптом Ендрю відчув, що його коліна починають слабшати. Боже, це починалося знову. Перший я досяг краю берега річки і пішов через край, спрямовуючись між червоними прапорцями маркерами По лінії пролунала розсіяна стрілянина, і Ендрю сердито підвів очі, коли сержант пробіг уздовж валу, лаючи що щосили. Але дисципліна встояла. Солдати чекали, ті небагато, хто вистрілив. Винувато озиралися, поспіхом перезаряджаючи. Перша лінія хлинула у воду, за нею за кілька секунд ще одна, а потім ще. Немовні великі човни, що море. Коні долали воду, спінюючи річку, сповільнюючи свій наступ, але все одно просуваючись. «Ідуть прямо, чорт забирай!» Засміявся Одональд, потираючи руки від захвату. Відступивши від Ендрю, він підійшов до найближчої гармати і відштовхнув сержанта. Він схопив шнур запалу і на секунду нахилився, щоб перевірити приціл. Задоволений, він випрямився. Наступ досяг середини річки. Вода піднялася вище стримень вершників, які мовчки підганяли своїх коней. Над полем запанувала моторошна тиша, жодна зі сторін не подавала голосу, Єдиними звуками були ірження та хлюпання коней. Дюжина рядів була тепер у воді, значно більше, ніж кілька тисяч вершників, і вони все ще хлинули вперед. Коні почали знову виходити з річки. Деякі у воді лише покопита. Ендрю раптом усвідомив, що затамував подих, не в змозі видихнути, напруга наростала до вибухової межі. Командир бригади вискочив на вершину валу і підняв руку, тримаючи великий пістолет, спрямований у небо. Перший кинд досаг протилежного берега менш ніж за 50 ярдів під ними, намагаючись знайти опору на слизькому схилі. Глухий удар пролунав у повітрі, і командир бригади стрибнув назад, сигнальна ракета піднялася над бродом. На фронті довжиною чверть милі здавалося, ніби сама земля вибухнула коли дві з половиною тисячі ввинтівок і тридцять польових знарядь вистрілили майже одночасно. Річка піднялася, всіп у шквалі піни. Коні, що кричали, здіймалися до неба, тіла перекидалися, яди розпадалися, коли гряд, заліза та свинцю розривав плод і кіски. Вмить мутна річка набула рожевого відтінку, вбиті вирощали від болю, а гуркіт нещівного залпу прокотився через річку. На лінії настала дивна мить майже тиші, коли всі зупинилися, щоб подивитися на те, чого вони досягли простим натисканням на спусковий гачок, смиканням шнура запалу. Раптові схвильовані команди пролунали у відповідь і стуки тисяч щомпалів, що забивають заряди. Пролунав уздовж брустверів, коли офіцери та онтерофіцери схвильовано підганяли солдатів. Гарматні обслуги кинулися до своїх знарядь. Прочистили стволи і витягли банники. Заряджаючі підійшли з пороховими зарядами та подвійними бляшанками картичі. Почувся металевий брязкіт снарядів, які забивали, видно було, як забивачі відстрибували в бік, і чути було, як командири гармат кричали обслузиві відійти. Поодинокі постріли почали лунати стакато. Найкращі навчені стріляли першими, за ними за кілька секунд наростаючий гуркіт сотень зброї, що стріляла майже одночасно. О'Дональд, вигукуючи радісне прокляття, наказав своїй обслузиві відійти і рішучим ривком смикнув шнур запалу полеона, посилаючи потік майже з двохсот картечних кул уряди, що розпадалися. Припинити вогонь, тихо сказав Ендрю, поглядаючи на командира бригади, який кивнув на знак згоди. Команду підхопив і розніс по лінії сигнал Сурме. Деякий час продовжувався безладний вогонь. Одональд зробив один з останніх пострілів після того, як підняв кут наведення свого знаряда, щоб обсипати дальній берег картеччу. Коли дим розвіявся, по лінії пролунав дикий крик. Брід був забитий тілами, які вже розпливалися, прикидалися в течії і пливли за течією у вирі мутної води та крові. Сотні! «Ми, мабуть, убили сотні брудних виродків». Радісно вигукнув Пет, підходячи, щоб стати поруч з Ендрю. Дальній берег кишів тими, хто вижив, які борсалися з води, тягнучи за собою своїх поранених. «Чому припиняти вогонь зараз?» – запитав Пет. «Там все ще зона картечного вогню». «Заощаджуй боєприпаси», – відповів Ганс. «Заощаджуй їх на той час» коли вони нам дійсно знадобляться. «Чорт, ми добряче розбили виродків!» Крикнув О'Донад, і його веселі вигуки підхопили тисячі тих, хто стояв уздовж верхів валів, викрикуючи свої зухвалі глузування ворогу. Віддалений свист проріза повітря і, піднявши очі, Ендрю побачив чорну цятку, що падала з-під черева одного з аеропароплавів, а через кілька секунд ще дві, скинуті з інших кораблів. Над лінією прокотився удар від вибуху. Подивившись праворуч, Ендрю побачив три спалахи полум'я, що здіймалися до неба за кілька сотень ярдів. Друга бомба влучила ближче, вирвавши частину валу і підкинувши гармату в повітря. Третя, здавалося, зависла прямо над головою, збільшуючись. Її потворний вереска наростав, пролетіла над фортецею і вибухнула вздовж мутного берега річки – викинувши потік бруду на 50 футів у повітря. А аеропароплави Меркі розвернулися, щоб повернутися на південь. Кляті занози в кривавій дупі пробурмотів О'Дональд. Це негідний спосіб воювати. Ендрю повернувся і подивився на Ганса, який навіть не потрудився спостерігати за бомбардуванням. Його увага все ще була прикута до іншого боку річки. Вони чудово знають, що не варто було цього робити. Тугари робили це в битві за Брід, і ми забили річку їхніми тілами. Ендрю кивнув на знак згоди. У всякому разі вони щойно довели, що ця позиція абсолютно неприступна. Жоден вершник, який наблизився до північного берега на відстан 50 ярдів, не дожив, щоб розповісти про цей досвід. Вершники на протилежному березі відступали. Деякі гнівно трясли кулаками наглузливі крики, які все ще лунали по лінії. Уздовж усієї широкої південної рівнини наступаючі лінії зупинилися якраз за межами досяжності артилерії. Вершники сиділи нерухомо. Сама маса їхньої кількості була приголомшливою, оскільки ряд за рядом шикувалися. Прапори позначали формування а величезний стоп полукотився через рівнене. Ендрю кивнув Гансу та Пету, потім відвернувся і спустився з валу. Відігнавши своїх ад'ютантів та штабних працівників, він пройшов через вузькі меї земляного форту і вийшов через потайний вихід у тил. Перетнувши смугу ураження між основною лінією та резервною позицією, він пройшов стежкою через низку загороджень, Поки не дістався потайного виходу до наступної лінії. Там резервні війська, які стояли на вершині стіни, щоб спостерігати за дією, італи його вигуками, коли він наближався. Заглиблений у думки, він ледве помічав вигуки, коли перетинав другу лінію до рублених хатин, які служили його штабним комплексом. Дійшовши до рубленого будинку, що служив його польовим штабом, він зайшов усередину а двоє його друзів пішли слідом. Він жестом попросив телеграфіста та інших співробітників вийти, потім зачинив за ними двері. «Звісно, ми оголосимо це великою перемогою, але це була найбезглуздіша річ, яку я бачив». Прогарчав він, опускаючись у крісло. Ганс, підійшовши до бічної шафи і відчинивши її, дістав пляшку горілки та кілька склянок. Ендрю відмахнувся від нього, але Пет, посміхаючись і гнуруючи попереджувальні погляди, Ендрю взяв запропонований напій. Не треба мене лікувати, Ендрю дорогий, Пробурмотів Пет. Дірка в животі вже давно загоїлася. Він трохи скривився, коли перший ковток пішов униз, а потім його очі засвітилися веселою посмішкою. Ганс. Наливши собі другу склянку, сів на стіл навпроти крісла Ендрю. «Тепер ти мені повіриш? запитав Ганс. Його втомлені очі дивилися на Ендрю. «П'ятнадцять уменів, можливо, двадцять п'ять розташовані тут», – відповів Ендрю. «Залишається, можливо, двадцять п'ять інде. Жодних ознак їх на правому фланзі втрутився Пет. «Це найдальше, куди вони зайшли». А їхні пікети прямо зараз просуваються на північний схил Шенандоа. До завтрашнього вечора вони будуть за 100 миль на північний захід, далеко за нашим флангом. «У нас все ще є прихований спостережний пункт у лісах аж до правого флангу», – відповів Ендрю. «Якщо вони підуть тим шляхом, ти матимеш попередження більше, ніж за добу. Ми можемо перекинути наші резервні дивізії». До тебе менш, ніж за шість годин. Ганс мовчав. Ендрю відкинувся і подивився на Ганса з втомленою посмішкою. У мене три корпуси. Сорок п'ять тисяч чоловік, щоб прикрити понад сто миль фронту. У тебе вже є повний корпус на твоєму кінці, Ганса. Якщо на твоєму боці назріває біда, ми можемо перекинути корпус Пета до тебе. Пет підвів очі від свого напою. Це залишить столицю голою, беззахисною», – тихо сказав Пет. «Я думав, ми вирішили тримати цей резерв про всяк випадок». «Це може бути той самий всякий випадок», – відповів Ганс. «Але, чорт забирай, Ендрю ти знаєш краще. Завжди посилюй перемогу, але ніколи не відправляй жодного солдата на поразку. Якщо ми втратимо правий фланг, заради Бога не відправляй Пета». Тобі знадобляться його люди, щоб тримати Нейпер. Отже, ти хочеш, щоб я залишив один корпус, 15 тисяч чоловік, прикривати майже сто миль фронту і поставив два корпуси на дальньому правому фланзі? Ганс кивнув. Ти міг відбити ту останню атаку п'ятмастами чоловіками, одним полком, а не цілою бригадою. Те, що вони зробили, було лише демонстрацією. Вони знали, що не зможуть переправитися, але хотіли, щоб ми думали, що вони, чорт забирай, мають намір спробувати. Ендрю сидів у тиші, дивлячись на виснажені риси свого старого наставника. Просто не вистачало. Ніде не вистачало. Він знайшов «Чорт забирай!» неприступну позицію. Принаймні, поки річка була високою до початку літа, але лінія була такою, «Чорт забирай, довгою, що він просто не мав достатньо, щоб покрити її всю». Щось у його нутрі підказувало йому, що Ганс має рацію – ризикнути всім і розмістити свої сили праворуч. У нього було півдужини броненостів, що тримали гирло річки, тому мерки не мали жодного шансу підвести човни, щоб переправити своїх воїнів. Проте йому все ще потрібно було виставляти пікети на довгих ділянках фронту, щоб простагалися на милі, бо залишити їх повністю голими означало б напрошуватися на катастрофу. Все, що потрібно було в Меркі, це переправити кілька сотень, щоб переплисти вночі на необережну точку, і за кілька годин вони могли відкрити прорив, перекинувши понтонний міст, щоб закріпити позицію. Він місяцями розраховував і перераховував цю проблему. Вони повинні були триматися тут, інакше ворожа артилерія стояла б уздовж Нейпера. «Нехай буде так», – тихо сказав Ендрю, дивлячись прямо в очі Гансу. Він раптом відчув холодний озноб, наче він якось вирушив шляхом, з якого вже не було воротя. Ганс вимушено посміхнувся. «Це важке рішення, сину, у будь-якому випадку», – тихо сказав він. «Це правильне рішення». Прошепотів Ендрю. Ганс злегка нахилив голову, по його обличчю пробігла хмурість. І що я тобі казав, коли ти був молодим капітаном? Вже не такий молодий, нагадав йому Ендрю. Прийму своє рішення, а потім живи з ним, сказав Ганс. У його голосі був натяк на батьківський тон. Ти прийняв найкраще, що міг. Якби це був я замість тебе, я міг би прийняти те саме. Він на мить завагався, потім налив ще одну порцію. Ганс подивився на Пета, який у нехарактерному для себе прояві стриманості прикрив склянку рукою. Ганс добродушно знизав плечима і випав до дна. Підвівшись, він підійшов до кута кімнати і підняв свій карабін Шарпса, який, незважаючи на його генеральське звання, все ще був його зброєю вибору. Мені краще повертатися на лінію до своєї позиції. Шквал пострілів пролунав зовні, а потім так само швидко стих. Ніколи не забувай, Ендрю Лоуренце Кін. Виграєш ти цю війну чи програєш, але ніколи не сумнівайся, що ти можеш командувати. Навіть якщо ми тут програємо, якщо ти потім коли-небудь засумніваєшся в собі, тоді мейнгот, ти і всі, хто йде за тобою, помруть. «Я ніколи тобі цього не пробачу, коли ми зустрінемося в іншому світі». Ендрю підвівся, раптом охоплений бажанням обійняти свого старого друга, але вирішив утриматися від такого зовнішнього прояву емоцій. Було так багато, що він хотів сказати, але погляд Ганса зупинив його голос. Нічого не потрібно було говорити. Майже вісім років спільної служби навчили кожного найтонших нюансів іншого – Найменший жес передавав набагато більше, ніж могли зібрати та висловити слова. Бережи себе! Ганса! Побачимося! Коли все закінчиться!» – сказав Ганс. Він повернувся у дверному отворі і вийшов. «Коли все закінчиться! Старий голландцю частування за мій рахунок!» – крикнув Пет. Його голос був трохи натогучним. гучним. Ганс озирнувся. Томка посмішки осаяла його, сивіючі риси. Він виплюнув струмін нового соку на бік хатини. «Ти добре впораєся, сину», – сказав він. Його голос ледве чутно, і потім він пішов. Полковнику кіне. Стогнучи, Ендю розплющив очі. Над його ліжком стояв молодий ординарець, тримаючи в одній ручі гасову лампу. «Що таке?» Він митєво прокинувся сівши на своєму ліжку-розкладачці. «Барні хоче вас бачити, сер. «Проблема?» «Вам краще підійти подивитися, сер, сказав хлопець, у його голосі був натяк на нервозність. Підвівшись, він поправив свою зім'яту форму, жестом попросивши ординарце допомогти йому одягнути пальто. У хатині було холодно, вогон у печі майже зраз. Кілька штабних офіцерів сиділи за довгим картографічним столом, поклавши голови на руки і тихенько хропучи. Ендрю підійшов і штовхнув одного чоботом. Хлопець заворушився, потім із приглушеними лайками сів прямо. Вибачте, сер задрімав. Очевидно, тихо сказав Ендрю. Ендрю подивився на годинник у дальньому куку кімнати. Якраз перед п'ятою. Світанок за півтори години. Лінія мала встати також за півгодини. Вийшовши з хатини, він озирнувся. Шадука, другий місяць, наближався до заходу. Його обличчя кидало тьмано-червоне світло на вали. «Де Барні?» «На своєму командному пункті», відповів ординарець, вказуючи шлях. Ранкове повітря було різким, змішаним із запахом армійського табору, Звичайні запахи поту коней, погано приготованої їжі, людських відходів, сирої землі. Запах дому подумав Ендрю. Земля була вологою від роси. Над головою велике колесо Сузір'я виділялося на високому західному небі, його тьманіші зірки були заглушені місяцем, але воно все одно було вражаючим. Дійшовши до потайного виходу, він увійшов у форт, перетнув вузький плас і піднявся сходами на вал. Барні сперся на стіну, але став струнко за наближення Ендрю. Пет, який ще не повернувся до Суздаля, подивився на Ендрю і кивнув. «Вибачте, що потурбував вас, сир», – нервово сказав Барні, – «але я хотів, щоб ви це почули». Ендрю хотів прокоментувати, що чоловік міг би спочатку зателефонувати своєму командиру дивізії – а звідти їхньому старому сержанту Баррі, який тепер був командиром корпусу, і так далі вгору по ланцюзьку командування, але він стримався, щоб не впасти в роздратований гнів. Іноді ланцюзькі командування були певним шляхом до катастрофи. «Що це?» – запитав Ендрю, піднімаючи високий комір курки, щоб захиститися від холоду. «Барні правий, Ендрю, – сказав Пет. Просто послухай на хвилинку. Ендю нахилив голову. Сперш із навал, чоловіки навколо нього затихли. Був чутний слабкий, рівномірний гуркіт, звук стуку молотків і ще підголосів. Ледве чутний над вурчанням річки, що текла через кам'янисті брід. Це почалося близько півночі, сер. Було кілька пострілів, і одного разу ми чули крик. Він звучав по-людськи, сер. Це не давало мені та хлопцям спокою всю ніч. Ендрю подивився на схід. Небо почало переходити в перші індегові відтінки світанку, але все ще була глибока ніч. Накажіть людям встати до зброї. За лічені секунди пролунав заклик до зброї по всій лінії і відлунням відбився вдалині. Вже було неможливо почути шум з іншого берега, оскільки люди, бурчачи та кричачи. Займали свої пости, приєднуючись до сил, які напружено утримували лінію з півночі. Йому казали, що традиція мерки, як і тугарів, полягала в тому, щоб утримуватися від нічних дій, але тугари врешті-решт порушили цей звичай, що мало майже катастрофічні наслідки в битві перед перевалом. Хвилини, здавалося, тягнулися нескінченно. Ординарець підійшов із гарячою кружкою чаю та шматком хліба, покритого сиром. Сорба сорбав гарячий напій, сперши знавав, спостерігаючи, як слабке світло почало підніматися, немов завіса. Другий місяць піднявся на південному сході. Його серб був тепер за пару днів до молодика. Середина річки була в туманному полі зору. Пасма туману дрейфували за течією. Береги були огорнуті Мінливою і Емелою. Далекий берег все ще був цінистим, але було очевидно, що він якось змінився. Були помітні нечіткі силуети, що рухалися всередині та назовні туману. Він підняв свій бінокль, але світла все ще було занадто мало, туман блокував огляд. Тихо він допив решту кружки і жестом попросив ординарця принести ще одну чашку для барні та для себе. Небо на сході продовжувало світ ліщати, стаючи багряним. З далекого берега пролунав самотній наргас труба, а за кілька секунд наростаючий грім барабанів та горнів. Тіні заворушилися, і тоді з південного берега пролунало низьке, пронизливе виття. Дезгармонійний спів, що наростав і спадав, слова не розрізнені, але гучність постійно зростала. Молитва до сонця припустив Ендрю. Професор у ньому раптом зацікавився. Мухаммеда не молилися на світанку, чи було тут те саме? Спів продовжував наростати і спадати, досягаючи Крещендо, що збіглося з тонким променем червоного світла, яке прорізало степ, коли чмано червона куля сонця вирвалася над горизонтом. Туман набув вигляду рожевої пінистої вати, затуляючи далекий берег, кружляючи і зміщуючись. Повний диск сонця нарешті був над горизонтом, його тепло вже випромінювалося. «Буде теплий день», – сказав Барні. Цей туман швидко розсіється. Ендрю знову навів свій бінок на протилежний берег. Туман на мить змістився. Сотні людей були на далекому березі, нечіткі форми рухалися. «Люди!» – прошепотів Барні. Ендрю подивився на нього. «Твої очі кращі за мої», – відповів Ендрю, ніколи не будучи повністю впевненим, чи бачить він краще в окулярах, чи без них, коли використовує телескоп або бінокль. «Я думаю, це люди», – холодно сказав Барні. «Не стріляй». Команда від сержанта високим голосом привернула увагу Ендрю. Півдужини чоловіків та жінок хлюпнулися з туману, зайшовши по стегна обрід. Махаючи руками, їхні віддалені крики ледь чулися. Що за чортівня? Прошепотів Барні. Шестеро продовжили йти в річку, біжучи з жахливою, кошмарно повільною швидкістю тив, хто йде по воді. Ендрю схопив бінок назад. Вода розбризкалася навколо них, а через кілька секунд пролунав тріск мушкетів. Четверо з них повалилися, борсаючись і відбиваючись. Ендрю спостерігав через свій бінокль, їхні риси лед розрізнялися, але він відчував жах на їхніх обличчях. Ще один спіткнувся, довге древко стирчало з її спини, а потім останній впав, лед на чверті шляху в річці. Кілька мерків вийшли з туману, кинулися у воду і схопили найближчі тіла. Шквал мушкетного вогню прокотився по лінії, вода навколо трьох мерків захлюпала від влучання куль. Один із мерків розвернувся, схопившись за плече, і зухвалий крик радісного вітання, піднявся від русів. Двоє інших продовжили, підхоплюючи чотири тіла, одне з яких все ще слабо боролося. Сніданок сердито сказав Пет. Двоє відступили в туман, що розсіювався, тягнучи свої жертви. Солдати продовжували стріляти, і Ендрю роздратовано подивився вздовж лінії коли офіцери кричали, щоб чоловіки заощаджували боєприпаси. Починає підніматися, прошепотів ординарець, його голос був напруженим від хвилювання. Ніби завіса відсувалася зі сцени, туман закрутився в рідкі пасма диму. Ендрю відчув, як його шлунок стискається, і зі стиснутою щелепою стояв у тиші. Навколо нього наростав гомін лайок. На далекому березі. По всій ширині броду протягом ночі виріс важкий ряд брустверів, і у світлі, що все яскравішало, можна було побачити сотні лопат та кирок, які на секунду вилітали над краєм землених стін, летів бруд, а потім знову зникали. Однак не це видовище його турбувало. Вони могли копати скільки завгодно на іншому боці, це насправді не мало б жодного значення, якщо тільки це руси хотіли атакувати. Криваві виродки прогачав барні, і Ендю кивнув у мовчазній згоді. Широкий насип, початок земляної дамби, вже простагався в річку, його кінці були захищені важкою дерев'яною стіною, яку, навіть коли він дивився, просунули вперед ще на пару футів. На насип укишило робітниками сотнями їх, які несли на плечах плетені кошики. Коли вони досягали кінця насипу, вони скидали каміння та бруд через верх барикади, а потім поверталися. Робітники були людьми, карпами. Ендрю, відчуваючи Огиду, подивився на чоловіків навколо нього, які дивилися на нього, чекаючи його проголошення. Він попросив телескоп, потім чекав, поки Ад'ютант його принесе. Він розсунув інструмент і поклав його на стіну валу, Потім присів, щоб краще роздивитися, ніж міг Бінокер. Уздовж насипу стояли десятки охоронців мерки, з луками та мушкетами на поготові, з півдюжиною поровив знарядь, наведених на дамбу, що постійно зростала, готові пристрелити будького, хто завагається. Навіть коли він спостерігав, чоловік відкинув свій кошик і кинувся в річку бігом. Він ледве встиг зайти у воду, перш ніж повалився. Охоронці з'явилися за важких дерев'яних барикад, розташованих уздовж насипу, ляскаючи батогами, заганюючи свою власність назад до їхнього завдання. Трохи піднявши телескоп, він побачив довгу, зміїсту лінію чоловіків та жінок, що тягнулася вгору по насипу, прокладаючи свій шлях до низького пагорба, значну частину якого вже було викопано. Вони кишіли, як тисячі мурах. «Наскільки далеко це, ви б сказали?» запитав Ендрю, не відриваючи очей від телескопа. «Добрих тридцять ярдів або більше», тихо сказав Барні. «Далі вгору по річці, сер», сказав Ад'ютант. Повернувши телескоп, Ендрю навів інструмент на місце, на яке вказав офіцер. За пару сотень ярдів вищеброду уздовз берега річки був зведений ще один насип. За ним Ендрю ледве міг розрізнити те, що здавалося довгою боновою загородю сколот, а також кілька грубо зроблених човнів, у кожному з яких було кілька валунів. Він підвівся і сперся на парапет, намагаючись зібрати свої думки. Ти кажеш, ти вперше щось почув близько півночі!» Барні кивнув. «Хі! Тут двісті п'ятдесят ярдів через!» – сказав Ендрю. Тридцять ярдів за шість годин, можливо, вісім. Вони можуть дістатися до середини завтра вранці. Ші. Чим сильніше вони стискають річку, тим швидша течія. Втрутився Пет. Вони досягнуть точки. Де як тільки вони скинуть це, воно просто буде знесено. Ші. Ось для чого ті бонові загородження та човни, сказав Енді, вказуючи далі вгору по річчі. «Христе, це, мабуть, потребувало пекельної роботи, щоб притягнути ті речі прямо через гори і суди. У них є робочі села», – холодно сказав Барні. «Витягнути насип настільки далеко, наскільки це можливо, потім заштовхнути все це в річку. Затопити човни через решту проходу і створити завал сколот позаду нього». Вони зможуть переправитися прямо вниз за течією, обходячи наш важкий пояс укріплень, нервово сказав Барні. Якщо дамба витримає пару днів, весь фронт аж до моря буде розкритий. Чорт забирай! Вигукнув Ендрю, знову підхопивши свій бінокль, щоб ще раз подивитися. Простий план, за виняком однієї речі, тихо сказав Пет. Ендрю опустив окуляри і подивився на артилериста. «Тобі доведеться їх убити». Пет поліз до кишені і витягнув шматок тютюну, потім простагнув його. Кивнувши, Ендрю відкусив невеликий шматочок, гострий укус тютюну змусив його і без того швидке серцебиття пришвидшитися. Він знову підняв свій бінок, щоб подивитися на насип і нескінченний, знедолений ланцюг грабів, що працювали на ньому. «Це карфи!» – сказав Ендрю. «Вони в'язні цих дияволів. Вони працюють на ворога», – відповів Пет. «Зараз або ми, або вони». Ендрю подивився на Барні, який стояв в очікуванні. Його риси були блідими. «Пане Барні!» «Сер!» «Накажіть батареям відкрити вогонь. Перший постріл картищу, потім перейти на шрапнель і суцільні ядра». Навідники, що стояли поруч зі своєю зброєю, подивилися на Ендрю. «Робі це!» – крикнув Ендрю. «Якщо ми цього не зробимо, мерки будуть у наших лавах». Офіцери батареї підійшли до своїх знарядь і тремтячими голосами вигукнули команди. Перша гармата відкотилася. Ендрю підняв бінок. Вода перед насипом розбризкалася в піну. Більше гармат почали стріляти. Тіла почали падати, і звук високих, пронизливих криків розірвав повітря. На насипу вибухнула паніка, в'язні кидали свої кошики і поверталися, щоб бігти. Спалах вогню вирвався з валу вздовж далекого берега, змітаючи десятки тих, хто тепер опинився між двома вогнями. «Буде прокляті їхні чорні душі!» – закричав Пет, баючи кулаками по валу. Тіла встеляли насип. Ендрю мовчки спостерігав, молячись, щоб це закінчилося, але в серці знав, що ні. Мерки з'явилися за своїх захисних бар'єрів. Їхні руки працювали вгору і вниз, батоги свистіли. Паніка вщухла, і робота поступово відновилася. Замучені жертви бігли по всій довжині насипу, скидаючи вміст своїх кошиків, а потім бігли назад. Шквал кількох снарядів ухопив насип, перекинувши кубку чоловіків і зваливши одного меркі. Настала мить вагання, а потім з'явився ще один меркі, ляскаючи батогом, заганяючи в'язнів назад до їхнього завдання. Але ті, хто спорожнив свої кошики і почав бігти назад у притулок, ще не закінчили. З'явився меркі, потім пригнувся низко від обстрілу і вказав назад. В'язні зупинилися і, нахилившись, почали підіймати повалені тіла, тягнучи їх назад. Ще більше падало, і ще більше заявлялося. Життя за один кошик каміння та бруду. Уздовж ворожого валу тепер почали з'являтися людські тіла. Мерки на мить вставали, щоб тримати трупи, глузливо ними махаючи. Один тримав мляву форму, тоді як інший рубав своїм я таганом відтинаючи руку і високо нею розмахуючи. Криваві виродки. Прогарчав Пет. Ми даємо їм їхні пайки. Не в змозі стримати свою лють, Пет схопив винтівку у солдата поблизу, притиснув зброю до плеча, ретельно прицілився і вистрілив. із рукою раптом пригнувся. Моє око вже не таке добре, як було. Ендрю відвернувся від методичної бійні і подивився на Барні. «Передайте по лінії. Батареям підтримувати повільний, обдуманий вогонь – це їх уповільнить. Відрядити деяких з наших найкращих снайперів і наказати їм полювати на охоронців. Інакше ніхто більше не повинен стріляти». «А як щодо ночі?» – запитав Барні. «Ми можемо обладнати гармати маркерними палицями, щоб їх можна було наводити в темряві» відпоїв Пет. До того часу, як вони доберуться до середини, відстань буде майже впритул для картичі, і там буде пекло. Кинувши телескоп ад'ютанту, Енді відвернувся від валу і пішов назад до свого штабу. Обережно. Ось так, трохи більше ліворуч тепер. Тремтячі від хвилювання, Чак Фердюсон відступив від ангара, уважно спостерігаючи, як екіпаж тримаючись за бічні троси, виводить аеропароплав з його ангара. Кабіна інженерів, проста плетена корзина, була прикріплена знизу і їхала на колісному візку. Він уже бачив одну велику помилку у своїх планах. У майбутньому йому доведеться придумати, як зробити так, щоб ангари стояли на гігантській поворотній платформі, щоб ангар можна було повертати прямо проти вітру. Цього ранку був лише найменший вітерець, але його було достатньо, щоб змусити екіпаж боротися, намагаючись не допустити, щоб дорогоцінні шовкові боки Дерліса і, можливо, ервялися об бік Ангара. Вийшла середня частина аеропароплава. Джек тривожно йшов поруч із кабіною інженерів, а Феодор йшов за ним, стежачи, щоб пропелер не торкнувся землі. Коли з'явилася хвостова частина повітряної кулі, Чак жестом показав екіпажу дозволити їй розвернутися проти вітру. Хвіст на мить стрибнув, а потім стабілізувався. Вперше він отримав можливість поглянути на весь аеропароплав при денному світлі. Він відступив. Лінії здавалися симетричними, але важко було сказати напевно. Каркас здавався досить тугим. Але розрахунок на вантажен був трохи вище його можливостей. Він ненавидів це визнавати, але цей проєкт, безумовно, мав бути методом проб і помилок. Єдина проблема полягала в тому, що помилка, швидше за все, виявиться фатальною для того, хто був на борту. Добре, Феодоре, завод її. Механік кивнув на знак підтвердження і, нахилившись до невеликого котла, запалив запальник. Усі затамували подих, коли суздалець запалив сірник, хоча Джек запевнив екіпаж, що, оскільки водень легший за повітря, якщо будуть якісь витоки, газ піде прямо вгору, а не вниз. Чак терпляче чекав, поки котел нагріється, обійшовши бік, щоб перевірити середній мішок, який незабаром буде наповнений гарячим повітрям. Шовкові боки висіли вільно, а потім ледпомітно почали тріпотіти і ставати тугими розтягуючись від каркаса. «Вона починає ставати легшою», – крикнув Джек. Чак ще раз подивився на високу вартову вежу. Вимпал на її вершині ледь три потів. Коли Чак привернув увагу до зорного, то помахав униз, що все чисто, жодного корабля мерків полі зору. Обернувшись, Чак побіг до Джека. Джек посміхнувся і підійшов до дерев'яного каркаса який тримав двигун. Сідаючи прямо за плетеними інженерними кріслами, він схопився за бік і натиснув униз. Відпустивши руку, аеропароплав знову попливу в гору. Баланс працює ідеально. У неї щойно почалася позитивна плавучість. Ще пару хвилин, і ми готові. Чак подивився Джеку в очі. Страшно. Джек намагався вимусити посмішку. Настільки страшно, що я радий, що посрав спочатку. Перш ніж вийти сюди, прошепотів він англійською. «Давай ще раз перевіримо елементи керування», – оголосив Чак. Підійшовши до крісла головного інженера, він заліз у нього, і аеропароплав опустився назад на колеса під двигуном. Схопивши правою рукою дерев'яний важіль, він штовхнув його вліво і вправо, потім подивився через плече, щоб спостерігати за дією стерна напрямку. Правою рукою він потягнув інший важіль назад і вперед, потім кивнув на знак схвалення. Стерно підйому опускання та наліво-право просто чудові. Тепер заход сюди Джек. Петра заліз у переднє сидіння, тоді як Чак заліз у те, що було повернуто кормою до двигуна. Феодор підозріло подивився на нього. «Просто ще раз проходжуся по всьому», – весело сказав Чак. Він потягнувся і перевірив, чи паливо повністю відкрите, потім схопив дросель і опустив його на дві позначки. Дуже повільно циліндри почали прокручуватися, чому спочатку допомогло швидке штовхання маховика. Все ще висунувшись зі свого відкритого крісла, Чак подивився прямо вгору, де вихлопна труба підіймалася в мішок над головою. Навколо труби був добрий чотири фути вільного простору, і він бачив хвилясте мерехтіння тепла, що здіймається вгору. Потягнувши за товстий червоний шнур, він побачив, як прямо над головою на верхньому боці мішки з'явилося блакитне небо і, смикнувши чорний мотузок іншою рукою, отвір закрився. Все готово. Оголосив Чак. Джек висунувся зі свого крісла і подивився на землю лише за пару футів унизу. «Ми починаємо підійматися!» «Феодоре, дай мені ту пляшку горілки!» Механік поліз у свою туніку і витягнув пляшку, передаючи її вгору. Висунувшись із кабіни, Чак розмахнувся нею об нижній каркас двигуна. «Я хрещу тебе літаюча хмара. Заревів він. Сміючись від захвату, назвавши своє творіння на честь кліпера Макея, А тепер відшвартуй ніс і корму. «Джек, дай їй повне стернопідйому!» «Полковнику Фельюсон, це проти наказів!» Крикнув Феодор. «Наплювати на кляті накази, я підіймаю її!» Перш ніж Феодор зміг його зупинити, він повністю відкрив дросель. Лопаті, що повільно оберталися, за секунди перетворилися на розмиття. Галявина відлунювала їхнім гудінням, якому вторили схвильовані крики екіпажу. Сотні чоловіків та жінок, які місяцями працювали заради цієї миті, дико вітали, коли ніс літаючої хмари почав задиратися вгору. Перші секунди були чистим захопленням, але вони швидко перетворилися на чистий жах. Коли Чак зрозумів, що аеропароплав, хоча й підіймається носом від тяги двигуна, водночас опускається хвостом. Стерно вниз, Джек, Петрач, озираючись через плече, його очі широко розкриті від страху, вдарив стерном вперед. Кораблем пройшов тремтіння, і ніс почав опускатися назад. Хвіст здіймався до неба. Водночас корабель набирав швидкість руху вперед, рухаючись через вузьку галявину. Вирубану в лісі. «Стерно ліворуч!» «Чорт забирай! Я інженер аеропароплава!» Крикнув Джек. «Я знаю, що я, чорт забирай, роблю!» Ніс са горизонтального положення і знову почав опускатися. Водночас корабель почав повертатися. Джек потягнув стерно підйому назад, але протягом довгих секунд ніс продовжував свій нахил уперед. Нарешті він сповільнився, завагався, а потім почав підійматися назад. Єдине, що їх рятувало, це те, що корабель підіймався вертикально від гарячого повітря і був тепер майже за 20 футів над землею. «Потрібен час, щоб відреагувати!» Крикнув Чак, намагаючись бути почутим над ревом двигуна та пропелера. Натискай його вниз раніше, ніж ти хочеш, щоб він вирівнявся!» Джек кивнув навіть коли корабель продовжував свій розворот навколо галявині і почав цілитися прямо назад до футового ангара. Лайно! Ніса аеропароплава продовжував підійматися, вказуючи вище і вище повітря, і Чак раптом зрозумів, що забув щось іще. Якщо він коли-небудь повернеться, йому доведеться встановити ремені для крісел, щоб не випасти. Відпустивши дросель. Він вчепився за бік плетеного крісла, дивлячись через плечі на швидко наближуваний ангар. Корабель продовжував підійматися, пропелер гудів, натовп унизу тепер замовк, дивлячись угору з роззявленими ротами, коли аеропароплав. Здавалося, проскочив прямо на похилим дахом будівлі, а потім продовжив свій політ у небо. Здійнявся дикий крик радості. Високий! Височезні дерева позаду почали опускатися вниз, і вони все ще підіймалися. Ніс, здавалося, був спрямований прямо вгору. Дуже поступово Джек полегшив стернопідйому вперед, так що хвіст піднявся, а ніс опустився назад. Галявина залишилася позаду. Джек озирнувся через плечі на Чака, який дивився на нього, не в змозі говорити. Просто треба було трохи звикнути. Сказав він, його очі все ще були широко розкриті від жаху. Чак поліз у свою курку, витягнув невелику флягу і передав її. Джек зробив довгий ковток і слабо посміхнувся. «Ти знаєш, що я ненавиджу літати на повітряних кулях?» – прошепотів він. «Ну, ти єдиний бідолашний виродок на нашому боці, який знає, як це робити». Відповів Чак, намагаючись приховати Тремтіння у своєму голосі. Він забрав флягу назад і допив решту горілки. Потім намич відкинувся, щоб дозволити своєму шаленому серцебитю вщухнути. І вперше він озирнувся навколо. Це було чудово. Він уже міг бачити аж до Іспанії і іграшковий потяг, що перетинав річку Сангрос за нею. Повітря було чистим і різким, а червоне сонце висіло якраз над східним горизонтом. Розділова лінія між степом і лісом простагалася по обидва боки, хутрені пагорби поступалися місцем величезній смузі відкритих трав'яних уїд, низькі склаки землі все ще були поховані в глибоких тінях. Віддалений крик піднявся знизу. І, подивившись прямо вниз, Чак побачив пороховий млин, сотні робітників висипали з нього, схвильовано вказуючи вгору, радісно вигукуючи, що нарешті їхня сторона також у повітрі. «Як високо!» – крикнув Чак. «П'ятсот, може, 600 футів. Тримай її курсом на північ проти вітру. Джек кивнув, обережно працюючи з елементами керування». Корабель продовжував хитатися і годитися з боку в бік протягом кількох хвилин, поки Джек поступово не зрозумів, що найменша корекція приведе його туди, куди він хотів. Працюючи з червоним і чорним мотузком, Чак стежив за землею, вимірюючи швидкість підйому та падіння, тоді як Джек тримав ніст стійко на горизонті. «У нас є два способи підйому та опускання», – крикнув Чак. «Я думаю». Ми можемо набити цим виродкам пику принаймні в цій категорії. Двигун продовжував тараторити, хоча він постійно стежив за ним. Вони коли запускали його протягом шести годин поспіль без жодної затримки, але якщо він вийде з ладу зараз, він здивувався, чи зможуть вони залишатися в повітрі досить довго, щоб дрейфувати над степом перед приземленням. Повітря стало помітно холоднішим, ще більше через постійний потік вітру навколо них. Ще одна річ, яку він не планував, і коли він почав тремтіти, він прокляв себе за таку короткозорість. Легкий порив пробіг кораблем, і Чак відчув, як його шлунок стискається. Вітер трохи посилюється, оголосив Джек, і Чак побачив трохи зеленуватий вигляд на обличчі свого інженера. Ти в порядку. Джек важко ковтнув, але нічого не сказав. «Ну, можливо, нам варто повернути назад». На обличчі Джека з'явилося видимо почуття полегшення і зі значно більшою майстерністю, ніж він демонстрував лише півгодини тому, він маневрував кораблем у плавний поворот. «Ми занадто високо!» крикнув Джек. «Можливо, дві тисячі футів або більше!» «Здивований!» Чак виділив час, щоб ще раз озирнутися. Це було подібно до Бога. На південному горизонті він бачив мерехтливу смугу внутрішнього моря за понад 70 миль звідси і далеко надстапом віддалену пляму двох двигунів, що тягнули свої довгі потяги на захід. Величезна зграя птахів, що прямувала на північ із наступаючою весною, пролетіла крилами, роблячи широкий обхід навколо незграбної істоти, яка піднялася, щоб приєднатися до них. Чак засміявся з дитячим захватом. «Трохи більше падіння», – крикнув Джек. Докоряючи собі за те, що випустив з уваги своє завдання, Чак повністю відкрив червоний шнур, висунувшись зі свого крісла, щоб подивитися прямо в мішок з галячим повітрям і на отвір блакиті на його вершині. Ніс почав трохи опускатися, і, не вимикаючи двигун, Джек обережно направив корабель у пікерування, літер посилювався. Чак подивився через плече Джека і побачив галявину, яка спочатку здавалася неймовірно малою для приземлення такого великого корабля, і яка кишіла мурахоподібними істотами. «Я думаю, ми опускаємося трохи занадто швидко», – крикнув Чак. І перш ніж Джек встиг відповісти, він закрив вентиляційний отвір. Але корабель продовжував падати. Джек почав обережно підіймати ніс назад, але падіння вниз тривало. З наростаючою панікою Чак усвідомив, що, мабуть, випустив майже все гаряче повітря, що залишилося, і знадобиться кілька довгих хвилин, щоб воно знову накопичилося. «Піднімай її!» Корабель продовжував падати – навіть коли ніс підіймався високо іще вище. Чак висунувся зі свого крісла, щоб зазирнути через плече Джека. Руки його друга були побілілими на елементах керування у смертельній хваці, а очі широко розкриті від страху. Ніс продовжував підійматися, досягаючи горизонталі, а потім задираючись угору. Край лісу емчав назустріч, пролітаючи повз ніс, Чак відчув, що його серце осос вибухне, коли він подивився назад і побачив, як високі дерева взмиваються вгору, а потім черкають за кормою не далі, ніж за півдужини футів. Земля продовжувала наближатися, а ніс продовжував підійматися. Хвіст осів, і потім із поштовхом корабель сповільнився. Пропелер вказував у небо гаряче повітря знову надуло мішок. Дуже обережно хвіст продовжував опускатися, зависаючи не далі, ніж за півдужини футів над землею, екіпажі емчали, щоб схопити звисаючі буксирні троси. «Вимкне двигун!» – крикнув Джек. Чак потягнувся і різко закрив дросель, навіть коли Джек штовхнув стернопідйому вперед. Оскільки хвіст тепер був утримуваний кількома десятками чоловіків, ніс почав опускатися все повільніше. Звисаючі троси, що звисали з боків корабля, були зачеплені, і з ледве чутним поштовхом аеропароплав опустився назад на землю. «Я думаю, нам потрібно трохи потренуватися», – прошепотів Чак. «Це було ніщо, відповів Джек, спускаючись із корабля під захоплені вигуки робітників. Він озирнувся зі слабкою посмішкою, визнаючи їхнє захоплення, а потім одразу ж нахилився вперед і блювонув. З ватними ногами Чак виліз зі свого крісла і трохи винувато подивився на Феодора, який стояв у мовчазній люті через те, що його обманом позбавили першого польоту. Серійне виробництво аеропароплавів і навчання інженерів починається сьогодні, оголосив Чак. Навіть коли натоп вітав, Чак відчув, як його коліна слабшають, і він опустився на землю. Він це зробив, він полетів як тах, і тремтіння минуло. Дивлячись на корабель, він мовчки аналізував, що вони зробили правильно, і, що ще важливіше, що вони зробили неправильно. Жар контролює висоту, швидкість – пропелер. Зависнути до очищення, повільно опуститися назад для приземлення. Це було так просто. Він подивився на Феодора і посміхнувся. Піди принесе пару шкіряних ременів. Феодор холодно подивився на нього. «Чорт забирай! Чоловіче! Піди принесе ремені!» «Я не хочу, щоб ти випав зі свого крісла!» «Ми знову підіймаємося через десять хвилин!» Посмішки захвату прорізала обличчя Феодора, і він помчав геть. Джек слабо подивився на нього. «Відно весели, Джек!» «Я повернуся за півгодини...» І тоді знову твоя черга. Я повинен був тримати рот на замку проводень, застогнав Джек. Ніхто б не був мудрішим, і я був би в безпеці на землі. Чорт, ти ж майстер-аероінженер, відповів Чак. Якби Ендрю почув, що я літав, він би з мене шкіру живцем, то ж тобі краще до цього звикати. Ти досить скоро будеш з ними в бою. Ти щасливчик». Джек намагався вимусити слабку посмішку, але знав, що він, звичайно, не створений бути героєм повітря. Це було майже нато легко. Вони чекали в лісі майже місяць, давно покинувши своїх коней, непомітно рухаючи скрізь ліс, знаходячи місця, де проходив дріт, як їм і казали ті, хто їздив у небі. Як тільки дріт було знайдено, все, що було потрібно, це дочекатися, поки пролетить хмароплавець, що несе синій вимпал, і це буде сигналом до руху вночі. Вони здивували невеликий аваїн-пеост із майже шокуючою легкістю. Бійня була різкою і швидкою. Трапеза після неї була бажаною нагородою після нескінченних днів життя, без вогню на нудних і одноманітних пайках із кислого молока та сушеного м'яса. Клацаюча машина ожила без попередження, і Тугар повернувся. Ветер рот рукавом і жестом показав полоненому з широко розплющеними очима виконати своє завдання. Я теж вивчив клацаючі слова, прогарчав Тугар ледве зрозумілою руською мовою. Відповійся неправильно і закінчиш ось так. Грубо сміючись, він підняв смажену ногу худоби. Полонений з широко розплющеними очима, захоплений на станції Кеннебек минулорічної війни, слабо кивнув. Був час, коли він думав, що може чинити опір, що в короткому спалаху сигналу він може надіслати попередження, повідомивши армії, що вартова станція на далекому правому фланзі в руках ворога. Тепер він міг лише байдуже дивитися на вишкірену посмішку Тугара, його руки тремтіли. Він відстукав сигнал «Все чисто» і з серцем, стиснутим від муки, він відкинувся назад, тихорюдав, поки тугари навколо нього сміялися. Кулак здався дивним. Посланець подивився на телеграфіста, стримуючи позіхання. «Як так?» «Не схоже на Юджина?» «Пізно, Станіслава, він втомився», – сказав посланець, ворушачись і знімаючи чайник з плити, з жестом запитуючи – «Чи хоче оператор, щоб його чашку наповнили знову?» Станіслав простагнув свою бляшану чашку, і знову наповненим напоєм він відкинувся у своєму кріслі. Здавалося, ніби хтось інший. «Хто?» «Не можу пригадати зараз», – сказав Станіслав, мухаючи на край чашки, щоб охолодити її. Думає, варто відсигналізувати назад». Станіслав намитсів дивлячись на темній крок вистелі, слухаючи тихе цокання годинника. «Хочеш трохи меду у свій чай?» Станіслав подивився на посланця, який ліз у свою сумку і діставав невеликий глиняний горщик. Не мав жодного вже місяці. Хлопець налив трохи в чай Станіслава, і телеграфіст посміхнувся йому на знак подяки. Він поклав ноги на стіл, цорбаючи чай, потім сонно слухав цокання годинника. Все повільніше він засинав. Розділ п'ятий В ранковому світлі мука під'їхав до табору, позначеного мерехтливим багаттям. Заїхавши з невеликого пагорба, він озирнувся на захід. Скільки сагало око, степ був вкритий неосержною колоною, 25 уменів, Чверть мільйона воїнів, авангар чериною в півмилі та понад двадцять миль у глибину. Грім від їхнього руху був, як шторм, коли вони переходили мілкувати широкої, низької річки. Вука, усміхаючись від ентузіазму, зістрибнув зі сідла і пішов до батька, який спирався на дерево, спостерігаючи за ходою війська. Та мука, схиливши голову на знак вітання, підійшов до хулагара. Добре йде. Запитав Тамука, знімаючи шолом, щоб провести руками по своїй гриві. Рейд відбувся, як і планувалося. Схоже, що до цього місця ми дісталися непоміченими. Вони і раніше нас дивували, обережно сказав Тамука. Хулагар кивнув. Проте, думаю, цього разу ми їх можемо схопити, відповів то кар карту. Їхня річкова оборона добре укріплена аж до того місця, де річка роздвоюється, вони будували вздовж тієї гілки, що повертає на північ. На цій гілці їхні спостережні пости розташовані лише на відстані однієї глиняної мулідалі. Та мука кивнув, потягнувся до стегна, знайшов і відкоркував флягу з водою. Він зробив довгий ковток, виташив губи тильною стороною рукава. Вушка Вуш, на позиції. Тамука подивився туди, де сидів в жубаді, присідаючи на почіпки над розкладеною перед ним картою. Тамука подумки подякував, що Жубаді не погодився на прохання зан карту йти з вушка. Вушка у супроводі полку тугарів проїхали більш ніж на двісті миль далі на захід, виступивши за десять днів до основної колони. Залишивши своїх коней. Вони увійшли в ліс чотири дні тому, йдучи стежкою в дикій місцевості, яку таємно проклали взимку. Іти в бій пішки було негідною справою для одного з роду, і одинадцять тисяч воїнів маршрували на вбивчій швидкості. Але як тільки фланг буде обійдено, їхніх коней приведуть. Хулагар пішов, щоб приєднатися до свого каркарту, та Мука пішов за ним. Джубаді підвів погляд кивнувши на знак привітання Тамуці, і той відчув, що йому стало легше дихати. Вони не розмовляли з місячного свата, і це було першою ознакою того, що яке б незадоволення не відчувалося, воно розвіялося. Тамука побачив мусту, який стояв осторонь, і кар-карт тугарів подав йому знак підійти. «Чув, твої воїни добре впоралися», – їчливо сказав Тамука, низько вклонившись. Муста тихо засміявся. «Звісно, великий ліс може бути для тебе чужим, але це північний кордон нашого царства». Та Мука погодився. Він знаходив високі ліси темними та тривожними, ніби вони несли невиразну загрозу у своїй зловісній нерухомості. Здавалося, вони оточують світ, і він дивився на них із незадоволенням. Мої співаки шляхів можуть розповісти тобі про кожен пагорб, кожен дичковий перехід, кожен дірський перевал по всьому цьому світу, протягом цілого кола, але чверть милів цих лісах це таємниця. Лише тут і в кімері на іншому кінці світу ми мусимо заїжджати в них, щоб уникнути морів. Муста замок, дивлячись через степ. Три зими тому він їхав цією ж землею на чолі своїх уменів. Готовий змітати русів у тому, що, як він думав, буде війною не більше одного дня, незначним відволіканням чи розвагою. Лише Кубата думав інакше, а тепер Кубата був мертвий. Який світ змін! Затуливши очі від ранкового сонця, він подивився на схід. На далекому обрії він ледве міг розрізнити ковбасу подібну розмитість хмароплавця, що завис у небі, позначаючи зовнішню лінію застрільників, висунутих далеко вперед, щоб замаскувати наступ. Батарея з шести гармат процокотіла повз, їхні екіпажі поганяли спітнілих коней, а поруч бігла свіжа упряжка, готова до заміни, якщо кінь впаде, і його віддадуть майстру їжі. Два коні на день, щоб прогодувати полк із тисячі. Тепер вони забивали власних коней, щоб підтримувати армію в живих. Доки не будуть зібрані очікувані орди полонених? Як усе змінилося? Він тримав обличчя незворушним, нічого не виказуючи. Все ще думаєш про загибель. Тихо запитав муста. Та мука подивився на Тугара і промовчав. Через галявину доніса стукіт, і тамука обернувся туди, де коло тугарів стояло біля дротоговолящої машини. На землі сидів катл, дивлячись навкруги з широко розплющеними від жаху очима. Один із тугарів, що сказав Русу, штовхаючи катла чоботом. Катл на мить подивився на тамуку, і той відчув, як у ньому закипає ненависть. Їхні погляди зустрілися лише на секунду, а потім кат поклав руку на машину, ключ якої почав відстукувати повідомлення у відповідь. Замить голова катла лежала на землі, а його ноги смикалися в конвуліях. «Він нас зраджував!» – Загачав Тугар. Він надіслав слово «Паска». Джубади підвів погляд від карти. «Можеш виправити це?» – різко спитав він. З нерішучістю тугар опустився на коліна біля тіла, поклавши кулак на ключ. Він відстукав повідомлення і чекав. Відповіді не було. Він нервово озирнувся на Джубаді. «Вони, мабуть, знають», – прошепотів він. «Лаючись, Джубаді підвівся. Ми не можемо чекати». Сигнал вушкам атакувати. «Рушаємо». Сигнальник, що стояв поруч із жубаді, вибіг із галявини, вигукуючи накази. За кілька секунд вершник підняв високу жердину, на верхівці якої був яскривочервоний прапор розміром у дюжину футів квадратних, прикреслений білою смугою. За кілька миль на схід злетів ще один прапор, а за ним ще один іще. Команда каркарту емчала на схід через ліс туди, де довго приховані вушка чекали наказу про вступ у бій. «То, що ти думаєш?» – запитав Ендрю. Фігура в капушоні наблизилася. На її обличчі з'явилася тонка усмішка. «Все, як я й очікував. Пам'ятай, я припустив, що це може бути їхній метод», – відповів Юрій. Ендрю лед помітно кивнув. Добре знову бути на відкритому повітрі, сказав Юрій, відчувати вітер степу, запах квітучого каргаку. Ендрю подивився на чоловіка. Каргак, мабуть, меркійське слово. Він не запитав. Цей чоловік був настільки ж меркій, наскільки і людина. Те, що ви називаєте захистом, для мене пекло, сказав Юрій. Ендрю не відповів. Юрій був вигнанцем зі свого народу. Він їздив з мерки, і хоча це було як полонений, він все одно був одним із них. Він був людоїдом, недоторканним. Ендрю боровся з власною огидою. Йому хотілося думати, що якби він був полоненим, він краще помер би, ніж підкорився. Але іскра життя була сильного. Він намагався не думати про таку можливість. Через два дні після повернення Юрія Авто спробував його зарізати. Відтоді він жив у комфорті за містом, але під охороною та в ув'язненні. А тепер Ендю потребував його. Степ – це тепер дім, чи не так? Двадцять років. Кін – я об'їздив увесь світ. Я бачив Барктном – дах світу, вкритий снігом, із блискавками, що танцюють між його вершинами. Я бачив неосажні рівнини ур, де їдеш двадцять днів, і світ такий же плаский, ніби розстелений на столі. Коли орда перейшла через пагорби Констана, я стояв на найвищій вершині, і скільки сагало око, я дивився на їхню множинність. Я їздив у траві, настільки високій, що вона здіймалася вище моєї голови, океан зелені, що коливається на вітрі, усіяний головами ста тисяч воїнів. Я бачив закручені шторми, зелені спалахи заходу сонця, світ, вкритий кривою, і поля Каргаку настільки червоні, що світ здавався багряним килимом. Я бачив більше, ніж ти, що живеш на одному місці, можеш уявити. Я жив, як Меркій. І тобі це сподобалося, сказав Ендрю. Юрій знову посміхнувся. Якби не певні вимоги для виживання... Хто міг би не любити це? Кінь, щодня, коли ти прокидаєшся, ти знаєш, що побачиш, коли вийдеш за двері. Дні переходять у місяці, в роки завжди одне і те саме. Я забув більше, ністи коли-небудь побачиш. І ти бачив бенкети. Юрій подивився йому прямо в очі. Так, я бачив бенкети. Ендрю зазирнув йому в очі. Що вони насправді бачили? Як завжди, вираз обличчя Юрія був безпристрасним, і Вендю промайнула згака про контрабанду, про втікачів-рабів, які проходили через лінії. У них був такий самий вираз. Пустий погляд, що не виявляє емоцій у присутності білої людини, людини, яка може їх контролювати. Так ця людина вижила як домашня тварина – раб. Він підкорив усі почуття, всю ненависть, усю любов, стоячи з порожніми очима перед жахами, пам'ятаючи натомість лише ті моменти, які зачепили якусь внутрішню струну його серця. Проте майже вся контрабанда зберігала глибоку і непохитну ненависть до своїх господарів. Майже вся. Були і такі, які в тих дивних викривлених стосунках раба і господаря полюбили своїх власників. Він пильно подивився на Юрія. Чи був він одним із таких? чи після двадцяти років він все ще був вірний тим, хто їв плоть його побратимів людей? Чи був він засланем, як вважали Ганс і Кал? Чи тепер він був якоюсь бідною, змученою душею, проклятою своїми гріхами бути вигнанцем з обох світів, які він знав? Бувають часи, коли ти мене ненавидиш, сказав Юрій з усмішкою. Ендрю не відповів. Я розумію. «Більшість часу я і сам себе ненавиджу». Ендрю відвів від нього погляд, назад до ворожих ліній. «Скажи мені, що станеться», – нарешті сказав він, порушуючи незручну тишу. «Бачиш той штандарт, червону жердину з поперечиною?» «Майже як хрест», – сказав Ендрю, наводячи свій бінок туди, куди вказував Юрій. «Це штандарт каркарту Джубади». На жердені висять двадцять кінських хвостів, по одному для кожного з підкланів меркійської орди. Це означає, що він там. Ендрю кивнув. Або принаймні, це означає, що він хоче, аби ти думав, що він там. Ендрю подивився на Юрія, помічаючи краєм ока свого їдоносця, який тримав штандарт із синьої тканини з орлом рангу полковника, зображеним на ньому. Штандарт висів мляво, і він раптом замислився, чи було так уже добре повідомляти своїм людям про своє місце знаходження. Чого нам очікувати далі? «Навіть коли він програє війну», – сказав Юрій, «хитрість Джуба є легендарною серед його народу. Коли він не присутній, вони ласкаво називають його ваг, оге, хитрий лис». «Я розповідав тобі». Як два роки тому він заманив в паску елітний у мембантах і знищив його. Ендрю кивнув. Це його стиль. Він любить бути попереду. Якби не його щитоносець, його швидше за все вбили б до цього часу. Щитоносець. Юрій засміявся. Паккар-нумрад. Це більш точний термін. Що це таке? Меркі керує жубаді. Карт-картів. Або Каркар -карт, лідер картів чи кланів. Щитоносець цікаве поєднання. Він частково охоронець, тому носить бронзовий щит і їде поруч із ним у битві. Але він також частково шаман і частково радник. Він єдиний, хто здатний говорити з жубаді без страху. Якщо Каркар виявляється абсолютно некомпетентним, він може його навіть усунути вбити його. Юрій кивнув. Цікаво. Отже, він такий же могутній, як і Каркард, в певному сенсі могутніший. Не зовсім. Вони вірять, що ті небагато, хто є щітоносцеми, керуються іншим внутрішнім духом, який вони називають ту. Він робить їх нездатними бути справжнім воїном. Чому? Тому що їх навчено думати. Міркувати, керувати і ніколи не діяти безпосередньо – вся їхня енергія присвячена керівництву їхнього карта. Інтелектуальний радник, таким чином непридатний для війни, сказав Ендю, тихо сміючись. «Цікаво, щоб вони подумали про професора історії коледжу, який керує війною», – прошепотів він англійською. Він подивився на Юрія. «Скажи мені, що зробить Джубаді». «Несподіване! Ти це вже бачиш з використанням тих бідолашних, нещасних там!» Він вказав на крота, якого вже в цей момент зміта вогонь з першої лінії укріплень. «Вони знають, що це тебе похитне, вбиваючи твоїх власних, що це може навіть порушити твій хиткий союз з гамількаром. Вони змушують тебе витрачати свої боєприпаси», знаючи, що водночас допомагаєш їм забивати їхні пайки. З наміром підтвердити його слова, батарея чотирифунтових гармат випустила залп і за секунду протилежний берег, здавалося, вибухнув фонтаном бризок і бруду, коли влучили картечні снаряди. Як я тобі вже казав, його улюблений польовий маневр – роги. Обидва фланги виїжджають далеко а центр врізається у ворога і стримує його. Потім роги змикаються. Тут це важко зробити, сказав Ендрю. Пам'ятай, однак, що мерки пов'язані традицією. Їхній світ, принаймні як вони його бачать, це світ незмінних змін. Це вічна подорож до сонця. Позаду них нескінченні покоління предків, як було, так і буде. Традиція і символи цієї традиції – це все. Снаряд, випущений з протилежного берега, просвистив над головою, описуючи повільну, мляву дугу на екстремальній дальності і вибухнув за сто ярдів. Юрій здривнувся. Виглядав трохи збентеженим, оскільки Ендю залишався нерухомим. Не звик до цього, сором'язливо сказав Юрій. Ніхто насправді не звикає. Ти просто вчися. Коли тобі справді потрібно пригнутися? Жахливий спосіб ведення війни, єдиний спосіб перемогти їх, різко відповів Ендрю. Ти говорив про традицію, використання артилерії, мабуть, не дає їм спокою. Вони ненавидять це. Засміявся Юрій. Минулого року вони думали, що просто використають людей для брудної роботи. Тепер їм доводиться бруднити власні руки. І це принезливо. Війна для них це лук, спис, ятаган битва проти рівних за кастою. Честь є ще більшою метою війни, ніж завоювання. Це було найважчим для них вести війну проти катлів. Те, як він вимовив слово катл, засмутило Ендрю. Він, здавалося, майже виплюнув його, ніби воно було огидним. Джубаді хотів би думати, що коли ви будете переможені, він зможе розбити зброю, так само, як вони зробили проти Юрів понад сто обходів тому. Йори Їхні співаки сказотелі розповідають про невелику групу, що формою не схожа навіть на наші мерки. Їхня зброя стріляла світлом, яке розплавляло всіх, хто намагався проти них встояти. Тисячі загинули, вбиваючи небагатьох, і коли це було зроблено, зброю кинули в море». «Де?» – «За Констаном», – сказав Юрій. Ендрю кивнув і нічого не сказав. «Чи атакуватимуть вони всю свою силу тут?» Нарешті запитав він. Юрій посміхнувся. «Ти просиша мене вгадувати?» «Я був лише домашньою твариною. Я не знаю їхніх планів, і минули місяці з тих пір, як я втік. Ти знаєш, як вони думають?» Ти єдиний, хто їздив з ними протягом обходу і повернувся, щоб нам розповісти. Він пильно подивився на Юрія. Те, що він почав обмірковувати щодо цього чоловіка, він ще не обговорював. Ця ідея почала нечітко формуватися з моменту їхньої першої зустрічі. Він підозрював, чому Юрій тут, грав всередині гри. Він відкинув цю думку, зосередившись на більш нагальній проблемі. Що вони робитимуть? Те, чого ти не очікуєш. Фланг, як сказав генерал Шудер, якщо вони зможуть побудувати цю греблю, рівень води в річці впаде на милі. Вони можуть і так прийти напряму. Він вказав на аероплавець, що ширяв над фронтом, як зловісний яструб, який спостерігає за своєю здобичю. Його ніс був спрямований у північний бриз, а подвійні очі та джоб. Намальовані спереду, надавали йому холодного, злого вигляду. З ним вони знають точно, де розташовані твої війська. Ендрю кивнув, нічого не кажучи, але подумавши, що їхні власні зусилля просувалися так повільно. Юрій розповів йому в першу ніч, як вони здійснили набіг на старовинне поховання своїх предків і розкрили дивні машини, які тепер живили ворожі кораблі. Юрій. Поховання, що ще було приховано в тих нескінченних степах, Куди вони вдарять? Міускали будь з ок дупука Келіган Бутхаел. Просвіти мене, сказав Ендрю. Як вітер є проходження мерки, богиня смерті буде блукати там, де вони були. Ти кажеш, що ми програємо? Холодно сказав Ендрю. Кін, незалежно від того, як добре ти планував. Вони також планували, я тебе запевняю. Це може бути тут, це може бути далеко праворуч від тебе, але вони прийдуть. Пам'ятай також, що тугари їдуть з ними. Дивно, чи не так? Відповів Ендрю. Муста у пеклі. Принижений. Його у мене мертві, його притягли як жебрака перед Джубаді і запропонували крифту зі столу Бенкету. Але він розповів їм усе. Вони навчилися на його помилках і готові. Ендрю підняв бінокль і подивився назад до південного берега. Де ще одна довга лінія свіжих полонених бігла до греблі. Ерші з них уже падали від поодиноких рушничних пострілів. мала розрада. Сумно відповів Ендрю, спостерігаючи за невпинною бійнею на протилежному березі. Я прийшов сюди не для того, щоб бути розрадою. Ти не посилав за мною для виконання цього завдання. Ендрю подивився на нього, коли він знову заговорив. Ти підозрюєш, що можеш програти чи не так? Ендрю не відповів. Я прийшов, щоб сказати тобі, як перемогти навіть у своїй поразці. Ганс проклинав мовчки, намагаючись стримати свій гнів. Ти маєш на увазі, що ти підозрював, що минулої ночі і нічого не зробив. Станіслав слабко кивнув. І тут сьогодні надійшло це слово «паска». Після цього було щось, але це було незграбно повільний кулак. Нічого не повідомляти. Але я впевнений, що це був не наш звичайний оператор. Ганс подивився на Кіндреда, командира третього корпусу. «Надходять повідомлення про застрільників, які обходять ліс за 15 миль на захід звідси», – сказав Тім. Наші кінні пікети відступали з вчорашнього дня. Ганс потягнув свою грубу бороду. Його очі примружилися. Можливо, загін за стрільників мерки знайшов позицію, сказав Тім. Вона була добре прихована, заперечив Ганс. Він давно, ще багато років тому в преріях проти команчів, навчився довіряти своїм інстинктам. На телеграму полковнику Кіну. Повідомте його. Що я підозвив рух праворуч від мене. Дійщеня дружив для але він проігнорував його, поки Кіндред підійшов до дверей, щоб виглянути. Він піднімає червоний вимпел із білою смугою, тихо сказав Кіндред. Його раніше там не було. Ганс побіг до дверей, просто вхнувши з полустима і вийшов на закритий плац бастіону. Кіндред тривога. Піднявшись на стіну бастіону, Ганс подивився прямо вгору на аероплавець, що високо летів за кілька тисяч футів над землею, з вимпелом що майорів униз від кабіни. Здавалося, повітрі повисла дивна тиша, а потім з півночі, як далека гроза, насунувся гуркіт грому. Ганс побіг туди, де чекав його командний потяг. Двигун, якого випускав повільний стоп пари. Доставте мене до бастіону 110. Крикнув він. Його штаб бів за ним, піднімаючись на борт, коли двигун рушив на північ. Ендрю довелося контролювати свій гнів, свою провину. Вони все одно були приречені, і, можливо, це було більшим милосердям. Але це не допомагало. Потомак був широким килимом мертвих. Світанок показав, що гребля просунулася майже на півдорозі, Незважаючи на жахливу різанину полонених карти. Навіть якщо кожен яр просування був куплений сотнею мертвих, гребля все одно просувалася, а мерки тим часом насичувалися надлишком їжі. Невпинне трохтіння мушкетних пострілів прокочувалося вздовж лінії, скидаючи все більше і більше. Зростаюча кількість намагалася втекти і бігти, але зі звуженням річки вдвічі течія була набагато сильнішою. Ці небагато, хто потрапляв у річку, були вбиті їхніми меркійськими мучителями. Трьом вдалося втекти вночі. Двоє з них трагічно загинули, коли їх застрелили нервові охоронці, коли вони намагалися дістатися до валів. Єдиний, хто вижив, повідомив, що мерки привезли десятки тисяч рабів, хвалячись, що, якщо буде потреба, вони побудують греблю з їхніх трупів. Повідомлення від генерала Шудера, Сер. Ендрю взяв папір, подивився на нього на мить, потім зім'яв і засунув у кишеню. Що там? запитав Шнайд. Знаєш, рік, завтра до світанку у нас тут буде пекельна битва, холодно сказав Ендрю, киваючи на греблю. Я хочу, щоб наш артилерійський резерв з твого корпусу був розміщений тут до заходу сонця. Що сказав Ганс? Нас обійшли з флангу, тихо сказав Ендрю. Можливо, повний умен. Також повідомляється, що із заходу зі степу наближається зростаюча хмара пилу. І. Ендрю подивився на свого молодого командира корпусу Якщо я дозволю тобі перекинути твої дивізії до Ганса, а це виявиться фінтом, ми можемо бути демасковані тут. Якщо це справжня атака там, а це фінт. І я не перекину тебе зараз, ми втратимо весь фланг до завтрашнього ранку, і цю лінію також. Наполеон вікотився поруч із ним, випустивши залп картичі, який змітав дюжину тіл з греблі. З протилежного берега двадцять гармат випустили залп, залізні ядра просвистіли над головою, стопи бруду і каміння здіймалися з боку бруствера смертоносним градом, засипаючи Ендрю пилом. Над головою марківський дирижабль пішов у піке. Його двигун гудів все голосніше і голосніше. Ендрю на секунду подивився вгору. Батарея чотирифунтових гармат, встановлених у поворотних лафетах, була спрямована вгору, гармати стріляли. Дирижабль почав вирівнюватися. Від нього відірвалася чорна цятка. Бомба полетіла вниз, влучивши в наступну позицію батареї за лічені секунди. Вона вибухнула з землетрусним гуркотом. Лафет гармати перевернувся в повітрі. З меркійського боку річки пролунав глузливий крик, коли корабель розвернувся, повертаючись на південь з попутним вітром, що дув з півночі. «Резерви чекають на перекидання», – сказав Рік. «У мене двадцять потігів, з ними стоять далі по лінії». Ендрю кивнув перебираючи зім'яту телеграму в кишені. Шістдесят миль до Ганса в бастіон сто. Година, щоб потяги рушили. Дві години на підйом. Дві години на розвантаження та розгортання. Це було відпрацьовано дюжину разів. Він подивився назад через річку. На Дальньому березі. Одразу за зоною досяжності артилерії, щонайменше п'ять уменів були вишикувані в бойовому порядку. Вгору за течією тисячі зібралися навколо колод, плотів і човнів, наповнених камінням. Якщо північно-західне крило не було справжньою атакою, йому доведеться розвернути весь корпус, завантажити його і повернути сюди. 16 годин подорожі, виснажуючи їх для оборони тут і можливого довгого дня боїв завтра. Його найгірший кошмар уже розгортався, а вони воювали лише два дні. Якщо він почне бігати туди сюди з кожною кризою, залучаючи свої дорогоцінні резерви, коли загроза може бути лише Фінтом, йому кінець. «Прямо зараз ти залишаєшся на місці», – повільно сказав Ендрю, дивлячись на ріка. А як щодо Ганса? Ендрю кивнув і подивився на ординарця. Пат уже повернувся до Суздаля. Надійшло повідомлення, що він знаходиться в штабі резервного корпусу, чекає на накази. Добре. Передайте це повідомлення генералу О. Дональду в Суздалі. Вивезти одну дивізію військ румів із Суздаля і направити їх прямо для прикриття флангу позиції генерала Шудера вздовж лінії потомаку. Орден Ординарець записав повідомлення, яке Ендрю завізував. Він побіг геть. Ендрю знав, що він порушує план тримати О'Дональда як резервну опору, якщо тут станеться катастрофа. Просто не вистачає людей, тихо сказав Ендрю. Ми занадто далеко. Він почав думати, що незалежно від того, де вони триматимуться, тут, на Нейпері, їх ніколи не буде достатньо. Він подивився на темніюче небо, і, коли він це зробив, теж замерзла крапля дощу вдарила по його окулярах. Боже, вони йдуть! Польові біноклі ледве проникали крізь морок, Ганс дивився на північ. Це було схоже на неблаганну стіну плоті та сталі, що бігла вперед. Глибокий гортаний гарчання мерків гриміло над уривчастим гуркотом мушкетних пострілів і гулом гармат. Бастіони номер 110 і 109, дві позиції на фланзі лінії, зникли, поглинені раптовим і жорстоким нападом. Однієї миті ліс був тихий, а потім за кілька хвилин стіни земляних фортів були вкриті мертвими та пораненими мерки, а внутрішня частина фортів перетворилася на хаос, коли атака накрила їх і продовжила рух. Лінія почала згортатися, як карковий будинок, що руйнується. Хвиля наступу накочувалася на номер 108, атакуючи його з заходу, півночі і сходу. Вторинна лінія, за півмилі від форту також потопала від фронтальної атаки. Він відчув момент жалю до людей у форті. Усі вони будуть мертві за кілька хвилин, але вони вигравали час. Дорогоцінний час. Ганс вийшов із бастіону і кивнув чалі Інграо, командиру артилерії резервних гармат корпусу і шести батарей. Гармати стояли в ряд майже колесо до колеса, обличчям на північ. Праворуч від них була сформована ціла бригада, майже 2500 сотень чоловік по фронту в 400 ярдів, розташована на просіці, прорубані у лісі для тепер обійдених з флангу укріплень. Це було все, що він мав, вирвавши все з бастіону 100 на краю лісу, аж до номера 80, навантаживши їх на кілька резервних потіїв і помчавши суди, щоб сформувати лінію, залишивши позаду лише скелет із половини бригади. Сто восьмий падає, тихо сказав він грав, вказуючи на форт. За півмилі полковий прапорно-вродського полку на бастіоні спустився з жердине. Крихітні фігури з'явилися на південній стороні бастіону, зісковзуючи з валів, а потім зриваючи зубів, а позаду не з'являлися велетенські постаті, тіла перекидалися. Через широкий, відкритий фронт, Вкритий розкиданими скупченнями дерев, Умен Меркі продовжував рух, просуваючись стабільним кроком. Ган скочив на свого коня. Закинувши свій карабін у піхавеї, його штаб також сів верхи. Команний Їдон піднявся поруч із ним. Він подивився на білявого хлопчика Руса, який його ніс. «Страшно, сину!» Хлопчик ковтнув і похитав головою. «Ну!» «Мені до біса страшно», – прошепотів Ганс. «Грегорі! Тут сер!» Молодий штабний офіцер притиснув свого коня поруч із Гансом. «Рушай до далекого правого флангу лінії і закріпи його на протилежному боці просіки. А тепер рухайся!» Він простягнув руку і ляснув по крупу коня хлопчика. Посміхаючись, коли він віддавав честь, Грегорі помчав галопом. Ганс знову зосередив свою увагу вперед. Наступ Меркій на мить зупинився, і він оглянув ворожу лінію. Вони вишиковували свої колони, формуючись у фронт атаки глибиною в кілька рядів. Інграо, ідучи між своїми батареями, повернувся, щоб визначити відстан. Батареї зарядити картич. Чотирисекундні запали. Дальність 800 ярдів. Почався далекий спів. Моторошний крик у мінорній тональності. Він підіймався і падав, викликаючи тремтіння по спині Ганса. Воїни хиталися взад-перед, і спів наростав контрапунктом, до якого був ритмічний тупіт їхніх нів, що гуркотів по полю. Батареї в огонь. Двадцять чотири гармати відскочили, і за секунди над ворожою лінією розквітло розсіяне розірвання снарядів, тіла падали. Спів наростав все гулюсніше. Перезарядити картич ті ж запали. Чотири кінні воїни з'явилися перед ворожою лінією і випросталися в стриминах. Ватажок підняв свій ятаган, лезо блиснуло. Три вершники позаду нього підняли червоні прапори в повітря, а потім тримали їх паралельно землі. Ніби керований єдиною рукою, бойовий фронт мерків рушив уперед. Батареї? «Вогонь». Ще більше тіл впало. «Перезарядити картич?» «Три запали». Грім співу почав переходити в одне слово. «Вушка?» «Вушка?» Ганс відчув, як у нього стискається горло. Карфійська розвіка говорила про вушка-гус, елітну гвардію меркійської орди. Чи це те, з чим він зараз зікнувся? «Батареї?» «Вогонь?» Прапороносі підняли свої вимпели, помахали ними по колу, а потім знову виставили їх під кутом 45 градусів. Лінія наступу перейшла на повільний біг. Перезарядити. Картич. Двосекунні запали. Вушка, вушка. Ганс витягнув шматок тютюну і відкусив. Його щелепа люто працювала. Він запропонував шматок Чарлі, який вікусив і кинув його назад сержанту майору. Батареї Вогонь. Заючі проломи відкривалися у ворожій лінії, але швидко заповнювалися, оскільки вороже формування вирівнювалося праворуч. Професіонали кинув чарлі, дивлячись на ганса. Вони знають, що роблять настільки ж добрі, як і піхота повстанців. Це не тугари. Прапороносі випросталися в сідлах. Піднімаючи вимпили вгору, обертаючи їх по колу, а потім піднімаючи їх вертикально. Вушка гуждав умерки. Лінія Мерки перейшла на біг, але все ще трималася ідеально прямою лінією. Все ще рухаючись в ногу, кожен крок займав п'ять ярдів. Грім їхнього наступу був схожий на ревокеану, що розбивається об скелясті берег. Батареї зарядити картич. Ганн стовхнув свого коня, рухаючись уздовж лінії. «Стійко! Хлопці! Тримайтеся стійко!» Батареї випустили бляшані заряди картичі. Дві тисячі залізних куль полетіли в ціль. Земля летіла вгору, тіла прикидалися. Хрипкі крики різали повітря. «Батареї! Самостійний вогонь за бажанням картиччу!» «Готуйся!» «Двадцять п'ять сотень гвинтівок» були підняті в положенні готовності. «Вушка! Вушка!» Ганс подивився на її дононосця. Хлопчик дивився прямо на наступаючу атаку, очі широко розплющені від жаху, його губи рухалися у мовчазній молитві. Ганс нахилився, виплюнувши струмін соку на землю. Він зняв свій карабін, потім звів курок. «Встановити дальність 300 ярдів». Довга лінія піхоти підняла свої прицільні планки. Ціля. пролунав заспокійливий звук рук, що ляскали по стволах. Брязкання спорядження, полірувані сталеві стволи мерехтіли під дощем. Коли вони піднімалися, а потім опускалися, зброя з багнетами була спрямована прямо в ціль. Тільки перший ряд. Вушке. Вогонь! завісав вогню та диму вибухнула. Ворожа лінія похитнулася, десятки впали і без вагань продовжили біг. Шомполи висунулися, і руки ритмічно піднімалися, забиваючи патрони на місце. Другий ряд – вогонь. Ще один залп пронесе по лінії, більше тіл впало. Дальність – 200 ярдів. Ганс спостерігав у мовчанні. Шторм наближався, і здавалося, він був нестримний. Він відчував зростаючий страх, напругу, що нависала. Перший яд – вогонь. Лінія мерки похитнулася, ніби вдарилася об стіну. Батареї ліворуч від нього продовжували гупати своїми смертоносними зарядами. Картич розривала смуги ґрунту, розбиваючи тіла. Лінія сповільнилася, а потім прискорилася, продовжуючи рух. «Цильте з низко, хлопці!» – крикнув Ганс. Не в змозі стриматися. Старий інстинкт сержанта-майора повертався. Він побачив хлопчика в лінії з прицілом, все ще встановленим на триста ярдів, і захотів зіскочити з сідла і підійти, щоб забрати зброю. «Я генерал, чорт забирай! Пробурмотів він собі!» Атака натиснула. «Вушка! Вушка! Другий яд! Вогонь!» «Цей залп! На ста ярдах!» Вдарив із руйнівним ефектом, похитнувши лінію, кожне тіло падало в заплутаному клубку з воїном позаду поруч. Сотні впали. Самостійний вогонь за бажанням. Дивом командир Вушка та один із його прапороносців. все ще були на ногах, емчали галопом уздовж лінії. Розгойдуючи свій меч, вимпло пускався, вказуючи прямо назад на лінію Вушка. Атака зупинилася. І Ганс мовчки спостерігав, як тисячі люків були підняті. Невпильне торохтіння рушничних пострілів наростало до Крещендо, мерки падали. Опам'ятавшись, Ганс навів приціл на командира вушка і натиснув на спусковий гачок свого карабіна. Кінь командира став дибки, ледь не перекинувшись, а потім впав. «Очі поганіють», – прогачав Ганс, коли він відкрив свій шарпез і вставив ще один патрон. Небо раптом потемніло, а замить потім послідував свистячий градстріл. Чоловіки падали, хитаючись назад від удару. Високі крики різали повітря. Замить здавалося, ніби лізь чотирифутових стріл виріс із землі тисячами. Ще одна хмара піднялася. Злітаючи набагато вище, це виринало з-за лінії атаки. Другий ряд позаду першого, зрозумів Ганс, у них значно більше, ніж я думав. Хмара, здавалося, зависла в повітрі, а потім з гуркотом опустилася. Приціль був трохи далекий, і більшість стріл влучили 40 ярдів або більше позаду. На 75 ярдах відбулася смертоносна перестрілка. Дим клубився вгору спіралями. Ворог був майже невидимий. Польові гармати відскочили і розірвали деревень. Поранені коні кричали Каноніри відрізали змучених тварин від упряжі ящиків. Безперервний потік поранених ливса в тил. Ще один дух смерті піднявся з тилу, завис, а потім помчав вниз, цього разу охопивши лінію залпу. Важкі стріли пришплювали чоловіків до землі. Ганс їздив вздовзий поперек лінії, оцінюючи свої сили, спостерігаючи за людьми. Це були полки ветеранів, сформовані ще в першій Тугарській війні – озброєні найновішими гвинтівками Спрінгфілда. Їхня гордість була очевидною. Вони не хотіли ламатися, знаючи, що втече зараз – це вірна смерть. У лінії відкривалися діри. Рядники розтагували подвійний ряд в один у деяких місцях, тоді як молодші офіцери на фланзі кожного з п'яти полків стежили за тим, щоб між двома підрозділами не відкрився небезпечний проміжок. «Легкі чотирифунтові гармати» Дві на кожен полк, грюкали, їхні заряди звучали майже бляшено порівняно з глибоким гортанним ревом 12 фунтових наполеонів. Вогом попереду раптом затих. Стоячи випростано в стременах, Ганс дивився вперед крізь дим. Почався ервений вигук підбадьорення, і коли дим розсіявся, він побачив, що ворог відступає, залишаючи пряму лінію мертвих, складених недалі 50 ярдів. Генерал Шудер. Ганс обернувся, щоб побачити кур'єра, що емчав галопом з тилу, їдучи до батарей Інграу. Ганс озирнувся і побачив, що його Їдон зник. На землі поруч лежав хлопчик розпростертий, чотирифутова стріла встромлена в його груди, штандарт все ще затиснутий у його руках. Ганс подав знак одному зі своїх ад'ютантів, щоб той зустрів посланця. «Вони знову йдуть». Із лінії, що відступала, друге формування почало вирватися вперед бігом. «Вушка! Вушка! Готуйтеся до залпу!» «Вогонь на стаярдах. Перший яд готовсь!» Посланець примчав галопом. «Від генерала Кіндреда, сир!» – крикнув посланець, зупиняючи свого коня поруч із Гансом. Він відчув, як у нього стискається серце коротке тріпотіння. Знову стріляючий біль, але він відігнав його. Не зараз, не турбуй мене зараз, прошепотів він собі. Меркі, орда, сер, йде уздок краю лісу. Скільки? Хлопчик подивився на нього з широко розплющеними очима. Ганс побачив, що він стискає аркуш паперу, і схопив його. Ганс. Суцільний блок Меркі, мильє в глибину, наступає із заходу. Уздовж краю лісу. Схоже, Саорда. Вдарить протягом години біля бастіону 90. Сумніваюся, чи зможемо втримати. Кіндрид. Вогонь. Його кінь шарахнувся від вибуху. Він подивився назад на наступаючу лінію. Цього разу вони йшли прямо. Я тагани підняті. луки перекинуті через плечі. Самостійний вогонь за бажанням. Це буде рукопашний бій. Залд прорвав, взяючи діри, але мерки натискали, перестрибуючи через жертви. Їхне формування почало розпадатися. Оскільки найсміливіші та найшвидші ринули вперед, мечі длищали. Зарядити подвійну картич. Ганс подивився назад по лінії. Мерфі! Де Мерфі? Убитий, сер. Ординарець сказав на місце. Де лежав командир дивізії, кілька його штабних офіцерів стояли навколо нього на колінах. Ганс підшпорив свого коня, помчав галопом назад до масованої батареї. Інграу! Невисокий, тихомовний артилерист підвів погляд. Вогонь, коли вони будуть на нас! Заревів Інграу, а потім підбіг до Ганса. Ти тут командуєш, Чарлі. Мерфі мертвий. «Відправ кур'єра до Грегорі. Скажи йому взяти під контроль дивізію!» – крикнув Ганс. «Ти мусиш втриматися, але готуйся до відступу, якщо надійде наказ». Не потрудившись віддати честь, він почав розвертати свого коня, потім озирнувся. Стіна обрушилася. Батарея вистрілила на відстані менше десяти ярдів, а така перед гарматами розпалася. Тіла, голови, кінцівки Мерки піднялися по повітря, небагато вціліли хиталися вперед, гарматники піднімали револьвери і стріляли впритул. Гучний, глухий удар сталі по сталі і сталі по плоті пролунав по лінії піхоти, яка місцями похитнулася і чисто розкололася. Багато хто з першої хвилі мерків бігав, не сповільнюючи ходу, наколюючись на наставлені багнети, їхня вага валила захисників. Ті, хто йшов за ними, застребували, мечі длишили. Їдон. Тут сер. Інший хлопчик зайняв місце попереднього. Він не знав того іншого, і тіло тепер було без іменем. За мною, хлопче. Він підстовхнув свого коня в галуб і помчав через поле, назад туди, де на залізничній колії чекав його командний потяг. Як і планувалося, оголосив Вука, сміючись із тріумфом, коли він зупинив свого коня і подав знак слузі привезти свіжого коня для атаки в бій. Та Мука зупинився поруч із ним, відсунувши свій шолом, щоб витерти під із чола. Інший слуга Зан-Карту кинув мішок із водою, і, піднявши його, Та Мука змив сухість із рота. Винявши один із дорогоцінних далекозорих біноклів, та мука оглянув позицію ворога на іншому боці струмка. Вали виглядали майже беззахисними, саме так, як оголосив Дирижавль, що ширяв над лінією качлів. Корабель тепер зник, відкинутий на південь наростаючим штормом, що насувався з півночі. Майже встигли, різниця в пару годин, і сигнал міг не дійти до вушка. Предки спостерігали, стримуючи погоду, і він пробурмотів мовчазну молитву подяки. Катли попалися на приманку, повернувши на північ, щоб вступити в бій з вушка. Звісно, доведеться зазнати певних втрат, щоб переправитися, але лінія була тонкою, як тухла яєчна шкаралупа. Один сильний поштовх, і вони прорвуться, зможуть потім повернути на південь і врізатися в тил ворожої лінії фортець. Величезна лінія наступаючої орди, яка рухалася довгою колоною, Почала вишиковуватися у бойовий порядок, готова представити фронт на цілий умень для атаки, що прокотиться шириною дві милі, а колона уменів позаду них рухатиметься вперед, щоб скористатися проривом. Та Мука кинув мішок із водою в вуці, який сидів верхи на своєму свіжому коні. Зан-Карт відкинувся назад, вода каскадом стікала по його горлу і текла по його обладункам. Та Мука нічого не сказав. Вода була життям. Даром нарга дарувати життя світові. Навіть якщо річка була лише за милю, марнувати її було недоречно. Вука витягнув свій меч. Він зробив швидкий поворот на своєму коні. Потім вклонився на захід на знак вітання своїм прабатькам, запрошуючи їх свідчити про те, що він здійснить. Та Мука відчув хвилю зневаги. «Чи дивиться тепер брат, якого він вбив?» проклинаючи його. Чи Вука такий нещадний, такий сліпий, що йому навіть байдуже, не відчуваючи жодної провини, жодного страху за те, що він зробив? Їхні погляди зустрілися на секунду. Що тебе турбує, щитоносець? У голосі Вуки був найменший натяк на дражливий виклик. Більше, ніж один із супутників, відвернувся від свого збудженого базі каня, щоб послухати. Тамука посміхнувся. Я готовий їхати поруч із тобою, мій господар, мій щит, моє життя, твій захист, відповів тамука, з жодним слідом саркастичної зневаги, не видаючи свого презирства. Він міг пригадати, як вука боязко спостерігав за ним після фіаско в румі, наляканий, що щитоносить став він катагою, вісником смерті від каркарту, щоб усунути того, хто не придатний до правління. Але тепер він був у безпеці, єдиний вцілілий син крові, єдиний, хто мав успакувати. Тоді змочмо наші леза, засміявся вука, махнувши своїм ятаганом. Його кінчик просвистів перед очима Тамуки, але щитоносець залишався нерухомим, відмовляючись збліднути. Накази кар карту були, щоб у Кавхар наступав під проводом свого карту, а не під тобою, тихо сказав Тамука. Вука різко зупинив свого коня, озираючись на своїх супутників. Кров не повинна ризикувати через випадкову кулю катла, що причаївся в ямі. Така смерть була б малою славою. І залишатися тут це ще менше слави. Різкові поїв вука. Це його слова, мій господар, не мої. Навіть Каркарт не буде в авангарді. Це лише початковий хід, попереду буде багато битв. Було б гамбою пропустити їх, тому що кад застрелив тебе до того, як війна навіть почалася. Вука відвернув свого коня від тамуки. Полк за полком у менкавхах промчав галопом, повертаючи на південний схід, стаючи в ряд праворуч, розширюючи лінію назовні. Посланці на спінених конях емчали туди-сюди, сигнальні жерди не прив'язані до їхніх спин, прапори майорили над ними позначаючи, від кого вони були надіслані і кого шукають. Ті, хто ніс золотий прапор Каркарту, їхали на глаких білих конях, найшвидших конях, виведених за їхню красу та швидкість. Червоні прапороності розташувалися перед Кавхагом. Широкі червоні прапори на довгих жердинах стояли на землі. Юнаки та старі воїни з посивілими гривами рухалися вздовж ліній приводячи мотузки свіжих запасних коней або відходячи від фронту, виводячи виснажених коней на відкритий степ на півдні, щоб їх випасили та відпочили після виснажливого форсованого маршу, який розпочався напередодні вечорі. Та Мука вбирав усе це – величезну організацію, точність рухів, планування місяців, яке нарешті втілюється в життя, аж до кількості стріл у сагайдаку кожного воїна та точеного каменю в його сумці. Знову він відчув, як трепетка, духу воїна просочується в його душу, коли степ гуркотів від могутності меркійської орди. Навіть проти бездушних катлів була слава в цій величезній панорамі первісної сили. Піднявши бінокль, він сфокусував його на підвищенні замилючі більша. Джубаді сидів на вершині пагорба – Мовчазні оточували позицію. Десятки помічників, посланців, командирів-уменів, шаманів, сурмистів-наргас, барабанщиків і товаришів по дружбі були розташовані навколо нього, центру сели. Вука навмисно вирішив від'їхати самотужки в цей момент. Він знав, чому, бо бути в присутності кар-карту означало все ще бути другом. Він бачив мусту, що стояв позаду жубаді, до проклятого лідера приєдналися лише кілька, їхні два умени були далеко в тилу. Проривом лінії катлів, першою перемогою, їм не доведеться хизуватися. Та мука поворухнувся в сідлі, шкіряні обладунки скрипіли. Бронзовий еїс його важко лежав на його спині. Це було не місце зараз для ту, духу носія, щоб говорити, це було місце пристрасті. Він боровся, щоб повернути контроль над почуттями. Мекі доравав мака. Хто їде, так і з мерки. Самотній співак підняв заклик, і довга лінія заворушилася. Войни випросталися в сідлах. Як один, вони підняли свої голоси. Навад дарт. Ми Мизнав хагу. Оголошення клану почалося на найнижчому басі. Гуркіт був схожий на гортанний рик Наргас. Коли ритм співу був встановлений, інші голоси почали вплітати контрапункт, голоси злітали високо. Співаки знову підняли питання, і умен заревіли у відповідь. Повільний темп поступово зростав у швидкості, питання і відповідь лунали швидше і ще швидше. Барабанщики з величезними казаними барабанами зі шкіри катла, перекинутими через спини їхніх коней, Вибивали стабільний ритм, синхронізований із пульсуючим серцем. Нарги, сурмисти, також верхи, підняли свої п'ятнацятифутові сурми в повітря, подаючи різкий, дисонансний звук, що скреготів у повітрі. Тамука Каві як його волоси стає дибки, його пульс відповідав барабанам, які ледве помітно набирали темп. Тримачі тотемів розташувалися перед кожним полком. Горщики, зроблені з черепів катлів, курилися блакитно зеленими хмарами, коли ладаном підіймався вітер, щоб розбудити будкого спреків, які все ще могли дрімати. Золотий вимпал, увінчаний червоним прапором, піднявся з позиції зайнятої джубаді. По всьому фронту навхагу були підняті червоні прапори. Навхав, навхав, навхав. Червоні вимпали впали. Витягнуті в бік, носії крутили кольорами тугими колами. Десять тисяч ятаганів спалахнули і були підняті вгору, ніби завіса з полірованої сталі матеріалізувалася чарівним чином. Навхаг наступав, їхні коні йшли кроком, співаючи назву свого клану. Барабанщики підтримували темп, роги сурмили, тримачі тотемі втягнули за собою хмари диму. Вука розмахнув свого коня – Витягнув свій клинок і підняв його. Візьмемо кров. Заревів вука, шпорячи свого коня вперед. Мовчки проклинаючи, тамука зняв бронзовий щит зі своєї спини, врізаючи свої шпори. Кін стрибнув вперед. І навіть коли він проклинав божевільну браваду свого призначеного підопічного, їм подумки подякував за визволення і перспективу вбивства катлів. Ганс озирнувся на своїх ад'ютантів, які стояли, зібравшись біля командного вагона. «Ви отримали свої накази. Тепер рухайтеся!» Дюжина кур'єрів помчала галопом. «Вони йдуть!» – оголосив Кіндрид. Ганс подивився на загід. Низьке сонце, що на мить пробилося крізь розрив у штормових хмарах, змусило його примружити очі. Величезна лінія почала рух вперед. Він подивився вниз по лінії. Два. Чорт забирай. Полки, щоб прикрити фронт, понад шість миль. Ще одна бригада. І він міг би втриматися. Хриплячи, Тім нахилився через загривок свого коня, сильно кашляючи. Його дихання обривалося короткими задишками. Проклята Астеема. Вона б'є в такий час. Задихаючись, сказав Тім. Нам краще йти, різко сказав Ганс. «Тут ми мало що можемо зробити». Тім відстебнув свою кобуру і витягнув револьвер, наполовину звівши зброю і обертаючи барабан, щоб перевірити заряд. «Думаю, я залишуся на деякий час», – задихаючись, сказав Тім. «Ти командир корпусу», – дратівливо прогарчав Ганс. «Це не час для геройства». «Я щойно наказав тисячі хлопців залишитися тут». «Знаєш», – відповів Тім, – і я знаю, що жоден із них не виживе після цього». Він знову почав кашляти. «Проклята весняна трава!» «Завжди казав, що вона мене вб'є». Він подивився на Ганса і прострагнув руку. Навхав. Ганс подивився вгору. Лінія перейшла на легкий галуб, коли вони вдарилися в широке мілководя потомаку, який тут був трохи більше, ніж струмок». Єдина батарея чотирифунтових гармат на фронті вступила в дію, тоді як окремі солдати наважувалися на свої перші постріли з великої відстані. «Я вирішив дати бій тут», – сказав Тім. Бережи себе, сержанте. Думаю, нам усім доведеться обрати своє місце, щоб стояти, і я думаю, що я просто втомився від боротьби». Ган схопив руку Тіма, міцно тримаючи її. Кілька штабних офіцерів і гідононосець позаду Тіма нервово озиралися, знаючи, що це рішення означає для них. Але вони мовчали. Тім висмикнув руку. Нахилившись, він ляснув по боку двигуна, коли розвернув свого коня, щоб почати рух назад до фронту. «А тепер забирайся кабісу, і я твій мій корпус». Ган спостерігав, як Тім легким галопом спускався схилом, Рухаючись прямо до наступаючих мерки. інженер, який стояв осторонь, подивився на Ганса Вези нас назад до бастіону Сто, Прогачав Ганс, намагаючись приховати напруженість у своєму голосі. Інженер віддав честь і побіг до своєї кабіни. За секунду потяг зрушив вперед, знову рухаючись на північ туди, де Інграу все ще тримався проти вушка. Як тільки ця позиція тут паде. Лінія закінчена. Усі на північ від бастіону 100 понад дві дивізії. Будуть відрізані від решти армії далі на південь. Лінія по Томаку була закінчена. Він підняв свій карабін і вистрілив. Дитяча дія. Він знав, як і сльози приниження, і люті. «Ми можемо очікувати, що вони вдарять із настанням ночі», – сказав Ендю, оглядаючи свій штаб. Я хочу, щоб 50 гармат обстрілювали той перехід, як тільки сонце зайде, і щоб так тривало до світанку. Це становитиме майже 10 тисяч снарядів, випущених до світанку, втрутився Євгеній, командир корпусної артилерії. Це вдарить по наших резервах, а війні лише три дні. Мерки наб'ються на залишках, холодно сказав молодий ад'ютант, на мить вставши, щоб подивитися через стіну валу. Офіцер похитнувся назад, мляво обернувся і впав без жодного слова. Ендрю подивився на мертвого солдата, який лише за секунди до того обмінювався грубим коментарем зі своїми друзами. Втрати ставали повільним, але божевільним виснаженням, оскільки гармати Мерки через річку підтримували стабільний обстріл картечю та шрапнелю. Ендрю відвернувся, коли тіло відтягли. Вам потрібен відпочинок, сир, наважився сказати ад'ютант. Ендю дерев'яно кивнув. Він не спав із світанку попереднього дня. Ще через пару годин стемніє. Йому треба трохи відпочити. Без коментарів Ендю відвернувся від валу. Він вийшов із бастіону і пішов назад до свого штабу, незважаючи на снаряди, що вибухали над головою. Свінь дзвону сигналізував про прибуття потяга за захист торинної лінії. Стовпи пари та диму були силуетами за стінами валу. Меркійський дирижабль, борючись із наростаючим вітром та низькими хмарами, розвертався після спроби влючити в двигун. Зі сильним попутним вітром він помчав над головою, повертаючись до захисту свого ангару десь за Шенанду Ахілеус. Ендрю зайшов до свого штабу і пішов до свого ліжка. Він витягнувся зі стогоном. «Ендрю!» Злякавшись, він сів. У тіні стояла Кетлін. Вона підійшла. Занепокоєна посмішки зморщила її обличчя. «Що ти тут? Чорт забирай! Робиш!» і Різко запитав він. «Гарний прийом!» – відказала вона, сідаючи поруч із ним. Її руки торкнулися його щік, потім відсунули з чола блідого білявого волоса з сивиною. Він нахилився, легенько поцілувавши її. Різкий грім, за яким через секунди послідувало торохтіння шрапнелі, що сипалася на зовні хатини, змусило його напружитися. «Я приїхала на санітарному потязі як головний лікар», – тихо сказала вона. «Еміль відправив мене». Йому бракує розуму, відповів Ендрю. «Тут триває війна. Я можу сама про себе подбати. А Меді?» Вона з Людмілою на день. Ендрю поступився, знаючи, що марно сперечатися з нею про належне місце жінки у воєнний час. Такі тонкощі могли стосуватися дому, але це була тепер нація у війні за своє виживання. Усі були в рівній небезпеці. І хто він такий, щоб намагатися наказати своїй дружині ховатися? Важко йде, – запитала вона. Він дерев'яно кивнув. Я ніколи не передбачав цієї греблі. Це було так очевидно, а ми ніколи її не планували. Боже, допоможи мені, я бачив, як там загинуло, імовірно, десять тисяч картів. Річка тече червону від їхньої крові. Мерки зарізали ще тисячі тих, хто намагався втекти. Ми палимо тонни боєприпасів, щоб бивати наших власних. Його голос стих. Він уже відчував себе виснаженим від того, що бачив. У сусідній кімнаті він почув, як телеграфний ключ почав трохтіти, і вона відчула, як він напружився. Втомлено він підвівся. Вона дивилася на нього насторожено. Він був інший. Його реакції здавалися дерев'яними, напруженими, і це було не лише від нестачі сну. Вона пам'ятала його з тугарської війни, відчуваючи поразку, але лютуючи у своїй непокорі до кінця і в процесі тягнучи їх усіх до перемоги. Цього разу було щось інше і, зазирнувши йому в очі, вона нарешті побачила, що це було, їм боявся. Телеграфіст вискочив із сусідньої кімнати. Блідий обличчям Це Ганс Сказав Ендрю Його голос був ледь чутним шепотом з підняв повідомлення Поправивши свої окуляри Його голос тремтів Повідомлення від генерала Шудера Фронт прорвано від бастіону 85 до 90 Оцінка Понад 20 уменів в атаці Рекомендую залишити Всю лінію потомаку Потрібні потяги щоб вивести дві дивізії з «Бастіону-100». «Очікуйте, що дорога назад до Суздаля буде перерізана до світанку». Ошелешений, Ендрю відвернувся, відмахнувшись від вісника загибелі з кімнати. З широко розплющеними очима Ендрю подивився на Кетлін. «Боже мій!» – прошепотів він. «Вони побили нас лише за три дні». Вона сиділа в мовчанні. Рік планування, щоб боротися тут, щоб стримати їх, і вони прорізають нас, так само, як боявся Ганс, а я не міг побачити. Він підійшов до картографічного столу, обводячи пальцем масштаб прориву, бездумно хитаючи головою. Він грюкнув кулаком по столу. «Буд воно прокляте!» Вона почула тремтіння в його голосі. Кетлін встала і підійшла до протилежного боку столу. Якщо вони вже зламали тебе, сказала вона, її голос був холодним, тоді я можу так само повернутися до Суздаля, задушити Меді, а потім перерізати собі горло. Злякавшись, він подивився на неї. Хочеш ти цього чи ні, це залежить від тебе, Ендрю Кін. Я спланував катастрофу тут. Я зайшов прямо туди, де вони хотіли, щоб ми були... І речі, що ми можемо стримати їх за нашим кордоном. Але нам ніколи не було достатньо. Ми були занадто розтягнуті, і я повинен був це побачити. Ці прокляті аероплавці могли спостерігати за нами, як яструби. Вони знали все, а ми нічого не знали. Я повинен був... Ти повинен був, але не зробив. Різко відрізала Кетлін. Він холодно подивився на неї. Ми зробили все, що могли на даний момент, але це ще не кінець, заявила Кетлін, її голос став трохи ем'якшим. Він намагався вимусити посмішку. Знаєш, сумним шепотом сказав він, я не боюся померти Кетлін. Це може здатися майже визволенням. Він відвернувся від неї, кабіна тремтіла від швидкого залпу артилерії. Це жити через це. Робити все це знову і знову, здається, вічно. Боже, я втомився до смерті від цього. Я програв сьогодні. Тисячі хлопців, які мені довіряли, мертві, будуть мертві до завтра. Війна щойно почалася, тихо сказала вона. Набагато більше помре, навіть якщо ми виграємо. Але ми безумовно програємо. Ендрю, якщо ти зрадиш себе зараз. Вона обійшла стіль і взяла його за руку з дивовижною ніжністю після її спалаху гніву. «Я повинна повернутися, щоб супроводжувати поранених. Решта залежить від тебе, коханий». Вона зазирнула йому в очі на мить, ніби шукаючи, дивуючись, що змінилося, що було втрачено. Вона згадала, як вперше побачила його, сплячого у кают компанії Окункіта, його тендітне, худе тіло витягнуте, хлопче через си обличчя сповнені болю, навіть коли він спав. Він уже тоді був на межі, три довгих руки війни зробили це. Чи завершиться ця війна? Вона поклялася собі, що ніколи не вийде заміж за солдата, не після того, як втратила свого нареченого під бул раном. Моя найдорожча Кетлін. Починався лист. «Якщо твої люблячі очі прочитають ці слова, це означає, що ми більше ніколи не побачимося». Це майже вбило її. І все ж, врешті-решт, вона полюбила цього лаїдного, сильного, а тепер наляканого чоловіка. Вона любила його ще більше через цей страх, народжений із жахливого тягаря, який він ніс нато довго, мріючи про свободу для цілого світу. І якимось чином вона мусила зараз влити свою душу в нього, щоб зміцнити силу, яка почала розпадатися, як розбите скло. Навіть якщо ми обидва помремо в цій війні, прошепотіла вона, залишиться Меді. Де вона буде, якщо ти програєш. Здавалося, він здригнувся від згадки її імені. Обійми її за мене», – сказав Ендрю. Легко поцілувавши Кетліну губи, він відступив. Його права рука намагалася вирівняти його форму. Вона вимусила посмішку. Знову страх, ніколи не знаючи, чи будь-яке прощання не буде останнім. Він нервово кивнув і відвернувся, коли вона покинула кабіну, соромлячись, що вона може побачити сльози, що накочуються в його очах. Він довгі хвилини стояв на самоті. Знаючи, що одразу за дверима десятки чекали, щоб отримати його накази. Найближчий друг, якого він коли-небудь знав, бореться за своє життя, за життя їх усіх, менш ніж за 60 миль звідси. Він повернувся до карти, обводячи лінії. Вони говорили про це протягом нескінченних вечорів, що, якщо, придумуючи катастрофи і що робити, якщо вони стануться. Але в усіх їхніх початкових планах він вірив, що вони зможуть зупинити початковий напад і що лише влітку, коли річка спадає до струмка, вони будуть змушені відійти до лінії, яка буде побудована навесні на краю лісу. Протриматися до кінця літа, і Орда муситиме відступити або голодувати. До світанку залізнична лінія назад до Суздаля з півночі, швидше за все, буде перерізана і він міг припустити, що більшість уменів рушать прямо на схід, а потім повернуть на південь, щоб заєднатися з силами, що стояли навпроти нього. Майстерно, Ганс ризикував бути відрізаним. Значна частина його корпусу загине разом із ним одні з найкращих військ в армії. Він дивився на карту, знаючи, про що вже було домовлено. Знаючи, що найголовніший принцип – завжди підкріплювати перемогу, і ніколи не підкріплювати поразку. Він відчув, як його шлунок стискається, ніби Ган стояв поруч із ним, його яструбиний погляд зафіксований, кажучи йому, що треба зробити. Він повернувся до офісу телеграфіста, шість закодуваних слів, переданих телеграфісту. Дивилися на Ендрю, навіть коли він відстукував повідомлення. Ендрю вийшов із кабіни туди, де чекав його штаб. Він засурмову трубу. Тихо сказав Ендрю. Боже мій, ми відступаємо. Вигукнув адютант. Ендрю кивнув. Більше половини його корпусу відрізано. До завтра меркі атакують атакуючу позицію в тилу. Я надіслав наказ резервним потягам рухатися суди сьогодні вночі, щоб евакуювати армію через Нейпер. А як щодо генерала Шудера? Він сам по собі тепер, тихо сказав Ендрю. Якщо ми спробуємо його врятувати, вся армія загине в цьому степу. Ми спробуємо провести кілька потягів із Суздаля по північній лінії до Бастіону-100 і вивести його, перш ніж вони переріжуть лінію. Кесус і Перн допоможи йому, прошепотів Адютант. Кесус допоможи всім нам у наступні дні, сказав Ендрю. Прости мене, Гансе! прошепотів він собі, коли повернувся до кабіни і зачинив двері.